Klubrádió. A A Szabadadó Jogunk van hozzá! Házi Fesztivál. Szódával elmegy! A, már a piros Igen, igen, igen, igen, Aztán, igen, igen, igen, már nem látom ebből a szögből, ahol én vagyok. Jó kívánok. Remélem, van. Jó napot kíván. a Jó a Benne a. A klub rádió szörfszóda fesztiválja, házi szörf fesztiválja egészen délután kettőtől től 6 óráig várjuk Önöket, és rengeteg műsorazat fog felbukni. A aktív hallgatók azok emlékeznek rá, hogy a szörfszóda fesztivál az az eseménye a klub Rádiónak, amikor amikor megszoktuk köszönni azt az áldozatot, amelyet a hallgatók hoznak annak érdekében, hogy a Klubrádió működni tudjon. Ez már a kilencedik szörfszóda fesztivál lenne az idei. Igen. De tavaly volt, ott voltál, tehát ha, hát ha emlékezné rá... Jó, de hát ahhoz csak hozzá kell adni egyet. De hogy az neked az első szörp volt? Nem, egyszerűen voltam már, az is jó volt. Na, nosztalgia. De Igen. most nincs olyan, nincs sző, de el ne induljanak. Tehát most nincs sző, persze. Arról is szólni fog a, a mai műsorunk az elkövetkezendő négy óra, hogy azután, hogy a médiahatóság hozott egy határozatot, amely a klubrádió elminimitásáról. szól, mit gondolnak a kollégák, és annak a jeligének a jegyében, nem adom fel jeligének a jegyében, majd fogalmazzák meg történeteiket az elkövetkezendő négy órában. Illetve a quiz. A kvíz, a kvíz, jelentkezzenek a kvízre. Ma sajnos ez az egyetlen alkalmuk lesz az, hogy, hogy hát bekapcsolódjak a, a vérkeringésbe, mert hogy ö, ugyanint lesz Bolgár György, de nem lehet felhívni, viszont Bolgár György számain lehet jelentkezni a kvízbe. 387, 87 84 52 illetve 387 84 előtte a 061 az mindenféleképpen fontos. fontos, fontos. Igen. És ne, ne, ne, ne, ne, ne gyerek meg, szerintem ez nagyon örülletes a, a nehézségű feladvány akkor tűzdel be a víz. Ha foglalmas nincs azért. Hát az gondoltam, bemondok Hát nem tudom, nem. Mi a kedvenc színem? Meg ilyenek, nem? Kék. Há, menj, mi, milyen számra gondolok? Nem Négy. Mondom, nem, Négy. Nem, nem, nem, nem. Négy. Nem arra gondoltam, hogy sokkal nagyobb számra gondoltam. No de hát, ott vagyunk már abban, tehát belköszöntöttünk. Igen. És most én azt, hogy fesztivál hangulatot teremtünk? Most folyamatosan próbálunk fesztivál hangulatot teremteni. Én a belső kereplőmet már forgatom, mint a bolond. És, és itt hívjuk fel a hallgatók figyelmét, hogy élő közvetítés van a Facebook oldalunkon, tehát a Klubrádió Facebook oldalán élőben lehet követni, amint Parakovács Imre és Pálinkás Szűcs Robert. Keresi a hangot. Keresi a szót. És a szót. Keresi a szót, keresi a hangot, és már meg is adjuk a szót egyébként itt Tartószik a stúdióban, arató András, a Klubrádió elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok, szervusz András! Szervusz, és jó napot minden kedves fesztivál résztvevőnek! Nem volt neked ez egy kicsit nyomasztó, hogy itt már beszélünk négy perce, és, és még nem jutott de, a szóhoz? De hát én úgy éreztem a sugárzás. én nem hát, hogy... oda fordulni, mert tudtam, hogy még... Három, tehát még öt másodperc is Ugye ez a, a, ez a hét meg. a kitartásról, a sok uh -huh. minden elviselésről. szól. nem ezt a négy percet viseltem el, hanem azt a közel ah. 20 évet, amióta hallgatom a klubrádiót, mi több az én nevemhez kapcsolódik a dolog, és mégis itt állok frissen, fiatalon, egészségesen, két hét karantén után, tegnap éjfélkor járt le az a karantén, mert én egy deviáns magatartás folytató polgár is vagyok, mert külföldön jártam egy hmm. olyan országban, ahol egyébként kevesebb az egyfőre jutó megbesz, megbetegedés, mint a hazánkban. Ez a kvíz első kérdés. Igen, melyik, melyik ország Horvátország? Kuba? Svédország? Hát, hát vagy pedig a Spitzbergák. Na most ennek van egy jutalma is, mert aki ma küldi be a jutalmat, az 14 napra zárja a karanténba, <hállt> Akit holnap küldenek be, megfejtést azokat csak 10 napra. Már mi Egyébként, mivel tudtuk, hogy ez a ezt próbáltuk a hatóságok elintézni, hogy 18 nap legyen a karantén, de nem, kiengedték. parancsol nem, nem, nem, nem, azért van egy kérdésem. Tehát miért ez, amikor az ember 14 napig karanténban van? Még sosem voltam, azért kérdezem. Hogy milyen az? Igen. Ha úgy ennek észszerű oka van, akkor hát egy kellemetlen telviselhető dolog. Szerintem a tavaszi hónapokban az a fajta karantén, amiben a hozzám hasonló 25 évnél idősebb lakosság próbált leledzeni, az egy, viselhető, az egy viselhetőbb dolog volt. Ez, amiben most és most nem fogom elmondani a részleteit, Facebookon már többször meg is értem, mm. meg több aspektusról is. Ez teljesen idióta dolog volt, ami miatt nekem két hétig nem lehetett otthonról kimozdulni. Azóta is jó viszonyban vagyunk egyébként a feleségemmel, akivel össze voltunk zárva ezen a két héten. Kemény, kemény időszak ez. <tos> és na, jó, biztos nagyon a jóba vagyunk, jóba vagyunk, és csak gondolkozom, hogy ássam a testemet. És előszaként. hát ugye összeesküvés elméleteket könnyű gyártani, hogy én pont ennek a két hétnek a közepén jelent meg az az média médiatanácsi határozat, amelyik azt, a, azt lengette be, legalábbis annyit üzent, hogy ő nem szereti a klubrádiót. Igen. Úgy, mi lesz a dolognak a kifutása, az azért az nem elsősorban rajtuk múlik, hanem a kedves hallgatókon, hogy a támogatói kedvük megmarad-e, remélhetőleg megmarad, mert mi február 14-e után mindenképpen akarunk rádiózni. Kérdés az, hogy milyen eszközöket tudunk majd akkor használni. Vonna, Egyébként egy a, nagy a médiáris... médiáhatóság Bocsásk, csak egy nagy valenti napot tartunk, és utána folytatjuk. A, igen, a kedves kollégánkat felköszöntjük igen. ebből az alkalomból. Szóval meg a még akkor van a születésnapja, ugye? Igen, és felhívhatnánk esetleg a médiahatóságot, hogy miért nem adják fel. Egyébként ez fontos, hogy ha, ha az a hogy elosztjuk így a haragunkat néha, tehát ezek, ezek olyan senkik, mi mondok, semmi közük ez a döntéshez, ők ezt megkapták, ennyi, kész. Tehát még haragot is felesleges pazarolni, itt egyetlen ember van, Orbán Viktorek ez az egészhez intézi. A médiahatóság az tényleg ebből a szempontból semmi senkik gyülekezete. Úgyhogy felesleges rájuk haragot pazarolni, ők ez végrehajtói voltak ennek a csodálatos. És az erről mik jönnek most még, milyen csodák? Ugye azt szeretnék, hogy egy, az, az az egyéb, ami választás előtt van, az ilyen tiszta legyen, akkor már ne legyen ilyen mészárlás. Úgyhogy még nagyon gyorsan le kéne tudni a, a 24.0-t, meg az eltét. Ilyen, ilyen hírek mennek még, hogy ezeket még itt nagyon gyorsan végezni kéne addig, hát kíváncsi vagyok. Azért rá. én képzik a filozófusokat? Hát meg az a, a hogy ott, ott, minden, ott mindenkit képeznek. Mindenkit képeznek? Mindenkit, ott direkt, akit, átja. És majd mi ezt élőben közvetítjük, ugye? Hát egyébként remélhetőleg igen, hozzátenném, tényleg ott, ott is most is. Van valami az eszefén? Te voltál mostanában ként. Nem, azt, azt láttam egy listát, hogy, hogy nem árt, tehát hogy a segítőktől kérnek be a készítményeket, tehát ha, ha tudnak venni mondjuk ilyen növényi tejeket, meg mindenféle ilyen dolgokat, az jó lehet, és nagyon sok ilyen eszefés maszkot szereztek be, úgyhogy akinek nincs még maszkja, eszefés maszkja, az fáradjon el a vasütcába, majd után hat órát. Reméljük, hogy ők sem adják föl, Biztos, nem mondják. Elnézegettem tegnap a tévét, és aztán volt ez a kocsismáti nyilatkozat, ami arról szólt, hogy hát a vigyázki úr döntése, ez, stb. stb. stb. és a kormány nem szól bele. Aha. Tehát, mintha így elengedték volna ezt, a, ezt az ügyet. Én azt de nagyon de... szeretném látni, amikor egyszer a mi kollégánk Piku András a, az ő végtelen nyugalmát egyszer csak így félre dobja, és beveri a kocsismáti buta arcát. De komolyan. Én láttam, a, a, a Pikót egyébként idegesen tehát, tehát én nagyon sokáig tartózkodtam vele itt egy stúdióban, és volt, én, hogy felrugta a széket, és kiment. Én meg ne. itt álltam, és egyedül ne, folytattam a beszélgetést. Nem. Én nem értenék egyet egyébként ezzel a módszerrel, azért nem, mert nem, tehát kommunikációról nem, is nem. van Most nem azért, mert kocsis már én sajnálnám, vagy mm. valami ilyesmi, nem is tudom ki ő, hanem azért, mert aki agresszív, aznak általában vagy nincs igaza, vagy azt gondolják róla, hogy nincs igaza. Hát vagy nincs eszköze. De hogy természetesen minden agresszió ellen vagyunk ez nem is, ez nem is ez egyszerűen jótékossági akció lenne, ezt nem agressziónak hívják. támogató támogatóhét. Igen, igen, igen, igen. Ha már szóba hoztatsz, hogy támogatóhét, azért mégis mm. engedjétek meg, hogy úgy formálisan megnyissam a mostani túlélési gyakorlatunkat. Tíz éve tíz éve annak, hogy először fordultunk a hallgatóinkhoz támogatásért. Ez alatt a tíz év alatt különböző korszakokon mentünk keresztül. Eljutottunk odáig, amit ma az ismert világok legjobbikának lehet természetesen tekinteni. Eljutottunk odáig, hogy úgy néz ki, mintha lenne egy médiatanás nevű valóban ismeretlen és érdektelen emberekből álló delegátus, amelyik dönthet abban a kérdésben, hogy van-e rádió vagy nincs. Nagyon jól tudják a mi hallgatóink, tíz éves tapasztalatuk, hogy ő rajtuk múlik, hogy van-e klubrádió. És remélem, hogy ebben a következő olyan hétben, ami biztos megint három hétig vagy 21 napig tart, következő időszakban is igen erőteljesen kifejezik Bocsi. ebbéli Ez, nem én, nem, be, én ez nem, voltam, nem én voltam. Én voltam, én 40 Ez a technika mai csodája volt. Remélem, hogy most is, szeptember második felében erőteljesen hangot és anyagot, anyagit adnak annak a ez szándékuknak, hogy hogy legyen klubrádió, mert lesz klubrádió, ha csak interneten, akkor is lesz klubrádió, és hát az sajnos az a műsor folyam, amit mi előállítunk, az akkor is pont ugyanannyiba kerül, ha nem analóg frekvencián sugározzuk, hanem interneten. Azért, azért fontos, nagyon... amit mondtál Borzasztóan, mert hogy kétféle reakció létezik a közönség részéről, hát minek adjak most már úgyis végük, vagy na most kell csak igazán adni nekik, és mivel hogy folytatjuk, tehát szó sincs arra, hogy vége ennek a történetnek, ezért az első csoportba össze magukat. Én nem gondolom, hogy, eh, hogy nekünk azt föl kell adni, hogy ezen az analóg frekvencián a következő hét évben tudjunk sugározni, de az ember egy csomó dologra felkészül az életben, amire nem számít, hogy majd bekövetkezik. Mondjuk tartottan három darab babkonzervet, mert hát a pandémia lesz, és aztán egyszer lett pandémia, és milyen jó, hogy ott volt az a három babkonzerv. Már, Már se gondoltam, de jó, babkonzervet hiltél. Vagy, vagy megtanulunk vízzel élni, vagy egy csomó olyan eh, analógia van Komoly vagy kevésbé komoly, amire azt mondja az ember, hogy készüljön fel az ember, a, a reménye a legjobbat és készüljön a legrosszabbra. Én úgy gondolom, hogy készüljünk fel arra, hogy az internet nagyobb súlyú lesz, és reménykedjünk abban, hogy legfeljebb kiegészítő nagyobb súlyú lesz. De semmiképpen nem arról szól, hogy most mi elkullogunk és megyünk az internetre harcnekül, hanem arról szól, hogy az utolsó pillanatig megpróbáljuk ezt a frekvenciát. Látod azt a kis felületet, ami azban, van, hogy kezdjétek el a diátadást? Milyen diát? Ja, ja, ja, Judit, azt, hogy adod el, az is egy Judit. És akkor mi van, mi van az én nem adom fel küldetésem kérdésével? <töksége> e, fel, feladod vagy? Hát nem, adom fel, nem adom fel, hogy elmondjam, hogy mire gondoltam, hogy mit mondok el. Ja, hogy eddig ez a bevezetőbe bevezetője volt. volt. Boc. Egyébként bágnán, azt küzdbe. is mondta a Judit, hogy most nincs egy ilyen nagyon strikt adásmenet. Aha, látom látom az a arcát. Én látom ott az arcát szerintem van egy olyan Van egy rugalmasságának, ezzel biztatott engem lehet, hogy a beosztáson minket. Igen, ez így van, minket verni fog viszont. Szóval itt a kollégák sora fogja elmondani azt a mondjuk úgy, hogy hős történetet, de szerényen természetesen, ami arról szól, hogy egy adott helyzetben nem adtak fel valamit. Nekem van egy csomó olyan történetem, ami úgy gondolom, hogy ideillene, uh -huh. hogy például nem adtam fel azt, hogy majd vége lesz a karanténnak az elmúlt két hétben. Volt egyszer egy hatalmas esélysem síelésben, amikor megbénultam, de nem adtam fel. Volt, amikor elöntötte a laksorunkat otthon a házban az de Nem adtam fel, de én mégsem ezt szeretném most elmondani. És nem is klubrádiós történeteket, mert abból is van jó néhány, ami a adásról szól, hanem hogy én ezt tudni kell egy ilyen Közepesen ügyetlen, otthon bizonyos dolgokat megcsinálni képes ember vagyok, például villanyköltét cserélek. Ez régen egyszerű volt, kicsavartad, becsavartad, Igen. és ez így működött. De ma már nagyon sokféle ilyen világító testtel frusztrálják az embert. Ezek között is kiemelkedően gyűlöletes az, aminek két kis pöcke van az alján, annak olyan, mintha csavarfej lenne, és ezt be kell dugni egy olyan lámpába, ami, ahova ez semmi nem vezeti be, Esetleges, hogy eltalálja azt a két kis. Ahó, az, az érzést. szeme annak idén abban a, az icipiszi játékban, és ezt egy létre tetején tériszonyos embernek végre kell hajtania sokszor egy évben. De most volt olyan, amikor olyan 25 perc alatt sikerült beletalálni ezekbe a kicsi lukakba, de én ezt soha nem adtam fel. Sok lámpa van? Elég sok. Hát ez, ezért a hiba a 28 méteres belmagasságú házat megvenni, de <gül> hát nehéz. Nem, nem, rá, nem nagyon nehéz, normális nehéz normális volt egy 56 fokos létrát találni. Nem, így, nem, így. Nem, Igen. Nagyon nehéz beletalálni, de én azt üzenném ezt erről a helyről is a média tanács szerűségnek, hogy én addig tekergettem az ízót, amíg az a helyére nem kerül. Igen, és lőn világosság. És lőn. Na most beszéljünk a zebra. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Az, az én küldetésem küldetéseme pillanatban az, hogy én a közönségdíjas aranyzebrát adjam át, a közönség aranyzebradíját. Hmm. Sokan szavaztak ebben a körben, és hát én nagyon örülök annak az eredménynek, ami, ami ebben a nem, esvetél, nem is vetélkedés, hanem mondjuk úgy, hogy, hogy nemzeti konzultáció, amit ez, ez eredményezett. Egyébként valószínűleg bárki nyerte volna a kollégák közül a közönségszavazást, ugyanezt mondtam, hogy én nagyon örülök ennek, mert szerintem merem állítani, nincs olyan kollégám ebben a rádióban, pedig vagyunk, vagy közel 80-an, aki nem, ne érdemelné meg. De mégis úgy gondolom, hogy egy olyan kollégánk kapta meg ezt a díjat, aki amikor bejött először ide ebbe a e, rádióba, úgy gondolom, hogy akkor is sokak számára nagyon szimpatikus volt az a könnyed szellemesség, amivel megközelítette a kérdéseket, de az évek során kiderült, hogy a könnyed szellemesség mellett e, Hát valódi mélysége is van Gratulálok gratulálom ennek a... Péternek. Ennek a kedves kollégának, azaz Parakovás Imrén. Ó, oh, ó, oh, de megle... A... Mi tartott eddig? Ó, oh, gratulálok. Ne Szakmadíjat ne, nem Parakovás. Csak közönség. Ez az közönség. nem segíthetlen, A közönségdíj. Közönség. A közönségdíj. Közönség Fölállok. Ó, most helyszíni mara, közvetítést adunk nem, a Q rádió stúdiójából, önök nem látják mélyen, amit Karakovás e, Imre a könnyei Nagyon szépen köszönöm önöknek, van. igazából télnek, hogy azért hát már hamarabb is eszükbe juthattam volna, de mindegy. Köszönöm tényleg megható. E, ez miből van ez a zebra, csak kérdezem. A zebrából miből van ez a zebra? Borsan. Ezeket a Hardimihály lőtte egyébként direkt erre az alkalomra, annak idején. Elment, Nem, ezek azok a zebrák, amelyek ő. el tudtak ugrani. Igen. A kuskogói. Tapsoljuk meg őket. Igen. Istenem, hát. Csodálatos pillanatok ezek. Én most a háttérés szóval megköszöntöm. Néz... hogy, hogy ja. mi volt a titok. A, De... Hát a titok az volt. Ugye hát én kijelentettem, hogy semmilyen állami kitüntetés nem vagyok hajlandó átvenni 5 millió alatt, úgyhogy... Ez, de ez, ez egy csodálatos érzés mert hogy azt hittem egyrészt, hogy aranyból lesz az Evra de így sokkal jobb, tehát az a béna lett volna és hát valóban hát az önök szeretete az egyetlen, ami itt tart engem ennél a rádión, hát nyilván a fizetés nem annyi úgyhogy hát köszönöm így tovább, tovább. nagyon kedves, jó, köszönöm jó, igen. Jön napatok is? Jön Itt vagyok. Mind, mindig, mindig Hoztam egy másik zebrát, amit szakmai zebra kívunk, hívunk. Ja, ez másol is jár, vagy csak ez a ennyi, a egy. Ennyi, mit Szerinted mivel jár. Hát azt hittem, hogy megint jól, megkapom a, a, a fizetés. Tisztelet, megkapja a fizetést, kiteheti a polc. Kiteheti tisztelet, a polc. Mint a velük, a szakmai. Vizualizáltátok, hogy ez egy ilyen élet, egyszerűs. Tetre és zebra. Annyira jó volt ez a film, amiben tudod, egy zebrából csinálnak egy ilyen Ja, igen, igen, igen, igen, igen. igen. Az igen, a, a kedvencem Technikailag és a, a szakmai díjat, az, az, az, az, az mi az, hogy zsűri volt? Nem. Hat fő zsűri döntött Hat, el. Azok. Arató András, Aha, Berec az. Anna, Nóza, Maria, Hardi Mihály, Stokri és Pataki Gábor. Igen. Na most sejtetném, hogy kiről van szó. Igen. Az idei győztesünk heti 8-10 órát hallható a rádióban. Ö, mégis megúhatatlan, ugye? Igen, eddig jó. Bródi János. Szinte minden műfajban kipróbálta magát a írháttér műsoroktól, az interaktív beszélgetős műsorokon keresztül, egészen az ismeret terjesztő műsorokig. Mindenhol please, please. Igen, Közelítsünk egy kicsit. Egy, napok, egy napokban elhangzott beszélgetésben azt mondta, hogy az újságíró szakmában, mint a többiben is általában három szint van, a rutinosak, az iparosok és a művészek. Szerintem ő művész. Este gyors, hetes stúdió, megbeszéljük. Reggeli gyors, szabadság elszállás. A pubiadón háromszor. Tudtam, hogy hallgatnom kéne a Szénási Sándor. Én a helyi díj. Évre. Itt a mikrofon. Fállj egy Adom át neked! Köszönöm! Valaki fényképezze már! Csinálunk, felállunk és Putyin beállunk. Putyin, az van, hogy a mengele törpéje Putyinra mászott. Hát nagyon szépen köszönöm. Én pillanat beállok no. mellé, dient ilyen. Beszélj, hogy nekem ne kelljen, mert megvagyok. Felmerik a sírko, nem kérdés, tudod. hogy akkor tűn átom többiekre mérthani szükség, de mindegy <laughs> egy, egy előre így. így igen, én, én, én is érzem, hogy mondjá, inkább, inkább fekete lesz a kép, amit készítek rólatok. Nagyon jól néztek ki. Csak Igen. mondom, mert ez nem látszódik, de hogy az az látszódik. a két büszke a videó, győztes egymás mellett áll és nézegeti, Igen, kövér kövérzebráinkat. Pagzatjuk a zebráinkat, de, Igen. de nem folytatjuk tovább. Igen. Jaj, jaj, jól van a zebrákt, És uh... hát köszönünk és gratulálunk uh, Szénási Sándorba. Köszönöm szépen. Tudjátok, nem, miért maradt le Afrika kontinensek versenyében? Amiatt, hogy... Uh, a lovak a bögölcsípések miatt egyszerűen nem, nem terjedhettek el az afrikai kontinensen igazán, a zebrát pedig a valóságban nem lehet befogni használatlanul. Hát, hát, és, és, és a teherautót meg csak nemrég találtam. És fel. azt tudod, hogy a, hogy a zebrák akkor miért van csík? Pont emiatt egyébként vizuálisan megzavarja a bőgőt leszállás közben. Hát a bőgött meg az oroszlánt? Oroszlán az, hát az a kevés repülő oroszlán. Igen. De hogy igazából szerintem azért van, hogy ilyen nagyon beállva, ilyen nagyon jól érezzék magukat az afrikaiak, amikor De ilyen mert sok ízék lenne. Egyébként a zebra az ez meg az az a szót a téjazottnak. E, most evedjük, az egyiktől megyük ah, el, mi? és a másnak adjuk a -e vissza. Uh, addig volt jó, még nem kellett beszélnem, mondom egy kicsit, vagyok hatva, és így nehéz. És hát nem is nagyon tudom eldönteni, hogy miről beszéljek erről a derékállatról itt a kezemben, a zebráról. Ami persze ugye nem zebra, hanem a Újságíró szabadságnak, a szólásszabadságnak egy ilyen nagyon jelentős szimbóluma. Kaptam már hasonló díjat? Ezebrát soha. Nem, nem, nem, nem <gül> bár, de az ebrához hasonlít a lóíró. Ja, hát, nagyon ilyen, régen, nagyon régen, a policeremlék diát A policeremlék kaptam, igen. Ö meg ahol régen a Magyar Rádióban voltak ilyen nívódiak, meg a televízióban is. Én annyit szeretnék elmondani a, a színessel kapcsolatban, hogy nekem az tényleg komoly megtiszteltetés, hogy kamaszként, az a, meg így fiatalként, amikor így még a közrádiót hallgatni lehetett, hogy azt, a hallgattam, hallgattam, most meg itt vagyok vele egy rádióban, ezt halálkomolyan mondom. Há, igen, az igen az én az is, a... is minden vasárnap viszont hallgattam. Mm, mindig bizonyán. a gondolat élet. Gondolat, és szívesen mindig váltották egymást. Hol, igen, az egyik az, Ez a Miklós a kollégámra. Igen. Egy éve hat meg. E, hát nem tudom, fiúk, az a érdekes, hogy a gondolatja ma is megvan. Igen. Hogy a 9-10-ben, mikor eltávolítottak bennünket a rádióból, akkor utána azt gondoltam, hogy jönnek az új hősök, az új tehetségek, hát onnan, onnan, onnan. És akkor hát megcsinálják a saját műsoraikat, most egy műsornak a címét nem változtatták meg, Hú. beleültek a kézbe. És ez azért annyira sokat mondó nekem, hogy, hogy úgy, az ellenségből próbálnak megélni, vagy abból, amit az ellenség, vagy ellenfelük megteremtett korábban. És hát ugye az egész Bölcs István nevéhez mert ő kezdte el azt a műsort. És mi van most benne vagyunk? Szoktad haladni? Nem, nem szoktam. Az arra, az hogy az az szó. Szó. Szerintem kíros. Ennyi világ az embernek jó. legyen. Jó. jó. jó. Ugye itt, amikor mondta a, a Pataki, hogy, hogy miért kaptad ezt meg, tehát hogy iszonyatosan sokat vagy a rádióban, reggel délben, este délben nem vagy, péntek este a Szabadság a, a Trianon háromszor... nem túl sok. A, a világra nem, nem, nem, nem, nem, sőt, az kellene, hogy, hogy még több színás legyen a, a, a klub rádióban hogy, hogy melyik a kedvenced ezek közül? Oh. Hát erre szerintem, erre azt kell mondani, hogy amelyik sikeres. Már bocsánat, hogy ilyen piacérzékeny dolgot mondok, de hát az ember nem magának csinál műsort. Mert ugye mi szakmánkban mégsem vagyunk írók, meg filmművészek, meg hallhatatlan költők. Uh -huh. Nekünk, ami árut előállítunk, azt el kell adni azonnal, mert megromlik. És hát a szabadságávtársak volt a legsikeresebb ebben az évben, tehát, uh -huh. tehát az, meg hát ugye az a öröm, hogy ez megjelent könyv alakban most. Szabadat ne felejtsd! Azt csak nem akartam a, a, az Instagramon kérdezni, ahol láttam a, a borítóját, hogy a György, és három hék van rajta. Három rendőr, a Műnik Ferenc utcában áll Krassó György és belenéz a kamerába, hogy, hogy a egyszer és a könyvben Krassó György neve? Nem. Nem, nem, ez, nekem ez egy elképes dolog, ugye, arról szól, hogy ott állnak a rendőrök, a akkor nevezte át a Ferenc Ferencicát a korábbi nevére, és akkor, még, igen. és akkor még állt a rezsim, mondjuk, igen. hát nagyon ilyen rogyantan, de állt. És És arról van szó, hogy egy fehér inges ember, aki megcsinálta ezt a bulit, elfordul a rendőröktől, akik ilyen sötét kék ingekben vannak, mm -hmm. ugye fekete-fehér a kép, és elindul felét. És úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon, nagyon szimbolikus kép. Az ellépés és az elindulás valahova, mint a ő mondanál, hogy na, szabadságjavtások. Ugye ez egy régi kommunista köszöntés Igen. volt. De magában a rádiósorozatban volt a Rassó pártnak az elnök helyett. Igen, igen, igen, igen. A, a, milyen József, milyen eszembe a neve. Igen, nem is volt érdektelen, és a többi több jó beszélgetés volt. Bocsánat, elnézést, a kiadó sajnos agaszkodott ahhoz, hát legalábbis régebben, hogy ez ne legyen egy nagyon vaskos kötet. Aha. De úgy látom, hogy bánták aztán, mert legutóbb mondta ki az a igazgató, hogy hát lehetne egy második kötet, de ennek én mások nem láttam, szerintén szólva. Van hát ebben még anyag egyébként gondolod? most. Én, hát igen. Azon gondolkoztam, hát hogy... De a... ha van anyag, akkor az elsőnek el kell még mennie. Igen. Egyébként igen. És e. ugye nagyon nehéz körülmények vannak, nincs könyvfét, nincs budai Há. könyvfét, semmi nincs. Mm -hmm. az, az, hogy melyik a az ugye persze az egy, az egy olyan kérdés, lehet, de melyik a kedvenc szerkesztőd. <gül> viszont nincsenek szuicid ah. hajlamai, úgyhogy nem mondok ilyet hát, hát. Pedig, hát akkor köszönjük szépen és gratulálunk köszönjük. közben itt van velünk Najman Gábor, ő volt a tavai lélekben, lélekben. Köszönjük, köszönjük szépen, gratulálunk szépen, szépen, az aranyzebra. Itt van-e Naimond Gábor? vagy itt van Naimond Gábor. itt vagyok. Ja jó, vagyok. vagy hogy csöndbe vagy itt, annak sok értelme a rádióban, tudod, nincsen. Ja, az milyen, amikor, hát, az amikor tehát, hogy nem sikerült másodjára, sportolók azok szeretik, mit tudom én, háromszor, négyszer legalább eh, elérni azt a sikert, és mit tudom én, 4 távon, négyszer egymás után győzni. Neked sajnos nem sikerült. Uh -huh. Hát nem. nem De nem sikerült, ne add fel. Igazatok van egyébként, ez. Egy nagy tragédia lehetne, hogyha ezt én így fognál föl, de azt hiszem, hogy, hogy hogy itt nem is az volt a cél, hogy megvédjem valaki a diát, hanem hogy kapjon még valaki. Meg úgy tudom, te ide nem is indultál, ide szépségversenyen indulsz. De indultam szépségversenyen, azt sem nyertem meg. Hau, sem. A kakas csípje meg. A kutyaitők kezében van. Ah, hát az egész pop már züllött. Te, a... te miért nem adott fel, Najman? Mit? Hát ez az, mit nem adsz föl, és miért? Mit? Mit? Ez a kérdés, hogy mit nem adsz föl? Hát én is azt kérdem, hogy mit nem adok fel. Jó, hogy miért feladsz valamit? Nem, nem adok föl. semmit, de azt nem tudom, hogy ez a kérdés volt pontosan videolatkozott, mit nem adok fel. Arra, hogy, hogy a pajtársainkat, a műsorvezető társadásunkat arról fogjuk kérdezni, hogy van -e az életükben egy olyan történet, amikor nem adták fel, és ez egy ilyen fontos, dedikált esemény volt. Csók is hát, keksz nem, a háttérben. Folyamatosan. Nem semmit sem adtam fel, tehát, hogy... Eddig tulajdonképpen nagyon kevés dolog volt, amit feladtam. Ami véget ért, azok ilyen feladás nélküli véget értek. De egy csomó helyről már is kirúgtak el a rádióból, a tévédből, stb. minden Én nem, még nem, én nem, a médiahatóság teszi a dolgát. Sakban szoktál feladni meccset? Ja, igazad van, a sakban felszoktam. Olyankor azt gondolja, hogy az ember eldönti a királyt, vagy a királynőt? Kezet nyújt? Szóval. Kezet nyújt, igen. De ott érdekes, fordítva van a sakban, mert ott a nem feladás az amatőrök és a vesztesek pályája, amikor végigjátszanak egy vesztes partit, ott a feladás az egész más értelmetnyek. Hát ez igaz. Ez igaz, de általában aki már mondjuk minimum első szinten játszik, amíg a, a mester alatt van, az már nagyjából látja, hogy egy kétlépéses mondta nem jön bele. Tényleg? Hát Aha. egy ötlépésesbe se? Az még, azt még nem tudom. Anna? Nem, nem mondanám. És akkor feláll az ember, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, köszönöm kezet, fog a, a társadal, és elhagyja a termet? Igen. Én játszottam szingultán van a port is, nagyon sok ellen. nagyon régen, 50 éve, rádi. A városligetben volt a szimultán valami május elsőjéig, vagy Áfiszmediki ünnepség keretein belül, uh -huh. és huszárforron vett. És nem mellettem végigjátszani, és akkor is ajánlott döntetlent, és döntette lett. Elfogadta, nem... hm. Elfogadta a forra? Hm. Elfogadta a döntetlent forra? Volt értelegi két gyalogja. Ja, az más. Igen, más. Tehát, még meg is jelentte volna. Igen, igen. És uh, olyan híres az ötödik semességben, akkor kezdtem riporterkedni. Te csodagyerek volt, voltál? Ki? Hogy? Te csodagyerek voltál? Az... Csodagyerek voltam, 70-9-ben volt, és uh, a nép akkori képes sport, képes riportot jövölt erről az aktustól. Hmm. És olyan büszke voltam, erre, mert meg volt egy darab csodottál a közösködéseknél eltűnt. Ó, igen, igen. És hát sok siker, ugye, az ez volt a seért. Hát nem. Fogadtál volna magadon? Nem egyébként. egyébként igen. Nem, az a sikeroorientáltság meg, néha megöli a, magát a művet. Te jelentkezel a, a hallgatói kvízre? Nem. Az, a hallgatói kvíz az mindjárt lesz, és a 387-8452-es, illetve a 387-8453-as telefonon lehet jelentkezni. És akkor meg kell tud megmondani például, hogy mi a Naiman kedvenc színe. Nem. Hát ha megmondanád, akkor érted akkor. Már nem lenne olyan a feladvány. Igen. Az acél. Hát, igen. Ez igaz. Acél, így hát akkor semmiképpen ne ad föl. Nem adom. Jó. Köszönjük szépen, Najman, szia! Sziasztok! Sia, szia, szia! szia. Itt most volt valami kis visszhang, tehát saját magunkat hallottuk vissza, de közben megérkezett a stúdióba Kovács Veronika, Mint ahogy Parakovács elmondta, azon nevet Kovács Veronika, nem tudom, hogy lehet-e látni a, a Facebookos közvetítésen, hogy Huan bejött egy Putin állarcba, és... Hát azért, jop, azért az a Putin egy... jött volna be egy Huan állarcba, azt, azt rüváj! Mert ugye az lássuk, hogy ez Szóval. Szeretném, szeretném fejlni a hallgatók figyelmét arra, hogy ezt most, most érzékeltő nagyon a nagy különbség férfiak és nők között. Tehát az, ahogy Kovács Veronika most eljött, visz tudta, hogy kép is lesz, meg mi, hogy ugyanúgy beestünk ide, ahogy szoktunk. Ő pedig, hát lássuk be azért, ő abszolút, tehát ő megdolgozott a pénzért, mi meg ilyen slamposan? -e? És annyira szép <tos> maszkja van egyébként a Kovács Veronikának, ami most nincs rajta, bizony. egy ilyen nagyon szép matyó, matyó, Jó, ez. Matyó. De jó, Kalocsai igen. egyébként. Kalocsai, de... Egy igen. kicsit olyan. Tehát ebben ebbe lehet vidéki takarék rabolni, mert a városban azért más más körülményekkel tudját de, de, de ott igen a porácsukra. jöttem jó. vidékről jöttem, egyébként 60 jöttem ma. Na mi volt ott? 60. Szexánd. szüret és ezt a tök jó haját is szexárdon oh, kaptam, képzeljétek el. De mit szüreteltek? Szülőt. Ja, hogy ez klasszikus szüret. Jaha, igen, igen, klasszikus szüretett, olyan oh. szülőt, amiből aztán később bort lesz. Mi Én taksonyban voltam. És felottad <gül> Hát, nem mesélném el a részleteket, de át, átbeszéltük a soros tervet áttörgettük. Szóval, kezdedik a kvíz azon hallgatóink kedvéért, akik most először vannak Szörp Szugada Fesztiválon, és itt vannak a házi Miről is szól ez a kvíz? Hát, most tulajdonképpen még azért várjuk a játékosok jelentkezését. Aha. Ez a kvíz, ennek nagyon egyszerű lesz a szabálya, kérdést fogok feltenni, egy kérdéseket fogok feltenni, és a kérdésekre helyes választ kell adni. Azért a könnyítés képpen minden kérdés után mondok három lehetséges lehetőséget, majd azok közül kell kiválasztani a helyes választ. Most annyiban megbonyolítottam egy picit ezt a dolgot, hogy van öt témakörünk. A sport, az irodalom, a történelem, a bulvár és a zene. A hallgatóknak választani kell egy témakört, Ebben kapnak egy kérdést, ha erre tudják a választ, akkor választhatnak még egy témakört, de, de akár ki is szállhatnak egy kisebb ajándékcsomaggal. Ha de második lesznek? kérdésre igen. is tudják a választ, akkor egy nagyobb acska ajándékcsomaggal szállnak ki, és ha még egy kérdést megkockáztatnak egy újabb témakörből, akkor pedig egy egész szép kis ajándékcsomag lehet a jutalmuk. Ez igen. Mindenféle klubrádiós relikviákkal. Tehát ebben várom. Azért megígérem, még a nehéz kérdések sem lesznek olyan nagyon nehezek, és egy picit azért ezeket a kategóriákat tesik, úgy gondolni, hogy nem azt fogom megkérdezni, hogy mondjuk, nem tudom én, ki a sportkérdések között, ki az idei snooker világbajnokságon a döntőt, hanem ennél azért kicsit specifikusabb kérdések lesznek. De ez most nehéz kérdés lett volna, ezt földözhet, vagy... A neked Para, vagy biztos a nem mert a beszél, vagy, vagy ne. Ahogy, ahogy, ahogy kinek, kinek mi a nehéz kérdés? Tehát ugye sorolja fel az emberi testben lévő csontokat, ez ugye egy orvos értemistának éppen megoldható feladat. Csak mondom, Szóval, szóval, hogyha lesz majd játékos, akkor játszunk. És már itt is van az első játékos, egyébként a többit is biztatom, 387 8452, 387 8453, és megadjuk a szót a az első hallgatónak, játékosnak, a Kovács emberni a szólítja őt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tagáni Ágnes, vagyok, és jó napot kívánok, kedves Ágnes! Tehát akkor van öt témakörünk, a sport, az irodalom, a történelem, a bulvár és a zene. Melyik kérdés, melyik témakörből tegyem fel az első kérdést? Sport, egy könnyű sport. Jó egy könnyű sport. Mi a címe a Klubrádió sport magazinjának, ami ked délutánonként jelentkezik. Hosszabbítás, sportklub, vagy hajrá? Hosszabbítás, azt hiszem. Fantasztikus! Úgyhogy egy kis ajándékcsomagot már meg is nyert, hogyha gondolja, akkor mehet tovább is. <gül> Köszönöm itt egy, szépen van itt egy Köszönöm én. az Ezek a témakörök. Még van irodalom történelem bulvár és zene. Történelem. A történelem az azért tudni kell, hogy ez klubrádiós történelem, tehát olyan kérdéseket fogok a történelem kategóriájában feltenni, ami a klubrádió történelmével kapcsolatos. Az ön az, hogy hány vidéki frekvenciát vettek el a klubrádiótól 2010 óta. Egyet sem, 12-t vagy 42-t? Hát szerintem 42. Nem, nem, nem, nem. Szerintem egy kicsit azért gondolját, a 42 ö, frekvenc, vidéki frekvencia ez az azért nagyon sok lenne. Nincs annyi. De akkor ezek szerint egy, egy választ már is ki tudod zárni, vagy egy lehetőséget. 12-t mondok, mert biztos, hogy elvettek egy csomót, és az előtt mindent hallottam a klután. Egészen pontosan így van, 12 vidéki frekvenciánkat veszítettük el. Szerintem most ne tapsoljunk, mert ennél sokkal szomorúbb. Hát igen, meg segítséggel is, úgyhogy ez No, és el akkor megy -e tovább, feltegyem -e a harmadik kérdést? Hát, ugyanez a témakörökből legyen zene, zene, valamilyen zene kérdés. Nem lesz ez olyan nagyon bonyolult ez a zene kérdés. Hogy hívják a Klubrádió zenei szerkesztőjét? Göszei Zsuzsa, Kun Zsuzsa, Zsuzsa, Zsuzsa, Zsuzsa vagy Barna Zsuzsának Zsuzsa? Hívják. Tessék? Göszei Zsuzsának. Hívják. Igen! <laughs> Nagyon szépen köszönjük a helyes válaszokat, visszakapcsoljuk önt a kollégánkhoz, Ricsovics Kingához, és vele megbeszélik majd a részleteket, hogy hogyan tud eljutni, vagy hogyan tud ön eljönni hozzánk ezért a nyereményért. Köszönjük szépen! Nem tudom, van Én pont nem látok rá azokra a monitorokra, ami azt jelzi, hogy van-e hallgató, vagy én nincs mondom, hallgató. Kisan csöng a telefon, ami vagy arról szól, hogy az emberek játékosnak jelentkeznek, vagy arról, hogy mi ez az egész, ami most történik, és jobban szerették volna a pancna Miklóst hallgatni, de hát sajnos azok bebukták a hallgatót. Mert hogy ilyen sze nagyon szeretik a műsorodat. Igen, ilyenkor, mármint én nem nekem a pancna ilyenkor szoktak felébredni a hallgatói, és uh, hallgatják. És az elmondani, adót. hogy hogyan álltak sorba banánért jön álltak sorba banánért. Most azt írja a Dániel. Annyira drukkoltam, Dániel, hogy te, te kapjad a, a, a, a díjat, legalább a szakmait, vagy a közönséget, és mindenkinek mondtam, hogy, hogy a kemény szavazunk, szavaznak, de hát na mindegy. Pedig Daniel jobban senki sem e, fényesítgeti a potmétereket, és hagyja e, és be a hangot. Mindegy. Szóval a következő játékos szólítja, szólítja, Kovács Emberonika. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Adrien vagyok. Jó napot kedves Adrián. Akkor a szabályok ugye röviden öt témakörünk van. Az öt témakörből kell egy egy kérdést válaszolni, pontosabban, ameddig játszani akar. A, a kérdések elvileg egyre nehezednek, de mint az előbb kiderült gyakorlatilag az a nehéz kérdés, amire nem tudjuk a választ. Hogyha az első kérdésnél kiszáll, akkor egy kisebb, hogyha a másodiknál egy közepes, hogyha a harmadiknál, akkor egy nagyobb klubrádiós ajándékokból összeállított ajándékcsomag lehet a jutalma. Mi legyen az első témakör? Irodalom. Irodalom. Mi volt Bolgár György 2003-ban megjelent regényének a címe? Csók, szerelem vagy vágy? Vágy. Vágy bizony. Nagyon szépen köszönjük. Megjegyzem egyébként, akár Nagyon a másik kettő volt. is lehetett volna, igen. És hát ugye ez egy híres könyv volt, mert emiatt aztán a erre szakosodott bértolnokok gyorsan rá is ugrottak Bolgár György kollégánkra. Hát ezt azért a bértolnokok nevében kikérném. Tehát nem azért ugrottak rá, mert, mert bértolnokok, hanem azért, mert egy kicsit megleptőket őket. Az a fajta szókimondás, az a fajta ábrázolás, amit Bolgár van a könyvben megvalósított. Tehát egyet nem, tehát Elfogadom, hogy igazad akkor mi legyen a második témakor? Az egyáltalán az -e? -e? Tudtam, hogy a az másik az az ötfej no, ez, <gül> ez az egyik kérdés. De most ezt nem biztos, hogy fogom tudni. De nem olyan bonyolult nem. ez. Kivezeti hétfőn kora délután az Opera Klub című műsort. Ábetler András, Parakovács Igen. Imre, vagy Herskovics Eszter? András. Így van, nagyon szépen köszönjük. Egyébként ez egy remek műsor, és nagyon. én nagyon örülök, hogy a klubrádiónak van olyan műsor, amiben az Opera is helyt kap. Nem tudom én, hogy van ezzel most le is adunk egy operát. Most egy rögtön egy operát le is adunk. Menjünk-e tovább a harmadik kérdésem? Nem, tovább, csak én tudom, hogy mit választok. Hát van még bulvár, van még... Igen, lát, uh... Sport esetleg? Nem, ha nem. Értem. De, nem? vállalja már be. Dehogy is nem, minden maga asztala. Legyen megint egy irodalom. Ugyanazt a kategóriát nem választhatja De, még egyszer. Hát, legyen bulvár. Jó, rendben. Mi a, külön, mi a különlegessége Pálinkás Szűcs Robert kollégánk műsorvezetésének? Az, hogy állva vezeti a műsort? Az, hogy mindig felveszi a műsorait és utólag visszahallgatja? Vagy, hogy a saját mikrofonját hozza be a stúdióba és csak abba hajlandó beszélni? Szerintem a ház, vagy a saját mikrofonját hozza Nem. be? Nem. Vagy állva. Szerintem, szerintem most kukkancson rá a Facebookra, mert egy picit segít nekünk a huan, hogy vajon mi lehet a helyes válasz. Hala, jó, rendben van. <gül> hogy álva vezet. Persze, hogy tudom, az, hogy álva vezeti. Úgy mindig dokkjuk Igen, ez így van. Egészen elképesztő volt, Robi, ez egy augusztus 20-a műsor volt, amikor te négy vagy hat órán keresztül álva vezettél műsort. Tehát valami egészen maratoni műsort húztál le úgy, hogy egyszer sem ültél leközben. Nem tudom, mert. Vagy vagy május 1-e, vagy augusztus 20 a de valamilyen ünnepi módon. Vagy, vagy január 1-e volt, igen, időnként előfordul. Adrián, köszönjük szépen vissza a gratulálunk, gratulálunk természetesen, és akkor beszéljen meg vele, hogy hogyan tud bejönni a nyereményért. Köszönöm szépen, és további szép délután. János. Nagyon igen. szépen köszönjük. És már is itt a következő játékos. De jó nekünk. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok dobákkal, is vagyunk. Kedves Lajos, melyik témakör legyen az első? Legyen a sport. Legyen a sport. Van ugye a klub rádiónak egy sporthírek műsorszáma, ez déle, reggelenként, délelőttönként szokott jelentkezni. Hogy kezdődik ez a szignál, ami a. ezt bevezeti? Egy kicsi mozgás, vagy gól, vagy felkészülni, vigyáz, kész? Felkészülni, vigyáz, kész. Igen, lehet abszolút. Egy ez nem volt kényi, Én nem tudtam volna, elárulom. Tehát szégyellem magam gondolkodnom kellett, és úgyse tudtam. És mi legyen a következő kategória, ha egyáltalán úgy gondolja, hogy megy tömint? Mi van a sport, búrvát, irodalom és? Zene. Zene. Hát nem is tudom. Legyen a zene. Zene. Azt lehet tudni, hogy ami mi Barna Zsuzsa kolléganőnk énekel. Vajon mi lehet a kedvenc műfaja? Jazz? mulatos Vagy rap? Még ha nem is biztos, a dolgában szerintem akkor is könnyű lesz kikövetkeztetni ebből a három műfajból. Egyébként, hogyha már itt volt, talán a Zsán már fel is lé... Nem, az egyik műsorunkban már hallhatott is róla. Tehát egy az egyik műsorunknak ő szereplője volt, és akkor megcsillogtatta a tudását is. Tehát mulatos. Mulatos, vagy jazz. Vagy jazz, igen. Hát a jazz, az kizárom. És akkor a másik kettő közül kell választanom? Gondolja, hogy a a mulatós zenét kedvelni? Látott már, hogy nem, nem, nem, nem mit gondoltam először is, csak uh, méghez? Tehát nem legyen rep? Nem, nem, nem, nem. nem. Psz, nem. Jazz. Psz. Biztos hát akkor benne? Akkor Gondolja újra. Kizártam, jazz. Jazz mulatos vagy rep? Igen. Hát akkor. Amit nem akartam, elvesztenek hogy jazz. Persze, hogy a jazz. Köszönjük szépen. Képzelje, csak más jelenzik. Nem is van a jazzben, és akkor arra gondoltam, hogy... Nem. Éjjelzik. Egyébként Zsuzsa ezen kívül még francia anzonokat is énekel, de egyébként gyönyörűen énekli a jazz is. Összekovácsolva, Dixirin, Jó. Na és akkor nem tudom, hogy eliesztettük-e, vagy megpróbáljuk Legyen megpróbálja egy bulvár or, hogy... még a végén? Legyen egy bulvár még a végén? Ez egy kutya volt. Igen. Fel Igen. A... A kollégáknak Parakovács Imrének elég sok foglalkozása volt azelőtt, hogy rádiós műsorvezető lett belőle. Mondok, hármat, amelyik közül az egyik ténylegesen volt. Börtönőr, plakátragasztó vagy óvóbácsi? Melyikre oh, tipp el? Melyik van, lehetett? El nem könnyű, ez igaz. Hát, próbáljuk meg kizárni. Tehát ha, ha volt para börtönben, akkor biztos, hogy nem őrként volt ott. <gül> <gül> Figyelj, szerintem pillanatokon belül berohan, hogy ezt hogy gondolod. Hallottunk-e arról, hogy, hogy milyen borzalmas dolgok történtek egy óvodában? Para, te, Nem, róla, nem, szól? nem. A plakátragasztáson de. hallottam, de akkor az lesz helyes válasz. Köszönöm szépen. Igen, tényleg a plakátragasztó. Para, para voltál te voltál a kérdés, hogy voltál plakátragasztó. És voltam? Voltál. Voltam. <laughs> voltam. Akkor nagyon szépen köszönjük, gratulálunk, én és én is, a is visszakapcsoljuk Ricsovics Kingához. Te mikrofonba para a mikrofomba. volt, egy Zeller rágtam Jajjaj. el, és, <síthat> még... és beragasztottad a nikotintapaszodat. De, de most ti kvízeltek, nem? Igen, mi most Jó, de, Jó, azt, az. A... Hát azért nem jöttem be át szerénységből, ha mégis én meg a kérdés, ne legyek én itt. Én is voltam kérdés, és mindegy, tehát a... leszek még kérdések, hogy visszamegyek. Vissza a Jó, következő hallgató, játékos. Jó napot kívánok, Korváth Nyolga vagyok. Kész csó jó napot kívánok, Holga! Mi legyen az első témakör? Irodalom. Irodalom. Dési János kismagyar politi kis politikus határozó, a címében szerepel egy szív. Melyik szín lehet ez? A szürke, a vörös vagy a lila? Szürke. Így van. Gratulálok, egyébként Köszönöm. úgy szól a cím, hogy a szürke 48 ámnyalat a kis magyar Köszönöm. politikus határozó. Még mi, amilőtt itt rákanyarodunk a következő kérdésre, ha egyáltalán tovább akar menni, azt azért tárulja el, hogy szeret játszani? Szeretek, igen. Csak az az igazság, hogy a után dolgozom, napközben nem igazán tudok hallgatni, úgyhogy marad a hétvége, meg esetleg éjszaka visszahallgatni. Van kedvenc műsora esetleg a Klubrádiós műsorok közül? Hát a kunzsuzsa hát őt nagyon szeretem. Parakomács is, most nem azért, mert ott van. Most éppen nincs így, mert megint kimenzerrel szállgat rá. humorom van. Úgyhogy, én nagyon szoktam élvezni. Rendben, akkor esetleg, ha szeretne tovább menni, akkor mondja a második kategóriát. Legyen a zene. Zene. kivezette korábban a Partitúra Nélkül című műsort. Bálint Judit, Sugár vagy Gerendai barságnes. Ez hát, Talán a Ezt azért érdemes átgondolni, ugye a Gerendai Barsági kolléganőnk is egy elég jolly Joker figura irodalom, itt. Irodalom, igen. Irodalom az foglalkozik, így van. Uh, Sugár Így van a sugárági. Ez is egy nagyon jó kis műsor volt egyébként, Igen. operával és operettekkel is foglalkozott, és mesélt nagyon sok érdekes dolgot különböző zeneszerzőkről, különböző zeneművekről. Érdemes esetleg, hogyha még lehet, akkor visszahallgatni. Most kicsit elbizonyítanat, hogy fent van ez az archívumban. Igen, mert, mert én körülbelül két éve hallgatom egyébként csak önöket, tehát a tíz évből két év van. Az... Húsz évből két év? De mit csinált előtte, ne haragudjon? Uh... Már mint mire gondol? Hát amikor nem klubrádiót hallgatott. Hát régen annom még szót is, Aha. most többek közt. Meg igazándi volt, tehát kereskedelmi rádiókat. Jö. Már így. Meg hát dolgoztam. Értem, tehát. értem. Jó, jó, jó. Nem baj. No, no, legkevesebb 8 órában. Következő... Uh... És mi legyen az utolsó uh, uh, kategória? Az uh, vár... Legyen a bulvár. Legyen a bulvár. Egyébként nekem a bulvár kérdések a kedvenceim, mert legalább egy csomó mindent meg lehet tudni a, a Arról, kollégákról. Para, hogy para börtönben hát, volt. Hát, volt. voltam -e börtönben. Nem, nem, Igen. nem. Hát, Selmeci János kollégánkkal kapcsolatos a kérdés, Nem voltam. tudom, hogy ismeri-e a Jánost. Hát annyira Nem. Hát akkor lehet, hogy ez egy picit nehéz kérdés lesz, de majd igyekszem segíteni. A hölgyek azon kisebb csoportját alkotja, akik, akik nem ismerik. ismerik igen. Janinak vannak tetoválásai, és az egyik karján egy különleges tetoválás van. Vajon mit, vagy kit tetováltatott magára a boci becenevű kollégánk, a ja. nagyszüleit, a kutyáját, vagy a gyerekeit? Mit gondol? Gyerekeit. A gyerekei. A, a Jani nagyon fiatal még. Ja. Igen. Tehát valószínűleg, hogyha vannak gyerekei. Azokról nem tud. Igen, <sínt> <gül> <gül> <Zá>, nem, <gül> nem volt két. <gül> Viszont ő eléggé elfoglalt, igen, eléggé és nincs és... <gül> Nagyon gondolkozzon, nagyon gondolkozzon. Nagyon komolyan a testvámon a lábán. A nagyszülei. A Egyébként a nagyszülei olyan szempontból igen. nagyon híresek, hogy mi például rengeteget hallunk róluk itt a szerkesztőségben, és a Facebookon is sokszor előkerülnek. Nagyon jó fej, nagypapája van, amúgy. Alapját ennek egyébként ismeri, nem? Iván, az egyik kezemben eldugtam egy üvegot, ha melyikbe. Megisszuk a jobb gondolkoz Szivál, igen. Nagyon igen. szépen köszönjük a helyes válaszokat meg, hogy játszott velünk, gratulálunk, és akkor visszakapcsoljuk Ricsovics Köszönöm, Kingához. És nagyon Köszönöm, megjött a hallgatók játszási kedve, mert úgy, úgy tudom, van még egy hallgatók a hallgatók. Kettő, kettő konkrétan. Kettő Tudunk stereóba? Két hallgatóval egyszer, Hát az egy kicsit bonyolult lenne, hogy maradjunk. Oh, Jó napot kívánok! Egy kihanyi hallgató. Megtennék, kedves hallgató, hogy egy picit lehalkítja a rádióját? Jó napot kívánok, Vermesni Ágnes vagyok, és én is szeretnék játszani. Jó, játszunk, rendben van. Azért még, mielőtt belevágunk a játékba, megkérdezhetjük, hogy honnan hallgatja a klubrádiót? Hol Budapest. hallgatja? Budapesten. Sok nagyon halkan hallom önöket. Mm -hmm. Majd kiabálunk. Mi legyen az első kategória, Ágnes? Irodalom. Irodalom. Mi a címe a Klubrádió zenés-irodalmi műsorának, amelyben hétfőn esténként költők vagy írók olvassák föl megjelenés állott előtt álló szövegeiket és hozzáhoznak egy kis zenét? Könyv mindenkinek, irodalom megzenésítve, vagy belső közlés? Belső közlés. Igen. Szokta hallgatni, taps, Szokta hallgatni ezt a műsort? Szokta hallgatni ezt a műsort? Többször már hallgattam, igen. Szerintem egy nagyon színvonalas, igen. nagyon érdekes nagyon műsor. Kellemes és nagyon érdekes. Igen. Mi legyen a második kategória, Ágnes? Egyáltalán szeretnél tovább menni? Igen, igen, ha már játszunk, játszunk. Hát próbáljuk meg a történelmet. Történelem! Ki volt az első műsorvezető, aki a Klubrádióban 2001 decemberében megszólalt? Piko András, Bódi Gergő, vagy Lampi Ágnes? Hát inkább Piko András. Hát persze, igen. hogy a Piko van, ez így van. Igen. Egyébként állítólag az volt az első szónak nem nevezhető valami, ami a Klubrádióban elhangzott, hogy ő! <gül> <Ja>. nem, <gül> Mert hogy a bandi nem, nagyon sokat töpre és akkor ezt tudod. Igen, szeretni. igen. De ez egyébként csak a gónosság, nem... Volt egy olyan tévé, amiben az első szó az volt, hogy Jézus. TV3-nak volt, amikor elindult a TV3, akkor annyira meglepődött a műsorvezetőnő, hogy adásba került, azt mondta, hogy Jézus. <gül> Igen. Én ott egy gazdasági magazin szerkesztője voltam. Azóta se értem, hogyan. <gül> És mi legyen a harmadik kategóriágnes? És legyen egy bulvár. Legyen egy bulvár. Na, akkor ez egy viszonylag nehéz bulvárkérdés lesz, de azért szerintem kikövetkeztethető. Hány éve él házasságban Bolgár György? 10, 23 24. vagy 46? Nem hallotta a válaszokat, elmondja még egyszer Veronika. 10, 23 vagy 46? 46. Igen. Igen. Azért szerintem... Kézzel van a parát, ez. <gül> a parát még <igen>, egy <gül> kicsit elbúcsúzza az ember. Hát sem, bármikor tudok válaszolni rá. Hát ez nem csak a kortól függ. Hát így van. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk játszott, visszaadjuk ön Ricsovics Kingának. Kész, jó. További kellemes vasárnap délutánt kívánunk, és szólítjuk a következő A hallgatót. legutolsó és következő hallgatót, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Igen. Igen, vagyok. Imre jól hallottam? Igen. Keszthelyi. Jaj, de jó. Örülök önnek. Mármint oda való, hanem az a vezetékneve? Igen, igen. A én, ha jól emlékszem, akkor ön játszott régebben, amikor még, még sugárágnes csinált itt kvízt a klubrádióban, akkor is velünk áldóra. játszott. Igen. Úgyhogy szerintem ön tapasztalt játékos, úgyhogy nem is húzom az időt, mondja gyorsan az első kategóriát. Történelmet választanám. Történelem. Melyik volt korábban a Klubrádió műsora? A 6-os, a 8-as, vagy a 12-es? Mi van? Volt, -e Mi? Egy, volt valamelyik a három közül egy olyan cím, ami a Klubrádióban volt benne. Biz nem, nem, nem Igen, volt hogy ilyen. vagy 6-os, vagy 8-as, vagy 12-es, de bizony volt. Annyit segítek, hogy 2010 tájéken. 5-ös. 5-ös az van. Igen, Ajj. és 7-es stúdió is van, de még egy szám Ajjaj. szerepelt a Klubrádió műsoraiban. Ajaj. Aj. a, a hatosra Persze, hogy a hatos, igen. Persze, hogy a hatos, ez szám. Hát igen, persze, de, de hogy volt az a műsor. Így, ez volt a szíma, hogy hatos volt benne. Különböző műsorvezetők, és ez kora esténként volt például. Látom, még te sem emlékszel rá. Nem, az egy másik műsorvezető, aki mindenre emlékszik. <gül> Például a Göcei Zsuzsa az, aki mindenre emlékszik a klubrádióval kapcsolatban, hogyha ha Göcei Zsuzsát álmából felébresztjük és megkérdezzük, hogy szerdán 12 óra 30-kor mi van a klubrádióban, akkor ő megmondja. Igen. Abszolút. De hogy még beleférjen a játék a hírek előtt, gyorsan mondja a második kategóriát. Irodalom. Irodalom. Ki a szerzője a nemrég megjelent Szabadság Elvtársak 30 éves a Rendszerváltás című könyvnek? Bencsik Gyula, Fábián László vagy Szénási Sándor? Szénási Sándor. Persze, hogy a Szénási is annyi. A de ugye az azt persze, ugye? <laughs> persze, hogy a Szénási. És Címánc. mi legyen a harmadik kategória? Uh, Addig volt ugye a történelem irodalom, akkor legyen zene. Zene. Na ez viszont tényleg egy nehéz kérdés, úgyhogy itt majd lehet, hogy kell egy kis segítség. Erdész Robert, ami szignáljainknak az egyik készítője, és korábban egy együttesnek volt a tagja. Melyik ez az együttes? Az Omega, a Beatles vagy a Solaris? A Solaris. Persze, igen. De De ilyenkor mondhatom, Robi, hogy persze. É, igen. Nem, mert én azt mondtam a Nagy Bulvár. Miért? Az e, majdnem jó, meg ugye a, a Kabaré is, de a, a solárisból indultak ki ezek a zenekarok. De volt Napoléon Bulvár? Volt Bulváros. Nagyon szépen köszönjük a játékot köszönjük mindenkinek. Szépen. Igazán nagyon ügyesek és okosak voltak de. a mi hallgatóink, nem is vagyok meglepődve ezen különösebben. És hát akkor további jó műsorvezetés nektek, fiúk, sziasztok, és viszontlátásra. De ez a quiz, egy kvíz és kész, ennyi oh. volt az egész. Igen. Hát, és arról, hogy, hogy miket nyertek, akik nyertek? Klubrádiós ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak, Ez ezek olyan, igen, igen, ezek olyan holmik, amiben van, nem tudom én, póló, ha jól tudom, akkor lesz benne talán sapkai is, kulcstartó, hmm. Ilyesmi. Ta én azt hiszem, hogy talán Nyeres még is lesz benne, de ebben nem vagyok száz százalékig biztos. Nincs más választás, mint hogy, hogy megadjuk a szót. Ha nem kinek? Jaj, találkoztam az enteiből, azt hisz, hogy élőben lesz, aztán tettem róla. Nem. <gül> Jó napot kívánok! Idő van. Házis szörny Szódával elmegy. Pillancson klubrádiót. Mutassa meg, hol hallgat minket. Azzal, hogy valahova egy pillanatra felírja a ww.turádió. Fotózza le és üldje el nekünk. Irhatja vízzel krétával. Tapja ki kavicsból, száraz tésztából, rajzolja a kezére a homokba az égre. A lényeg, hogy a felirat pillanatnyi legyen. A rongálást nem szeretjük mi sem. A fotókat kögyel üzenetben a Klubrádió Facebook oldalán szeptember 27 ig A legjobbakat dicséretben és egyéb jutalmatban részesítjük. Klubrádió A szabadadó Jogunk van hozzá! Háziszörk Fesztivál Szódával elmegy! Ez a járni járde de jutni nem jut. Igen. A jobbunk van hozzá. Zen Kovácsán Veronika most átvedettem sajnánk vízvezetőként, hanem klubrádiós műsorvezetőként, és Zentai Péter élőben, élőben a vendégünk. Nem kell, majd azt csináljuk, hogy én felhetszolom a kérdésztést, és gyorsan adom. Mert a mikrofon hiányba szembenünk már. Duettet. Tehát, oh, így beleénekelünk, bárhogy mondtuk. Egyébként most jöttem el, voltam egy helyen, ahol ilyen, hát, hogy is mondjam, egyszerű munkás emberek és nem. És ez már jó. Ez már minőség, mert a múltkor hallottam a sárgul, már a kukorica szár technó változatát. Mi van? Nem utogat nekünk, hogy oda beszéljek abban a mikrofonban, amit nem használunk? De miért? Az olyan logikus lenne, komolyan mindenki, na mindegy. Szóval, hogy mit nem mondtatok fel, mondjátok, meséljétek el. Kezdjem én? igen, Azért én elég sok marhaságot csináltam életemben, de komolyan. Tehát például indultam el úgy filmmaratonon, hogy előtte egy, egy métert nem edzettem. Az teljesen normális. Igen. E, azt nem állítom, hogy végig rohantam az egészet, de mondjuk azt sem adtam föl. És indultam el úgy balaton átúszáson, hogy szintén az volt a felkészülés, hogy beleírtam a naptáramba, hogy mikor lesz. Na, az már kicsit neccesebb volt. Egészen megváltozott a gravitáció, mire kijöttem a vízből. Egészen egyszerűen nem éreztem a lábamat, tehát, hogy lépni nem tudtam kettő egészségeset. Na, de viszont amit sem adtam fel. A az volt, hogy amikor én kicsilány voltam, akkor engem elgázolt egy autóbusz. Oh, ne és mond. Ripitjára törte a jobb lábamat. Jaj, Annyira, nem, hogy egy szó. nagyon komoly műtéttel kellett össze a, a, az orvosnak a csontokat a lábamban, és utána azt mondták, hogy én nem fogok tudni járni soha többet. És tényleg úgy volt, hogy elég sokáig bottal, meg mankóval, meg ilyen eszközökkel tudták csak, tudtam csak közlekedni, járni, kellni Aztán egyszer, amikor nagyon csúfoltak az iskolában emiatt, hogy kripli vagyok, meg hogy borzasztó, ahogy kinézek, akkor elhatároztam, hogy én fogok járni. Én fogok sielni, fogok lovagolni, nem érdekel, hogy az én lába erre nem alkalmas, és nagyon sok munkám volt benne, nagyon sok edzés, nagyon sok gyógytorna, de Szerintem most mindannyian meglepődtetek, mert nem is vettétek igen. észre, hogy nekem ilyen problémám volt a múltban. Ez igen. Úgyhogy ez az én nagy nem feladásom története. Tapsoljuk meg Kovács André. Ezt nem tudtam én sem. No de. de! Mit nem adott fel Zentai Péter? Hát, igen. Polgár Györgyel az élen a Magyar Rádióban egy csoport a 70-es évek második felében azt állította, hogy én alkalmatlan vagyok a pályára, mármint a rádiós pályára, és Bolgár Györgyel az élen arra szavaztak, hogy ne hosszabbítsák meg az én szerződésemet. És én aludni nem tudtam. De ugyancsak Bolgár Györgynek köszönhetően egy nap reggel kilencre bementem a világgazdaság híreit, megfogalmazni, az egy esti 18 órakor kezdődő műsor volt, három perces híradás. Reggel kilenctől este 18 óráig egyfolytában iratta át a híreket, amiket próbáltam összehozni, Bolgár György. Uh -huh. Akkor... Végre kiadott magadból, nem az igen, a régóta Ekközben szabályosan egyszer bepisültem. Uh -huh. És a nap végére kialakult Bolgár Györgyben az a Meggyőződés, hogy még lehet belőlem valami. Azóta De is. én az alatt a 18 óráig eltelt, nem tudom hány órában, 8, meg egy 10 óra alatt, végül is úgy döntöttem szép lassan, de biztosan, hogy nem adom föl, nem adtam föl, és lám most veletek beszélhetek. Ó, oh, Istenem! Igen. Én sushi mesterről ismerem ezt a történetet, csak ott 12 év a... a, a, a... Nézd, kinek menj, én nekem, ez jutott. A másik, amiről még néhány szóban szeretnék megemlékezni, az az, hogy mit adtam föl. Oh. Egy egész élet pessimizmusát adtam föl az elmúlt hónapokban. Egész életemben, legalábbis koromban, az volt a véleményem, hogy elkerülhetetlenek a háborúk, és a világ nagyon rossz irányba megy, és minden alapom megvolt arra, hogy én pessimista dolgokat mondjak a klubrádió hallgatóinak. Uh -huh. És most először van olyan érzésem, hogy jó, jó, jól fog alakulni a világ. És ennek Egy egyetlen a lesz. Azért, mert ellentétben veletek, bolgárgyörgyel és a többiekkel, én nem autózom, hanem villamosodom, buszozom, metrózom, utazom e, vonattal, Békés megyébe, Zemplénbe, stb. Itt különös tekintettel a járványra. Különös tekintettel még a járvány idején is. Uh -huh. Emellett pedig olyan megalázó helyekre, mint Dél-Indiába, meg Kolumbiába, Németországba, tényleg, mindegyik, minden igaz, igen, amit mondok. Most igen. először igazat mondok. Igen. És meg megállapítottam, hogy amióta én élek, ilyen csodálatos 10-20 éves nemzedéke nem volt a világnak. Ez az első, amelyiknél megvan az esély, hogy nem fogható dolgok után fog hajházni, hanem az ész hatalma az, a kreativitás hatalma az, ami őket érdekli, mert beleszülettek olyanba, miért nekem harcolnom kellett, hogy utazhassam, stb. És azt látom, nem, nem, ne hogy ez, az, ez a nemzedék az. melyik? Ne rámutass, én nem, ne nem, rám nem, adjért, nem a nemzedék. Jó, mutatok a arra. Dani. A lényeg az az, most ezt ez, ez őszintén mondom határodottan és meggyőződéssel. Egy nemzedéki váltás nyomán a világ jobbá lesz, és megszabadul attól a nemzedéktől, amihez én tartozom, amelyet minden idők legreakciósabb, ugyanakkor egé legjobb egészségnek örvendő 60-70-50-60-70 életeségek 60, Tehát 70 ráduljuk megint tartom. egy generációra, hogy oldják ne, ne, ne, ne meg ne most már neki szót. Nem, ez meg ne fog oltódni magától ja, jó, az más, Köszönjük. Szépen. Nem szépen. kapok tapsot nem, hát, hát, nem érdekel nem, Most, most jaj, jaj, arra jaj, van szükség rá, rá, rá, rá, rá, csak... Igen. Arra van szükség, hogy a, aki egyet érzem tehát Péter, az mindenféleképp támogatja a rulár, mert hamarosan indul a. <síns> Igen. megfölmente a kezét. <síns> Megyünk, nem egyet. Aki okay, egyetért, Bolgálgy! Jó viszonyt alakított ki, eddig a pillanatig. Köszönjük szépen a Péternek és Kovács Veronikának, további kellemes napot, és túlélést kívánunk. Ja, nem is ezt nézem, mert rossz oldalt nézek, mert nem Lapoztom szóltok, át. hogy egy órában korábbit nézek. Mert azért, mert a azért, hagytam, értem, azért hagytam beszélni, minden hogy minden menjen oda, ahol volt, de most akkor jön a Baltezár Színház, Színháznak a csodálatos anyaga. Ha? Házi fesztivál. Szódával elmegy! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat is, Kovács Kriszta vagyok. Itt ülök a Baltazár Színházban a Baltazár Színház színészeivel. szembenül velem Medec Attila, Kovács Panka és Vörös Ferenc. A Baltazár Színház sérült, emberekkel foglalkoztató, professzionális színház leginkább down járnak ide, de a színház most már 20 éves, ugye, jól mondom. Igen. Jól mondom? Jól, mondom, jól mondom. És az itt ülők is teljesen professzionálisak. Nagyon régóta van, azt hiszem, alapítótag vagy, Fecu, ugye? 22. 22? Lesz. Azt a mindenit. Attila, te mióta vagy a színházban? 2000 óta, 20 éve. És a panka a legjobb fiatalabb tag. már 6 éve leszek a színháznál. Igen, hát amit mi együtt dolgoztunk, talán arról meséljünk, mert ugye most már csak a szép emlék, mert most nem tudunk előadást csinálni, de hát rögtön kezdem Pankával, aki játsza az Üstökös című Vörös István darabnak a női főszerepét annyira, hogy rá is íródott a darab. Panka, miért jöttél zavarba? Panka, mondjad, miért vagy zavarba? Azért ennyire azért nem nagyon szeretem a Rivalda fényt, de próbálom, próbálok hozzászokni. Mihez? A Rivalda fényhez? Hát Igen. ez nem is Rivalda fény, hiszen ez rádió. Itt a hangodat hallják. De nem akarsz megszólalni, akkor megkérdezem a partneredet Attilát, aki a szerelmedet játsza a darabban. Oh. Attila. Én a Tőszkevint játszom a darabba. Az Őstökösnek a szerelmét. És nagyon szeretem ezt a darabot, mert mindig beleélem magamat, meg meg vicces is, meg akik látták nézők, azoknak is nagyon tetszett. Csúgy, hogy örülök annak, hogy ebben a darabban szerepelhetek. Ez, ez az egyik, amit rendeztem is korábban, az örkény egypercesekből a Nézzünk bizakodva a jövőbe. Fecó elmondott, hogy milyen szerepeket játszol az egy egyperces, egyperces novellákat feldolgozó darabban? <gül> Mesélj! Ne, ne, ne, ne. Sok testhez álló feladatod Igen. van, ugye? Rengeteg van belőle. Hisz, nem is Nyisd ki szádat, te. <gül> Nyisd ki hát pedig olyan szép zász. Szám... Nyisd ki a szádat, és mesélj egy picit, hogy szereted-e játszani? Úgy tudom, szeretem, szereted. igen. És miért szereted? Hát az őr őrkény, tehát nem most így a színe, hogy általános súliba vagy iskolában. Már, már ott is szeretem az őrkény, tehát amikor tanultunk egyáltalán iskolapadokban, Értem. És mondjátok, hiányzik az, hogy most nem lesz előadás a karantén miatt, az és nem hiányzik. is volt. Nekem hiányzik nagyon. Az hiányzik, Tenden. a maga az úgymond az órák, tehát az ének óra, meg a nem a te órád, úgy általában a, a, a többi. A többi óra ének... nem hiányzik, tudjuk Fecó, mert Fecó szeret kicsit pihenni, mondjuk így az órákodi Igaz, fecóka? Nekem az őrkényből az a kedvenc renetem, amikor a nézőknek adok pogácsát, és megmérgezem őket. Hát igen, ez a végzett című egyperces, és a, mm, tele van a színpad kis pogácsa a papír darabokkal és egy tál, amit az Attila ugye a Minden sofőr, aki nem eszi meg a pogácsát, viszont viszi tovább. És a nézőket is, meg mond, a... mond el a nézőket is megethetem a pogácsával. Azt szeretem a legjobb? Nem sem Én azon Azo... én gondolkoztam egyébként a pogácsásért, hogy tudom Attila jelenetet, de én nem adom... mi... igazi pogácsa. Nem tudom, én nem, nem én lenne. Panka, te is nagyon jókat játszol az őrkényben is. <gül> ja, vannak jó párosaim főleg a fecsó, marci, ja, kiborít a marci, de, de leginkább az a kedvencem. Mondd, és hiányoznak a többiek is most a karantén alatt, hogy nem találkoztok? Hát ja. többé, kevésbé, néhányan igen. Igen, mert hát ugye ez is mint egy rendes színház, igazi társulat. Hol szeretik egymást, hol egy kicsit utálják és nagyon-nagyon sokat vannak együtt, tehát ilyen napi sok órát. Hát, amikor például próbáltuk ezt az üstököst, vagy az örkényt, hát emlékeztek, mennyit próbáltunk, mm. napi 8 órát próbáltunk. Itt voltunk a ö, Három hónapon keresztül, tehát ez egy elég húzós időszak volt. De nem adtuk fel, igaz? kibértük. megcsináltuk. Jó, csak én borultam ki egy Na miért is ki, De én... tudod! Hát én tudom, de mit akarsz ebből elmondani a hallgatóknak? Semmi különös, csak bizonyos ideig már nem bírtam, csak mert valakinek nem sikerül pontosan mondani a szövegét, mondjuk így. Igen, Vagy igen. a helyzetben. Kicsi, a kicsit türelmetlen a többiekkel, mert ő nagyon intenzíven próbál, és mindent megcsinál, minden instrukciót zseniálisan megcsinál, és ha a többiek nem úgy csinálják, akkor a panka leszúrja őket. Ugye nem tampak? szúrom le őket, hát, de hanem te szenvedsz velük, és én nem bírom, szenved. hogy pont a rendező szenved miatt. Nem. nem szúrod le őket, csak helyre rakod őket. Hát helyre rakod, igen, ez az igazság igaz. Próbálom nem, de egyébként általában valamikor se kerül, és de valami, nem mindig. Valamikor meg nem? Hát milyen az, amikor nem? Hát nem tudom, régen fordul elő. Viszont van egy dal, az a híres egy egyperces, amit Attila énekel itt a darabban, Schneider Zoltán a dalára, életi. a zsólió küri hát ezt mindenki, aki egyszer szóval már életében lesz. adott el lakást és keresett újat, ezt mindenki elénekelheti, igaz Attila? Igen. Úgyhogy ezt én most benyomom neked, és akkor te énekeld el nekünk, van egy percesét. ét Életök megközöbítását akarják kérni. Zsolió Kirítéri, ötödik emeleti, kétszobás, alkóvós. Beépített konyhabútorral al Sashegyre néző lakásomat Sürgősen, ráfizetéssel is elcserélném. Zsolió tára, tára, emeleti kétszobás alkohós Beépített konyhabútorral Felszerelt lakásra A Sashegyre néző kilátással szörp fesztivál. Szótával elmegy! Szerintem kiesett belőlem egy alkatrész. Igen, igen, tehát kiesett az aranyzebrából egy valami. Különöppet kívánunk a most ébredő kedves hallgatóknak. Bárinkás, Szűcs Róbert és. Ez a klubrádió, benne a, a házi szörp fesztivál amely 9. alkalommal lenne megrendezve, ha nem lenne most koronavírus járvány. Úgyhogy most egy ilyen stúdióban szorultunk vissza. Kovács, Imlejt, a Kovács, a Pálnikás stúdióban, az a stúdióban. A vonatós végén pedig itt van már velünk a Kovács Kriszta, a Kovács műhője, műsorvezetője. Ő készítette ezt az összeállítást. A kollégákkal arról beszélgettünk eddig, miközben gratuláltunk nekik, hogy ki mit nem adott föl. Úgyhogy Kovács Krisztától is megkérdezzük, hogy ő mit nem adott föl. Hello, Sziasztok, és köszönöm a hallgatókat is. Hát nekem egy ilyen nagy történetem van. A 2012-ben rendeztem volna a Magyar Színházban a Marivó a második váratlan szerelem című előadását, és ö, ö, bocsánat, csak itt valami duplán hallok, de itt most akkor gyorsan kinyomtam. Jól hálunk. Jó, tehát most jól hallottak. Tehát ö, rendeztem volna egy előadást, ki volt írva a szereposztás és másnap az akkori igazgató őzeáron behivatott, hogy mivel én a Kossuth téren akkor éppen valamilyen tüntetést vezettem, de hangsúlyozottan nem egy párt tüntetését, hogy én beviszem a politikát a színházba, majd közölte, hogy akkor ki vagyok rúgva ebből a produkcióból, és a produkció sem lesz. Hát én körülbelül akkor úgy jöttem el, hiába magyaráztam, hogy nem vittem be a színházba semmiféle pártpolitikát, se politikát, és úgy gondolom, hogy civil emberként meg azt csinálok, amit akarok. De hát ezt nem így gondolta, de szerintem inkább ez egy öncenzúra volt a részéről. És akkor én kijöttem a színházból, és mint akit agyonvertek, úgy jöttem haza gyalog, de akkor aludtam rá egyet, és úgy gondoltam, és úgy döntöttem, hogy én ezt a produkciót megpróbálom megcsinálni máshol. És akkor egy olyan fajta segítőkészséggel találkoztam, ami ugyanolyan meghatározó élmény volt számomra, hogy megpróbáltam. Segítséget kaptam Nagy Bálintól, a Fuga Építészeti Központ vezetőjétől, hogy ott megcsinálhatom az előadást. Segítséget kaptam azoktól a színészektől, akik első szóra igent mondtak, ez volt Nagy Kálózi Eszter, Káli Dartúr Sipos Vera, Kovács Ádám, Lengyel Ferenc. Tehát ők mind-mind rögtön igent mondtak, tudták, hogy pénzszinte alig van, de sok munka viszont van, úgyhogy nagyon-nagyon helyesen dolgoztak és nagyon intenzíven dolgoztak velem, és sok olyan októl is kaptam segítséget, akik segítettek abban, hogy átadták a saját hirdetési felületüket, ez volt Orlai Tibor például, vagy Bodor Johanna, aki gyakorlatilag gázsi nélkül jött és csinálta a koreográfiákat. Tehát olyan segítőkészséget tapasztaltam, ami igazán nem minden a mi szakmánkban, úgy gondolom ez nagyon-nagyon jól esett uh, utána, és ez valamelyest felettette velem a, a, a szomorú csalódást, vagy ahogy padlóra kerültem, és ebből aztán föl kellett állni, és föl is tudtam állni, hál' Istennek. Milyen viszhangja volt egyébként az előadásnak? Vagy, vagy nagyon jó azt... viszhangja volt, uh -huh. nagyon szerették, jól sikerült, jól ment, kicsit nehéz volt, mert ott a fugába elég, eléggé, tehát ez nem arra való az a tér, nem igazán Igen. arra való, de sikerült valahogy úgy kihasználni a teret, hogy, hogy végül is élvezték a nézők, és, és szerettük nagyon ezt az előadást. Jó, akkor most jöjjenek az emberi gyengeségek Mikor dobtad be a gyepőt? Volt olyan? Mármint. Hát amikor, már amikor mint, egyszer azt mondtad, hogy jó napot kívánok, akkor most föladom. Ez nyilván a nézők kérdés. volt egy -e ilyen? Hát ha nem, akkor jó. Ó, hm. Uh, hát Jó, szerintem ez nem volt nagy... kérdés. Ez nem volt megbeszélve, ezt át kéne gondolnom, de olyan biztos volt, hogy, hogy padlóra kerültem, és ott is voltam egy darabig, de utána azért mindig uh, valahogyan rájöttem, hogy nem fog más segíteni, vagy az én saját, saját uh -huh. dolgaimban nem is tud más segíteni, tehát az muszáj nekem előbb ki kimászni belőle, és amikor majd én már ki tudok mászni, abból az forcsapásból, vagy bajból, akkor mindig lesznek mások is, akik még mellém, mellém állnak. De csak a sajnálatból, hogy jaj, de sajnálom, az úgy nem... Mondjuk ez egy ilyen tapasztalat, hogyha így padlón voltam. E, jó, most elmaradt a műsorod a mai háziszörfesztivál miatt. Mi maradt el, és mi lesz -e a a jövő héten? Ezen a héten lett volna a repülésről Aha. lett volna egy adásom pont Hardy Mihály, ugye a klubrádió főszerkesztő helyettese volt az egyik vendégem, uh -huh. és Cigány Ildikó, az első magyar női pilóta a, második, a másik vendégem, de mivel ezeket az elő adásokat mindig felvételről csináljuk, úgyhogy semmi probléma most jövő héten ugyanúgy meghallgathatják a hallgatók. Hát akkor ne ad fel. Nagyon szépen köszönjük Kovács Krista. Viszontalásra, szervusz! Köszönöm, sziasztok! mondanánk azt is, hogy 24 vagy 24 07 SMS-ben ami már nem lesz? Hát figyelj, mi azért tartunk egy plusz kvízt. Ja, de... ja, ja, egyébként igen. igen. Igen, majd folytoszunk no no hát egy kérdést. Ki van a stúdióban? az, ez az. egy kérdést, ki van a stúdióban? A Bármás hát közvetítjük, Közötítjük, tehát ezt látják a, igen. a hallgatók a képen. De hát igen. Nem, igen, igen. Vagy hát igen, felismerik-e maszkban, az is kérdés. Igen. Uh -huh, és pólóban. Igen, polóban. Ez de... honnan van? Barnasúsa a -éről. Barna? Igen, az egy fontos, hogy mondjuk meg. Igen. Ez onnan van, hogy nekem eleve is van ilyen, mert hogy én ott végeztem, tehát. Oh, és milyen tapasztalataid vannak? Meg tudod erősíteni azokat az állításokat, amiket vigyánsz ki Attila, tehát az egyetemmel kapcsolatban? Majd ezt beszéljük meg bővebben. Hát, jó. Hogy, Hát igazából arról, arról van szó, hogy a, hát erőt kapunk, és erőt adunk a hallgatóktól, és a hallgatóknak, úgyhogy elmondjuk történeteinket, amikor nem adtuk fel, és elmondjuk azt is, amikor feladtuk, de azt óckodunk elmondani, azt vettem észre. Úgyhogy nem, ezzel most éget nem nyomasztunk, hogy mit adtál föl, de mit nem. Tehát mi volt az, ami, amit úgy érzett, hogy így, hát már minden, minden ott ellenes szólt, azt mégis. Hát ez pont az eszefe volt egyébként. No. Oh. Oh. Oh. Olyannyira, hogy, hogy én hétszer jelentkeztem az hétszer héts egyére vettek fel. Ott mi az átlagban? Ezért elég sokszor szoktak jelentkezni. Fogalmam sincs a az, az Három-négy, az biztos van. Hát, van akit elsőre, Aha. van akit sok agyára sem. De mire jelentkeztél? Énekes, táncos, komikus vagy N operatőr minden, minden minden volt Minden Minden volt benne. Ténylegesen minden volt benne. Színész, színházrendező, És a, Hogy az... megy neki hatodszor az ember egy ilyennek? És Tehát, mi van utána, amikor hatodszor elküldik? Úgyhogy akkor meggondolom, jó, inkább magyar Mi az, ami miatt hetet szerel meg? Ez egy véletlen volt a részemről, egy teljesen véletlen volt. Hatszor jelentkeztem, ebből szerintem négyszer volt színészszak. Ebből a négyből egyszer voltam harmadik rostás, uh -huh. um, egyszer második, kétszer az elsőn kirúgtak, uh, aztán jelentkeztem színház rendezőszakra, ott a harmadikon estem ki, ez a székely Gábor Bodó Viktor uh, osztály lett volna ahova szintén nem kerültem be. És, és akkor azt mondtam, hogy én nem, nem akarom ezt többet. Uh -huh. Egyáltalán nem. Érthető, jól. És kimaradt egy év. És volt egy barátnőm, aki velem egy idős egyébként, és őt ö, kaposvárról bocsátották el ö, két év után, és mondta, hogy hát ő még egyszer ezt megpróbálna ezt a színész szakot, uh -huh. és hogy hát de ő egyedül nem akarja, 27 évesek voltunk, akkor már nekem volt egy két éves kislányom. Egyedül nem szeretné, mert hogy ez mennyire gáz lenne, hogy ő ilyen egyedül ilyen öregen oda megy, és mondtam, hogy hát persze, én nagyon szívesen oda megyek, de hát én már akkor azt nem akartam. És, és akkor láttam a jelentkezési lapon, hogy van egy ilyen, hogy televíziós műsorkészítő. Jé, hát ez micsoda? Hát jó, hát akkor jelöljük be. Én a színészakra akkor már nem mentem el felvételizni, csak a tévésre. És akkor felvettek de akkor ennek nem volt tétje. Számomra legalábbis a felvételének Aha. nem volt tétje. És akkor te az a típus, aki sokkal jobban teljesít, a, ha nincs rajta ez a fajta nyomás? Egyrészt igen, másrészt meg azt is gondolom, hogy, hogy és ez egy nagyon nagy tanulság, ez a nem adom fel, nek a nagy tanulsága, hogy nagyon sokszor ö, úgy kell feladni, vagy úgy nem kell feladni, hogy ahogy folytatod, az nem feltétlenül fedi Egymást azzal, ahogy te eredetileg ezt elképzelted. Tehát lehet, hogy az eredeti elképzeléseket egyszerűen el kell engedni. Igen, tehát feladni az nagy különbség, egyébként pont ezt akartam mondani, mert hogy ez a klassz, hogy egyébként, igen, elengeded, és ettől, de nem adod föl, és szerintem ez egy klassz, tehát ez jó. Mert hogy a görcséssel ragaszkodni a legesre elkezdés, ez akkor lehet, hogy most 42-szer igen. igen, szerintem klassz. Igen, és egyébként csak mondanám azoknak, akik azt gondolják, hogy mindenféle protekcióval lehet csak bekerülni az színház és filmművészeti egyetemre, most üzenem, hogy sajnos nem tapasztaltam ilyet. Sajnos mert hogy ilyen nincs is Már hogy micsoda nincs hogy valaki protekcióval kerül be oda fogalmam sincs, de azért mondom a sajnos, ja. mert hogy kétféle sajnos van uh -huh. uh, úgy is sajnos, hogy sajnos én nem tapasztaltam, uh -huh. hogy engem protekcióval felvettek volna ah, hát nem volt protekciód uh, magyarul nem volt, így van, uh, és, a van másik, kell lépni. és a másik sajnos pedig az hogy, hogy vagy hát a másik fajta sajnos pedig uh -huh. az részemről hogy hogy nem hivatkozhatok arra hogy valaki mást úgy vettek fel helyettem. Uh -huh. igen. Hogy csak úgy bekerült, hanem, bocsánat, be kellett, hogy lássam, hogy én nem voltam elég jó. Nem. nem Azt kell belátni szerintem ilyenkor, hogy annak a zsűrinek, annak a felvételezhető társának éppen nem te voltál a legjobb. Azért az nem ugyanaz, szerintem. Tehát nem, jó, az jogos. Sen, igen, sen, igen. Senkit sem biztatnék arra, hogy, hogy amikor eltanácsolják egy intézményből, ahol mondjuk 6 vagy 8 vagy 10 ember dönt arról, Nekik éppen nem te igen, voltál. Ez a, ez a helyes hozás. Nem, ez én ez nagyon nem, jó igaz, voltam, igaz, de igaz, az igaz. őzlésüknek pont nem ez kellett. De, de nem, parang. De. jó, most, ezt, ez a módszere. Ha most együtt lennénk műsorban, akkor, akkor én ezt megbeszélnem de hál' Istennek erről szó sincs. Mm, mm, mm, mm. Nagyon szépen köszönjük Barnas Uzsának, hogy itt volt, mert hogy itt van közben már velünk a... Mit kérdeznél Bódi Gergőtől, aki itt van? Gergő, igen, body? Body? Olyan szerencsétek van, hogy itt vagyok. Nem Olyan szerencsétek van, hogy nem vagy itt már igen? Hello Gergő! Hello, hello! Hogy vagy? Én már itt, és üdv a hallgatóknak! Hát is. róla tudjuk, hogy hát elég sok mindent feladtál, egyáltalán van olyan történeted, hogy nem. <gül> hogy hogy küzdöttel? Hát, igen. igen. Persze, persze, rengeteg, de egyébként, hogy egyből, egyből rívják is arra, amit Zsuzsa mondott. Igen. Érdekes, hogy bennem is valami hasonló fogalmazódott meg. Nemrég Riztovévával olvastam egy interjút, és ez annyira megragadt bennem, hogy én ezt előkerestem, és most idehoztam nektek meg a hallgatóknak, úgyhogy Jó, ha akkor hogyne, felolvasom. Persze, persze. Azt mondta Riztovéva nem egy interjúban, hogy, hogy millió apró siker és millió apró kudart van, de hogyha küzdesz, meg újra próbálkozol, meg elemzel, meg, meg javítasz, akkor, akkor egyetlen küzdés sem sülhet el rosszul, mert lehet, hogy a végeredmény nem pont az, amit vártál, nem az, amiért eredetileg elkezdtél küzdeni, de ha küzdesz, és figyeled magadat, akkor ki fog derülni, hogy minden küzdelem lelkileg és szellemileg előredik téged, és tanultál belőle valamit, kaptál valamit, tehát, hogy akármi a vége, nincsen nincs nincs rossz küzdés, abból te, tehát Uh, azért hozzátenném, hogy ez kell egyfajta érettség, mert ez úgy azért magától, ez azért, hogy azért mondom, hogy ez magától nem azért így, van. így van, tehát magától az ember azért alapvetően nem ilyen, az egy kicsit, kicsit azért jó, hogyha észnél van. Biztos. Biztos, hogy kell már jó néhány tapasztalat, hogy, hogy azért előbbre vittek a kudarcok, meg előbbre vitt minden, amit ami eleinte rossznak kítéltél, vagy rossznak gondoltál, de hát csak megjön ez a tapasztalat egy idő után. Hát a csillagbörtön tele van olyanokkal, akik nem, de értem, mire gondolsz. P például nekem, én dolgoztam az egyik kereskedelmi tévében, most nem mondom, 2012 táján, emlészem, nem mondom. Hát Emlékszem, a kávét hoztad nekünk a heti hetesben. Igen, parancsolj <Színy> így, van, így van, de aztán kirúgattatok ki, mert kevés volt egy igen, kor, igen, igen. Hát, mert az, mikor mondtuk, hogy hoz egy kólát, akkor te hoztál egy kólát, na, az, az nagyon kínos t -t. volt. Na jó, hát mindegy, hogy szegény hallgatok már ezt is tudják, na mindegy, és hát én, én, on, engem onnan aztán kirúgtak. Egyébként tényleg egyet nem. És nem a heti egy másik nem, kólát. Nem, nem nem de utólag megértettem, hogy igazuk is volt, kicsit nagy volt az tartom, és így tovább. Na jó, akkor könnyen lesz most megmondani legalább a hír. Hát, Gergő, sajnáljuk, de itt a igen, letert, igen, és, és, és, és az az akkor ötös. én az iszonyatosan el voltam keseredve, és úgy éreztem, hogy összetört az életem, és itt a vége mindennek, mm -hmm. és innen már nem lehet találni, és aztán beletelt egy Nagyjából fél év egy év, és rádó mentem, hogy nagyon sokat köszönhetek annak, hogy ott nemet mondtak nekem, meg hogy kiúgtak, egyrészt emberi legis, tehát így levontam a konzekvenciát, hogy mit és mit és hogy lehet csinálni. Másrészt, meg utólag rádód mentem, hogy nem az volt igazán az évtam, és ha ott maradtam volna, akkor nem olyan emberi válok szerintem, amit én szerettem volna. Nem sorban utólag a feleségem is megmondta, hogy ha még fél évet ott lettem volna, akkor elválik zőle. Hát azért azért ne legyen már egy kereskedelmi televízióval. Alok, de ez de, hogy... de simán lehet egyébként. Jó, hát haza aga, ha például ő volt a gazda, aki feleséget keres. Igen, péda, így van, és ez utólag tudta meg a feleséget. Igen, igen, igen, mert az ugye felvételről igen. megy. Én ja. pedig rátszavaztam, szavaztam, esküszöm. Igen, igen. Aztán egyébként, ha, ha, már, ha már a médianál tartunk, mert, mert ugye tudtam nagyjából, hogy, e, hogy e, bírót fogunk beszélgetni, nem adom fel meg a és Tudjátok, az jutott eszemben, hogy én már előre örülök, mert Szerintem ebben az országban valójában mindenki lát és tud mindent, kivéve azt az egymillió, kb. egymillió embert, akik tudatosan elzártak minden információt, ők nem tudnak, de mindegy. Még a Fidesz-szavazók nagy része is pontosan lát és ért minden, csak még valami ott tartja őket a Fidesznél. És, és mivel egyszer vége lesz a dolognak, mert hogy tudjuk, hogy minden, 5 RD, Bulván, urának, hogy minden rendszernek vége van, hogy de biztos ti is látjátok már magatok előtt, azt a kettő, négy vagy hat év múlva a médiában bekövetkező cunamit, amikor jönnek a magyarázkodások, hogy ö, de én ezt sose gondoltam komolyan, Ó, én belülről bomlasztottam, ja, én csak a gyerekeim miatt, tudjátok, hogy én, én, én sose látok, én másfajta műsort csináltam, én ezért nem lehetek felelős, és akkor én ott állhatok majd ilyen belső békével, és azt mondhatom magamnak, hogy nem kell magyarázkodnom, hála Istennek. Nem ah. kell szembekötni magamat, és azt mondani, hogy de, de én, én, én nem úgy, és nem akkor is, ja és félre van érte. Én kívánom, hogy legyen igazad, jó? Ennyit, most ennyit, most Már egyit, mert... sok lesz a magyarázkodó, nagy ne, nem nem, magyarázkodó. Hát, nem az, hogy megéljük ezt, a, ezt az évet, <haz> abból legyen igazad. Kívánjuk mm. egymásnak. Köszi, se kérdezzük, hogy mit adtál fel, mert hát tudjuk nagy <hállt> Csókolla, köszönjük, hogy itt köszönjük voltál. Köszönjük szépen. Én is, én is köszönöm. Szép napot, sziasztok. Szia. Mert hogy azt hittem, hogy lesz egy ilyen elválasztó így a beszélgetések között. És mindig várom, hogy hát pittyegjen a Dabbs vagy valami. Na Dani, pittyegjen, nagyon szeretem. Dani, pittyegjen. Házi szörk fesztivál. elmegy. Sugár Árnes személyesen ő a kulturális szerkesztőségnek a vezetője. Jaj, de hivatalosan. olyan igen, igen, igen. És hát nem hivatalosan is el tudnánk mondani, de ezt nem tesszük. Viszont... Viszont ez nagyon izgalmas, mert azért a te, a te karriered az, azért úgy az emberek szem előtt volt. Az azért ezt az lehetett követni. Ültek otthon, ma ugye nem fotózták a TV ja. lehetett követni. 40, 40 pluszban, akik élnek azoknak a szem előtt. A többi nem számít. Ja. Ja, ja, de nehogy már elkezdjünk ezekkel a fiatalokkal foglalkozni, mert idegesítőek, sokan vannak, és nem tudnak semmit. De csak az entai hisz ebbe az Még, A az ügybe. hisz, hisz de szerintem becsajozott. <laughs> szóval Vagy szeretne. Illetve. Vagy igen. szeretne, de valahogy nagyon a fiatalok felé Túlzásokba esem, majd óvatosan. De minden esetre, hogy hát azért a te, te választott és egyéb de azért, azért ott nagy a lehetőség ezekre a kudarcokra. Ott, ott látványos, brutális kudarcok szoktak sújtani az embereket. Zuhannak, bum! Én mindig nagyon máshogy éltem meg, hogyha ennyire vissza akarunk menni a múltba. Nem emlékszem olyan típusú kudarcra, ami a pályámhoz kötött volna. Tehát amikor kétszer rúgtak ki az MTV-ből, egyszer az első Orbán kormány idején, másodszor meg a második kormány mm. kormány idején, az egyiknél az volt az indok, hogy sugárnak hívnak, és ez egy fölvett név. Ilyen névvel itt nem lehet szépen. dolgozni. Ez igen, igen. ezt mondta a szerkesztőség vezető Húristen. a szemembe, és nem hosszabbították meg a szerződést. Volt akkor, a kell legyen egy legyen tévébe Magam is emlékszem egy sugárra és a másodiknál pedig hát nem volt indok Rákai Filip lépett a céghez és aznap első munkanapján találkoztunk a folyoson és engem másnapra tiltottak a képernyőről ez volt az eleje és aztán a csoportos létszám ki is rukta. azt azért nehéz győzelemnek meg, megélni mm, nem, nem, nem, nem én már régen túl voltam ezeken soha az egész pályámat nem éltem meg kívül én mindig belül éltem ti is tudjátok, hogy nagyon jó csinálni, van is egy ilyen mondás, hogy csinálni jobb, mint nézni, vagy hallgatni, és nekem mindig ez volt a fontosabb. Tehát a külső megerősítés valahogy fontos volt és jó esett, de sohasem az volt a mérce, ahogy, ahogy a negatív jelzések sem voltak igazi mérce, ha csak nem olyan helyről jött, aki számító szakmailag. Ez egy borzasztó volt. fontos, hogy én abszolút elfogadom a kritikát, és meg is mondom néz szerint, hogy ez a három ember, akitől, de hogy ez, ez, ez így normális. Ami viszont engem mindig nagyon foglalkoztatott, és amit nem adtam fel, és az a szakmámmal is összefügg, meg az alaphivatásommal is összefügg, az egész karakteremmel, hogy megértsem az emberi működést, hogy ki miért olyan, amilyen. Tehát ez az általában igen konkrétan nem effektusú hióm. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy egy elvel egyetértünk, akár egy petíciót is aláírunk, akár beszélünk is róla, egészen addig, amíg általában igaz, és amint a közelünkbe ér a probléma vagy a helyzet, vagy minket érint, vagy nekünk kell konkrét állásfoglalunk, akkor már nem úgy van. Próbáljuk ez csak egy ezt Ez úgy, az, ja. az eset, hogy a, tibet, a tibeti autonómiát támogatjuk aláírásunkkal és tüntetésünkkel, a szomszéd néni meg nem kap egy tállevest, gondolom, ez P nagyjából ez Például, is. vagy pedig, vagy pedig ö, nem vagyok rasszista, de ha a olyan ér, bérlő na, lakik, ja. aki állandóan hangoskodik és, és ne a isten, nem, nem fehér nem. a bőre, akkor azonnal kijön belőlem. Én ilyet már tapasztaltam, de ez, ez egyébként minden, az élet minden szegletére igaz. Minden munkahelyen, minden közösségben tapasztalunk, hallunk, látunk, akár magunkat is tetten érhetjük, más természetű. Ez matematikai is megmagyarázható, mert egy halmaz minden pontjához csak addig lehet közelíteni, amíg kívül vagy a halmazon, de ha bekerülsz a halmazhoz, akkor már bizonyos Igen. pontjaitól távolodsz. Úgyhogy mindig is ez, az interjúban is ez érdekelt, gyógypedagógus az alapvégzettségem, a pszichológia. Ezt, ezt szerintem nem mindig... tudták a hallgatók, azért én rá akartam kérdezni. Hogy, hogy rendben, hogy mi és a foglalkozásod. De nem nincs benned az, hogy én nem akarom már megérteni. A Istenem, meg fogom tudni, hogy meg mindig mi meg Nekem olyan borzasztó, hogy nem akarom már. Igen, és egy idő után azt éreztem az interjúban, hogy a keretek nem engedik meg, hogy bizonyos pontnál mélyebbre menjünk, és Igen. engem mindig érdekeltek ezek a mélyebb dolgok. És ezért kezdtem egy kicsit nagyobb körből, a pszichológia felől közelíteni, akár a műsoraimban, akár az érdeklődési körömet tekintve. És aztán így találtam rá egy pár évvel ezelőtt a buddhizmusra. Hát. ami hát ugye meg túllép mindezeken, és én azt gondolom, hogy most egy olyan ösvényt milyen járok, ami nagyon-nagyon sok mindenben segít is, hiszen ez nem csak egy filozófia, nem csak egy vallás, hanem egy gyakorlati út is. De akkor mindenkit buddhistán nem is Egyébként megígérném hozzá, megigen. hogy nagyon jó tennem. Hogyha meg másmikor, hogy nem vallás, azt tehát az a jó, hogy nem vallás. Nem. Egyszerűen ez megy gyakorlatilag bevizonyosodottan működőre. Egyszerűen megértett az emberek és a saját működéset, hogy minden rajtunk múlik, és minden belülünk indul ki. Világszemléletünk is a vélekedésünk, Minden, is az értékrendünk. Nekenkedek. És egyszerűen elkezded ezt a részét egészen másképp vizsgálni nézni, és ugye vannek van egy filozófiai része, egy kultúrtörténeti része, ami önmagában nagyon izgalmas és nagyon érdekes, és ha valóban elkezded a gyakorlati utat, a meditációt, amely ma már tudományosan is igazoltan eredményes, tehát egyszerűen áthúzalózza az agyat, az agyműködést, és működik az a szemlélet, az a szemléletáltás, amit a buddhizmus képvisel. De a buddhisták is buddhisták is. El Emberek, tehát ezért őnek is vannak gyarló dolgaik, én is hallottam már olyan hogy... hentesek alkalmazása. Igen. De hát nem is azt nem mondják, hogy az Itt kell. És most egy szemvillanás alatt fogunk megváltozni. Pontosan ez a lényeg, hogy el kell fogadni azt, hogy úton járok, hogy gyakorlók vagyunk, és ebbe belefér az, hogy az ő ugye az első és legfontosabb, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, sőt, hát azért vagyunk útonjárok, mert nem vagyunk tökéletesek. Ebbe egy picit belemélyedünk pont a Bizmusnek egy is nagyon nehezen kijújtató hibája az pont nők szerepének viszonyatos hát meglehetősen erős degradálása. Nyilván ennek az európai változatban ez kevésbé jelnik meg, de az eredeti buddhizmusban. Már úgy, nő... is a női szangákat, közösségeket yeah, engedélyezték. Hogyne, hogyne, hogyne, de azért ugye a, a, a, tehát hogyha megnézzük, hogy a nő hol helyezkedik el a ranglőtenában, jaj, ne elhuhá, meg itt csóvája a fejét nagyon. Igen, ezt én is nagyon értem, amit most feszegetünk. Mm -hmm. Meg ez az itteni nézőpont volt szerintem. szerintem a egy de, okay. ezt, ezt, ezt a kicsit, de ezt a buddhisták nyilván visszautasítanák? A, a, most a, a, a vallási közösségben élők, tehát a szerzetesekről beszélsz? Hát, hát, igen. Vagy pedig a világi hívők. Hát, inkább a tanítás, hívőkről. hát a világi hívők, ez, ez minimálisan vonatkozik. Mi a, mi a mikrofonba beszéljék? De hogy a van műsor ez mi szerinted Ant-Nam? Veszélybe lett. tanítása tanításai, azok nem hímsovénisták sem ennyire se. Na jó, de azért beszéljük meg külön. Szedőszeré, szíves azokat jó, jó, jó, a szuttákat, hogy azokat a tanításokat. Én ezt majd ezt? át még egyszer? nem. Próbálkozik. Majd összerakjuk ezeket a dolgokat. Csinálj egy műsort, ez rajta Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és nem lehet megunni, visszatérve a kérdésedre. Nem lehet megunni azt, hogy miért működünk így, ahogy működünk. Igen, én nem és az ezeket a borzasztó egyszerű közhelyes és fájdalmasan szomorú megoldásokat a ebbe, hogy vajon miért? Ja, hogy azért, Jézus Isten azért, hogy rájövök, hogy a vallási filorát hallották itt a különbözőban. Nem Köszönjük szépen para atyának a... Nem hogyja, Nem atya. Egy szépen mesterben. Végén. veszik egyszerűen csak buthának. Para butha volt a vendégünk, most tovább lépünk, és nem szépen köszönjük Sugáráginak hogy itt volt velünk. És? Felkonfáljuk a ja, ez megint nem igaz. volt kis pittyegésben. Úgy várom a pittyegésben. Pittyeg de. már, légy szíves. De az a, az a ritmus, az, az, az kell egy ritmus ritmusérzék, hogy valaki ott a pult mögött jókor pittyeg. Kéne egy ilyen cintány. Azt figyelj. meg, hogy... Rob Jogunk van hozzá. Most akkor vége. Na, mint a Pityégésnek. A pittyégésnek is ja, vége, ja, ja. hiszen megérkezett a stúdióba, történt wow, egy Takács Piszta, wow. és őcei is megérkezett lesz a lesz, már a mert az nagyon meglepetés lesz, már látják, ponttól. azt kérdezték a hallgatók, hogy mit, mit mutattam az előbb be, és kinek, e, mi volt az a, az a fákof, amit mutattam. Nem is láttam, megötte mutatsz fákofokat. Nem, nem amikor fényképeztél, akkor mutattam. Ja, Csak a, a nézők, akik az interneten követik, mik szórakoztál, gépeztél. és azzal és annak mutatta, nem önöknek soha nem, tenne ilyet. Nem, nem Szia, Krista! Sziasztok! Hú, ezt a hangot, köszönjük ha -ha. szépen! Nem Ez lennék van. most a hallgatók nevében, helyében, helyében. megjött történik a Kás Kriszta, és... De miért, most mi, miért mondasz ügyet? Jó, de, jó nem nem most a hallga... de, de jó, jó de most a hallgat. Én már megyek is, De szeretnék most hallgató lenni? Jó, beszéljünk az ingatlan ügyekről, nem. De nem, aztán igazából van neked azért olyan dolog, amit nem adtál föl. Ha van egy pár, szerintem az egész életem arról szól, melyiket akarod. Hát, meg a szerencséket. Igen, egyrészt igen, megpróbáljuk meg, hogy ne adja a hallgatóinknak csak egy kisebb hányadra legyen öngyilkos a sztori meghallgatása után. Ha mondhatok egy jót, igen. igen. Jó, nyolc éves voltam, ugye én sose voltam átlag gyerek, mint hogy átlag felnőttse, és egyszer úgy mentem az, hogy az anyukámnak mondtam, hogy én szeretnék egy dob felszerelést, mint dobolni akarok. A anyukám nagyon elítélhető módon azt mondta, hogy jó kislányom, ha kitűnő lesz a bizonyítványod, megkapod. A Na most én szerintem a mai. Nomenklatúra szerint hiperaktív voltam, és hármas és négyes között volt a magatartásom végig. Egyébként mindenből ötös voltam, tehát rizikómentesen sose kaptam. Még nem egyszer a fiamat el kellett vinnem e, ilyen autista terápiára egy dobtanárhoz. Egyébként ő volt is itt a rádióba bent. E, fantasztikus, amit csinál, de ez lényegtelen és beszélgettünk, és mondtam neki, hogy nekem. 20-50 éve ez a zámom, hogy én dobolni akarok tanulni. És azt mondta, hogy miért nem tanulsz? Na most ehhez képest a barátaim összeadtak már egy elektromos dobot, és én tanulok dobolni, mint az állam. Wow. Vagyis nem adtam föl. És szerintem a világon a legjobb dolog. Hát mivel a mi dobosunk egyébként a Paks labdarúgó csapatának pszichológusa, ezért a karanténban van állandóan, mert tudom. futbáliság, úgyhogy lehet, hogy de ugarc, igen, ez jó-jó-jó. Úgyhogy például ezt se adtam föl, azt se adtam föl, hogy rádiós legyek, azt is gyorsan eldarálom. Azért egyszer nagyon elvertek, ugye az én apukámról azt kell tudni, hogy író volt és sportújságíró, úgyhogy én a focipályákon nőttem föl és én vasas drukker voltam, mert a piros meg a szín volt a kedvencem, és azzal szórakoztam kiskoromban, hogy beültem a WC-be, és vasas uh, fradi meccset közvetítettem elítélhető módon, uh -huh. és valamilyen rájuk a szükség, és szerettek a volna a WC-be bejutni. Miatt? <gül> nem tudom ja. miért, de uh, egy fakanállal bevonultam a WC-be, és uh -huh. ott álltam, legalábbis a szüleim mesélték, és aztán szóltak, hogy ők be akarnak jönni, és mondtam, hogy jó, de még ki kell, hogy egyenlítsen a vasas anyámnak biztos nagy szüksége lett volna a vécére, tehát hogy én már akkor rádiós akartam lenni, na mindegy jól elvert a fakanalammal úgyhogy többet ilyet nem csináltam aztán jelentkeztem a királyi rádióba ahonnan még csak nem is reagáltak rám, beadtam a papíromat, de látjátok nem adtam föl, és 18 éve mondjuk régebben rádiózom, de itt 18 éve rádiózom. de hogy lettél végül -e végülis rádiós? úgy lettem rádiós, egy kis csavarra, mint minden az életemben, hogy én ingatlanos szakújságíró lettem, lediplomáztam, nek egyébként én igazságúgyi értékbecslő vagyok papíron van róla. Szóval egy... Mennyit érhet a... ez, ez, ez, mennyi ez a zebra? a zebra. És képzeljétek el, hogy egy ingatlan piac, már nincs, száz éve című lapnál voltam, és akkor valahogy az ingatlan piac kezdett fölfutni, mm -hmm. és azt hiszem, hogy a rádió bridge más sincs, az kitalált, hogy ők szeretnének egy ingatlan műsort. És a főnököm mondta, hogy hát akkor mennyél te? És annyira mentem, mert azt mondta, hogy ő 5000 forintért nem fog elmenni, régen volt. Én meg azt mondtam, hogy 5000 fizetnek arra, hogy megtanulok valamit, itt kezdtem. Aha. Palik meg a Héderbarna volt mm. még akkor. Amül báztak még Béke akkor is. Tőben, mm. meg a palig Beruant érőadásból üvölteni. Jaj, Istenem, régi szép idők. Szóval ezt adtam föl. Én ilyen nem föladós gyerek vagyok. És mit adtál fel? Mit? A hitemet. Nem, ezt, e nem akartam, tehát ezt a kérdést nem akar. Látod, de véletlenül nem, nem kérdeztem meg, és nem vagyunk <gül> Igen. igen. Értem, jó, igen. Igen. Volt, hited? Aha. Hát valahogy mindenki úgy születik, nem? Hát nem tudom. Nem. Nem? Nem. nem, nem, nem Azt nem. láttátok, hogy a Bálint Judit brékel az üveg mögött? <gül> hogy finita. Nem. Reppelt. Reppelt is tudod, de ezt nem halljuk, mert egy üveg mögött van, csak a bréklés. Én meg csak titeket részt. látom. Mut mut mutogat az ujjaival, hogy... Cseréval. Cseréval. támadás. Köszönjük szépen történet a Kács Krisztok, köszönjük szépen, örülj neki, hogy rádiós lettél. Ki egy jelentett a masas? Ki? Hát azért értekel. A dobra térjünk vissza, traumatizált gyermekkorod volt. A mi lesz még a történet, mondhat búcsúzó, azt te vagyok, egyszerűen üdvözlésül. Ott nem lesz? A traumatizált gyermekkorról nem akart mondani semmit a Hú. De hát az már kiderült az éve, tehát hogy milyen ez, hogy szerencsétlen a szerencsétlen törtejét a kács lisztát, hogy, hogy akkor kap dobfelszerelést, ha, ha kitűnő lesz. Te, ha te most, te mint szülő, te mikor, milyen esetben vennél a gyereknek dobfelszerelést? Tehát mi, mi, mi, mi, mi lenne az akkor kitűzött cél, Akkor, amikor kitűnő hogy dobolni ne, akar. Ne, én akkor, amikor megtanul repülni, akkor. Jó, én vettem dobfelszerelést, gyerekek, amikor a szomszédban hegedülni tudnak. Oh, igen. Az igen? Az az első két év az. Pokol. Hát Igen. attól függ, mert abban, a kéne aztán többi is. Tehát, hogy az a, a, egy tehetséges embernél az Ezeket első. jófülő szomszéd gyerekek voltak, és az egyik csellózni tanult, a másik meg egedülni, ah. ezt hallod a vékony falakon. De ez, ez, ez a fiatalkori, gyermekkori emlék, hogy Gyermekori ez meg, abszolút. Az nem. még akkor szerintem jobban viselni. Nem lett, lett, lett belőlük egyébként? Híres zenészek lettek? Biológus lett az egy... Nem. Nem. Aha. Na, ne ne, ne de ne, most ne a szomszéd gyerekekről készítsünk interjút, hanem Götzsely Zsával beszéljük meg azt, hogy ő mit nem adott fel. Hát nem sok mindent, aztán szinte semmit nem adtál fel. Figyelj, hogy a sugárágit hallgatom a, a buddhizmusról, hogy az az út maga. Hát nekem ilyen, megyek végig, 72 elmúltam, és én végigcsináltam azt, amikor a Magyar Rádióban kijött, kijött egy új album, hozta a hordár, szakítottam föl a Celofán, dobtam föl a lemezjátszóra, és boldogoltam. Most megjönnek e-mailen a hát zenék, egyébként, érted szóval? De nem, mert most éppen azt látjuk, hogy egy pici visszerendeződés és jön meg az album és Celofán és földjöttem. De tökem. tudod, hogy nincsen lemezjátszó? a CD játszós nincs, tudod? CD játszós nincs, de nem baj, nekem otthon van. Ja, igen mondjuk, ah, hú, az nem volt, most, most azért azért, áh, na mindegy. Ne, egy jól lemezért szó beszerzés, ez kemény most. Az most sajnos nagyon kemény. De megint csak nem erről akartunk beszélni, hanem arról, hogy mit nem adtál fel. A feladásról, hát, a feladásról. Én a 90-es, nem, mikor? De akkor számolhattam én a Magyar Rádióban a komputert Akkor beirattak tanfolyamra, uh -huh. és Isteni jól voltam, de akkor még az adásnak a komputerhez nem sok köze volt. Úgyhogy szépen rakódott a hátsó fertájban, mm. és elfelejtettem. És amikor 2001-ben úgy döntöttem, hogy ott hagyom a Magyar Rádiót. Tényleg nem raktak ki? Nem, én nem. nem. 94-ben kiraktak, de az csak 3-4 hónap volt. Uh -huh. Ez ugye a klasszikus a médiaháborúnak az média, a A média médiaháború 129-ek egyike. Csúcs Laci bátyád? Mm. Tessék? -Laci bátyád ezt a parának mondta. Én El mondtam neki, hogy a csúcsunk kell abban Igen, adni. igen, igen. igen. De azért nekem attól kezdve ment lefelé az az igazság. Mert a mi a rendszerváltás idején barátkoztunk nagyon a Molnár Péterékkel, és a Péter mondta, akkor főzték éppen a médiatörvényt, hogy meglátod, Zsuzsa, annyira jó lesz, mm. de azóta csak legy lefele, lefele, Azért, lefele, Az az igazság, hogy én a 80-ség végén és a 90-ség legelején voltam szabad abban a rövid időszakban. Onnantól kezdve nekem már minden, de, zsavi. de. Én azt szoktam mondani, hogy nekem az életem legjobb évtizede az volt 80-tól 90-ig. Zseniális volt. Így nyílt ki a világ, Ég. mentek le a... Tíltások. Jó, nekem ebbe az elsőt még Miskolcon telt. Tehát az ugyanilyen nem volt jó. De 85-től át, ez mindenképpen az acélvárost. De nem is az Pedig, hát ez... pedig mindenféleképpen, tehát Sok <gül> <gül> sokfölösleges tudásaim egyik, hogy az összes P-mobil szöveget tudom. Én és a, sőt, én minden a régivel és újjal is tudom, mert tudod, amikor átírta átíratta a, a Schuster-lőre, hogy hát, ha lesz lemezünk, akkor az összeset átírta. Úgyhogy én az, azt is tudom az eredetit is meg a, a... Várjál, de hogy a, a nem föladás Igen. És akkor eldöntöttem, mert a Gondor Katalin azt mondta, hogy semmi műsor ne legyen, ami az én nevemmel fog megjelenni az ojságban. És akkor jött a Györfi, akkor pagodában kávéztük, azt mondja, hogy készül egy kereskedelmi rádió, nem jösszod a zenei szerkesztőnek. Két hétig tépelődtem, mert azt hittem, hogy onnan megyek nyugdíjba. Majd azt mondtam, hogy igen, és már decembertől itt voltam. Jó döntés, ja, ez jó ez, ez, ez, ez volt az a rádió? Ez volt. Ja, nem, azt itt, mert hogy kereskedelmi rádióban, általában olyan nem volt, lehet izé olyan Jó, jó, nem, jó, jó, jó, jó, És azért ne felejtsük, hogy Kondor katalin sem adta fel, mert olyan kis publicisztikái vannak a magyar hírlapban, hogy de ha De hogy nem olvasom hát, is, De nem. jó, hogy én igen, igen. Na mindegy, de Öl... ő ezért egy mellékszereplő ebben a történetben. Mellékszereplő, csak annyiban főszereplő, hogy miatta jöttem ide. Igen. Nem, mint rádi. Ja, köszönjük, szé köszönjük szépen köszönjük. Kondor Katalinek, hogy itt van velünk a Césus a Na de hogy mit nem adtam föl, itt el kellett kezdeni megtanulni a kompjúteres Ja, hogy igen, az a keretes hát, szerkezet. Hát abba belehaltam, meg gondoltam, hogyha valakit ott, otthon úgy nevelnek, hogy magyarul Igen. és németül beszélnek, akkor mire nagy gyerek lesz, magyarul és németül isten fog uh -huh. tudni. De hát én már akkor se voltam fiatal, amikor elkezdtem tanulni a komputerezést, és uh -huh. akkor még idősebb voltam, amikor idejöttem, és nagyon igyekeztem. És, és mi a különbség a hardware és a szoftver között? Nem az a kérdés, hanem De hogy jaj. melyik a legjobb torrent oldal? Ja. A Ezt, hardwarebe bele Szóval, szóval hogy most a kis segítséggel, Kemény Dani kis segítségével, Megoldom a nehéz feladatokat. Ilyen Generation Gap sosem volt még ilyen széles, mint most egy, egy generáció között. Olyan egész más. De ez lett, nem látták a megállás időt. Ugorjunk. Ugorjunk, mert Gerendai Anglis már a, már a vonal, a másik végén már. Így? Nem, akkor, a, akkor maradjál már. Engis annyi, a másik végén. Ezért hogy... átették, szegény, szegény Gerentai Bajs, Engis a hírek után. No, most már viszont van még Igen. 45 másodpercünk ám. És kérdezzél. Jaj, én! Bocsánat, te igen, Te a szakmai díjat. Hát igen, hát a gyermekkor és a hegedülés, is. És, hogy, az, hogy a hogy Most azt figyelem egyébként, -egy, hogy, egy -egy, hogy, hogy hogy lehet gusba kötve táncolni, mert hogy amit neked itt csinálni kell, azt nagyon kevesen tudják, hogy kívülről nézik ezt a dolgot. Az olyan, hogy elnézést, de akkor be kell tenni egy 4 perc 35 perces számot, amiben van hegedű, Magyarországon született a 2000-es évek végén, és játszik benne egy emesen dobos, tehát kb. ezekkel, és akkor keres egy ilyet, és mit ad isten? Csak egy van. De miért? Pont ezt kérdezik tőled sokan, de én végignéztem, és hát azért az nagy meló. Hát ez az. Igen. Nagyobb meló, mint kiválasztani a rengeteg jóból a legjobb. nem Akad. zenei szerkesztés. Igazából ez van, nagyon-nagyon... Nem, ez Molnár Péter. Szóval még még, le, <gül> köszönjük, még szépen, igen, köszönjük szépen, Molnár még Péternek. Legyen. Jó lett a törvény, Péter. Igen, igen még több, még több nem, zenét. <gül> Na, jó, mennyire fogjunk? Nem. Folytatni fogjuk. Azt gondolkodtam, hogy amikor majd nem lesz ennyire megkötve a kezünk, mint mostantól nem nem nem nem le. szabad, nem, nem, nem, most nem, most nem, még de most még nem. Szabad, de, de majd nyilván lesz olyan pillanat, amikor a reggeli rádióm is lehet zenét leadni, tankcsapdát. És amikor, És hát azt már nem, akkor már nem én hallottam ezt az új anyagot, inkább azt nem beszélünk róla, de hogy igen, tehát japán, japán cserkész női bankot. Vagy csináltad már a volt Vagy hát pedig azt a nagyszerű felvételt, a az a Tokaj Express eltalál egy iskolabuszt. É, jó. Köszönjük szépen. Hírek jönnek itt a Klub Rádióban. Nem, nem találtál a Tokaj Express nem, nem, volt semmilyen, csak ha megzenés teré, az milyen jól hangzana. Szeret. Házi szörk fesztivál. Szódával elmegy. Klub Rádió. Jogunk van hozzá. Joghúrtunk van hozzá. Á! Jogunk van hozzá? Mondjál már rá valamit. Jogunk van hozzá, hogy azt csináljunk, amit akarunk. Ahhoz nincsen jogunk, hogy azt csináljunk, amit akarunk, de jogunk van hozzá, hogy rádiózzunk például. Jogunk van hozzá. Klubrádiót. Mutassa meg, hol hallgat minket. Azzal, hogy valahova egy pillanatra felírja www.klubradio.hu Fotózza le és el nekünk. Írhatja vízzel, krétával. ki kavicsból, száraz tésztából, virágsziromból. Rajzolja a kezére, a homokba, az égre. A lényeg, hogy a felirat pillanatnyi legyen. A rongálást nem szeretjük mi sem. A fotókat küldje el üzenetben a Klubrádió Facebook oldalán szeptember 27-ig. A legjobbakat dicséretben és egyéb jutalmatban részesítjük. Háziszörk Fesztivál Szódával elmegy Nem világít a piros lámpa, Dánia, most ne zélje velem, tehát ha nem világít a piros lámpa, akkor azt hiszem, hogy nem vagyok adásba, most már világít jó napot kívánok kedves hallgatók a most ébredőknek különösen. Nyilván vannak olyan hallgatók, akik most értek haza a napozásból, mert nagyon jó idő van odakint. Ez a Klubrádió benne a házis fesztivál. Az elmúlt két órában már kiosztottuk a Klubrádió szakmai és közönségdíját, a szakmai díjat Szénási Sándor nyerte, a közönségdíjat pedig műsorvezető társam Parakovács Imre, akit hát nyilván azért díjaztak, mert időnként nincs benne a stúdióban, amikor meg kellene közösen szólalnunk. De mindegy. Most így jártunk a végén pedig itt van már velünk gerend, Bars Ágnes, a Könyvklub és a Folytköv szerkesztője, műsorvezetője. Minap kaptam egy, egy, egy hozzászólást, hogy az egyik kedves hallgatónak a Könyvklub, a Szószátjár és a az Annu Budapest a kedvenc műsora, és így nagyon megörültem neki, hogy a, hogy a könyvklub azért a, a, a, gondoltaknál sokkal mélyebb nyomot, hogy a hallgatókban, mint, mint azt nagyon sokan gondolják. Te mit gondolsz erről, Ági? Szia! Sziaztok, én Szia. úgy gondolom, hogy sziasztok nagyon sokan ez alapján választanak könyvet, mert annyira sok a könyv jelenik meg mostanában hogy nagyon nehéz belőle kiválasztani, és akkor itt kapnak legalább egy ismertetőt az emberek, hogy tudják, hogy mi az, ami nekik fekszik, mi az, ami nem, és ez alapján könnyebb választani szerintem. Például... Nagyon sokan vannak, Például... én nagyon sok ilyen visszajelzést kapok. A Kunetsz Zsombor írt rám valamelyik nap, hogy, hogy Filipov Gáborra volt egy könyvajánló a héten, amiben őt is megemlítették, és hogy mindenféleképpen szerezzem meg neki azt a részt, ami, ami erről szól. Tehát, hogy, hogy valóban nagyon sok ember ennek alapján. Tönt. Igen, igen, igen, tudom is, hogy mi volt az, a, amikor szifikről írnak politológusok, meg mindenféle ilyen tudósok. Az egy jó, jó kis szállt, ez a Ceglidi a stb, stb. stb. igen. Igen, igen, bár most azt nem én csináltam, hanem a Kovács ember úgyhogy ő tud róla bővebben nyilatkozni De ilyenkor ezt, bocsáss meg, ilyenkor ez a furcsa számára mindig azt, hogy elég sok ilyen blog van, podcast könyvajánlókról beszélek és ugye nyilván a, a te ízlésedet tükrözi, ugye ilyenkor mindig én, mert hogy ezt nem egy kíváncsi, hogy melyik a tíz legjobb könyv a héten, hogy hát ez elég eléggé, hogy is mondjam, szó, nagy szóródása van, hogy te figyelembe tudsz venni külső szempontokat? Tehát, hogy nem hagyod eluralkodni az ízlésedet, hanem azt mondod, hogy mit tudod, én most megnézem, hogy mit tetszett egy a matematikusnak, meg egy ha vagy azért hagyod, hogy inkább a te ízlésed, vagy a te, te hogy vágod vezessen. Hát ezt a líra határozza meg, hogy mi kerül be a műsorba, tehát van egy támogatója a műsornak, és ők azok, akik megmondják, hogy mi kerüljön be a műsorba. Hát akkor is akkor te ízlésed itt gyakorlatilag nem is tud érvényesülni. nem, nem az én ízlésem az abban nem érvényesül. Annyi, hogy van, hogy viszonylag jók a kiadók, amik uh -huh. hozzájuk tartoznak és uh, szerintem színvonalas könyvek szoktak megjelenni nálunk. Már némi kritikaiak bennünket egyébként, hogy, hogy ez milyen kérdés, hogy mit nem adnak fel a kollégák. Mi, milyen kérdés? Hát megfogalmazott egy, megfogalmazott egy ilyen vélemény, Igen. miközben kint voltam, de no. hát erről szól most a, a, a túlélési gyakorlata, hogy ki mit nem ad fel. Te mondjuk nem adtad fel, mert az előbb már úgy volt, hogy mindjárt beszélünk veled, és aztán kint nem voltál feladni. Most hát nem adtam hírek. fel, nem adtam fel, de nekem volt egy balesetem, és akkor az ott egy sokkal komolyabb helyzet volt, amit nem adtam fel, azt hiszem. Lehet erről beszélni? Persze, igen, kérdezzetek. Mi, mi, mi, mi, mi volt ez? Szénmonoxid mérgezésem volt, egy szombati napon, amikor is mentem volna be a klub rádióba rádióba vezetni, a Borklub című műsoromnak két vendége ott várt engem a stúdió előtt, és én pedig előtte lezuhanyoztam és ott maradtam a kártban, mert hogy szénmonoxid mérgezésem volt, elveszítettem az eszméletemet, és egy olyan 5 óra múlva tértem magamhoz a kórházban, ahol még utána bent tartottak egy hétig, és aztán utána rendbe teljesen. Mivel jár egy ilyen az ájuláson kívül, ez mi, mi, mi, mi, milyen ez egy em, súlyos, súlyos szóci? Hát igen, igen, igen, ez életveszélyes helyzet, azt mondják, ebbe bele szoktak halni, én ott akkor küzdöttem, vagy egy három órát, addig voltam eszméleten, utána mesterséges eszméletlenségben tartottak még egy pár órát, és akkor utána magamhoz tértem, de hát utána egy kicsit más világ volt, mint ami előtte. én ezt lehet, hogy a hallgatók is ezt észrevették, hogy ezt onnan lehetett mindig. Én ezt onnan hallottam, nem tudtam erről a történetről, csak azt tudtam, hogy, hogy kicsit megváltozott a beszéded. Tehát a, a Gerendai Bars Ágnes nem úgy mondtad, mint ahogy most mondod, hanem, hanem egy kicsivel így el volt, el volt nyújtva. Gerendai Bars Ágnes. Uh -huh. Igen, igen, igen, azt mások is mondták, de én ezt nem érzékeltem emberről egyáltalán. Tehát, hogy nem így. De hát gratulálunk, és szuper! Szuper, hogy tovább is itt vagy köztünk. Nekem ez az egy második születésnap gyakorlatilag. És akkor ez igaz ez a közhely, hogy átértékeled. Igaz ez a közhely, ugye, hogy akkor így, kapsz egy ilyen második eset, a másképp értékeled az életet. Hát persze, igen, igen, utána sokkal fontosabbak lesznek azok a dolgok, amik előtte nem voltak. És itt átértékeli az ember az életét, így igaz. Igen. Hajrá. Köszönjük szépen, hogy itt voltál Ági és elmesélted ezt a hallgatóknak. Én Viszont a szia de, de most már aztán nem csúszunk tovább Mert olyan jól csináljuk, hogy gyakorlatilag Behozzuk ön magunkat Tehát én Hát majd ott jól. hozzuk ben magunkat Amikor Hol? nekünk kellene magunkról beszélni nem, magunkról... nem, nem, hanem azt, azt találtam, hogy a Bálintudit És a Korpás Kiszta együtt jönnek be Igen, igen hát egy is egy módszer, de, de Bolgár György pedig már a vonalban van azt ja, ja, ja. Telt, Csak mondom Halló Mondjátok? Akkor itt vagyok. Szia György, miért nem jöttél be a stúdióban? Tudod, én vagyok az, aki betartja a járvány szabályokat, ja. és amikor elkezdett kirobbanni megint ez a járvány, második hullám, vagy akár hányadik, akkor úgy döntöttem a hét elején, hogy mostantól ismét itthonról csinálok műsor, és ha már egyszer nem megyek be a stúdióba egyedül, mert ez egy szellőztethetetlen helység. hát akkor két másik, bármilyen kiváló és egészséges kollégával is együtt nem kockáztatok. Ráadásul négyen tesszük vagyunk te. ittben most ezt. van -e is, négyen vagyunk, és azt most szeretnénk tudni, hogy melyik témához szeretnél hozzászólni. Hát kérlek szépen, egyikhez se tulajdonképpen, de már hónapok óta szerettem volna fölhívni magamat, hogy elmondjam azt, amit, de Na. most nem mondom el magam. Na, de mondd már el, ne egy harapó harapófogóval kihúzni belőled. Nem, az az a hogy én ugye mindig meghatározom a témákat, de a hallgatók elég szabadok és fegyelmezetlenek, hogy hozzanak elő, amit akarnak. De és ez, nem baj. ez nem baj, mert te bemondod a témákat, és aztán azt meg a hallgatók, hogy már ne haruljunk, drága bolgár úr, most a legutóbbi az egy nagyon emlékezetes volt, betelefonált egy hő, annának hívták egyébként, egy hölgy, és azt mondta, hogy ide figyelj, bolgár úr, lehet, hogy most meg fognám haragudni, és most utoljára beszélek önnel, ez ugye a pénteki műsor volt, és egyfajta kritikát fogalmazott meg a műsorra meg vele kapcsolatban egészségükre, de biztos, hogy nem utoljára hívott, és nem is volt olyan súlyos az a kritika. Nem, egyébként én én nem is értettem, tehát nem kellett lehúzni. De aztán elmondhatod magadról, hogy hát volt, volt pár olyan dolog, amit nem adtál föl. Na, itt nem adtam föl? <gül> hát például az itt van adta, a zentai igen. történet. Itt van a zentai, igen. De állítólag, neked igen, állítólag már bocsáss meg mind a neked, tehát állítólag te egyszer alkalmatlannak minősítetted őt a rádiós munkára, majd ezt a döntésedet egyébként hát sokunk nagy szomorúságára felülbíráltad. Hát igen, ember követel hibát, de úgy emlékszem, Azt hogy nehezményezte, hogy, hogy, hogy minősítettem az ő munkáját, amikor bekerült a rádióba. Hát ismertek, hogy kíméletlen vagyok, durva, erőszakos, igen. Ilyen ember vagyok, és ezt nagyon sokan megszenvedik, na. S a kicsit bántottad. De akkor is nagy szája volt. De ezt úgy, el tudom képzelni. Igen, tehát igen. Fiatal kiadásban még elvisel. Biztos megverte volna az ember, ha a földöke lett volna. De többször. Igen, igen tehát beívta volna. De, de most komolyan, azért, hogy is mondjam, lett, lett volna alkalmad, így -e, hát így azt, azt mondod, hogy na jóvá, én azért megtettem a magamért, most már elegem van az egészből, több háborúban nem megyek el, de aztán valahogy még mindig ott vagy a frontvonalban. Hát igen, mert mindig mások mondták azt, hogy na most már elég volt, bolgár úr. De volt 94-ben, ez a 129-ed magammal rádióból kirúgtak. Akkor 2002 elején, ha már említett, Kondor Katalin. Akkor mi volt még? Volt ATV, újságíróklub, nagy sikerű műsor, aztán hirtelen nem lett, olyan sikeres lett, hogy megszűnt és így tovább, és így tovább, szóval mindig van valami, de az ember amíg él, remél, nem? Nem, nem, van, aki elmegy horgászni, meg ilyen nyugdíjas éveket tölteni. <gül> nem tudok horgászni, és nem is szerettem, egyébként gyerekkoromban megpróbáltak megpróbálták megszeretetni velem, de valahogy annyira untam, egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy mi ebbe a pláne, csak ülünk, és majd ott a víz alatt valaki, mondjuk egy hal, rátalál arra mit szó, mit szó a csalira. Hát micsoda, micsoda dolog ez? Hát jobb nem esetben ez. Nem értelmes dolgot csinálhatna az ember. Jó, mi, mi volt azért? Persze azt mondták a, a szerkesztőink, hogy ez hülye kérdés, hogy, hogy mit nem adott fel valaki, de te mit nem? Hát többé-kevésbé azt, amit akartam csinálni, végülis a rádiót sem adtam föl, bár 94 után egy ideig még könyvkiadót vezettem. De aztán visszatértem a rádióhoz, mit mondjak még. Mondjuk ez nem feltétlenül olyan munka, amit az ember főállásban csinál, én sem abban csinálok, de drámákat is írok, és a 2000-es évek elején az egyik darabomat a Szegedi Nemzeti Színházban, Tékely Jóska egy felolvasó színházban bemutatta. Nem lett belőle semmi. Na, eltelt néhány év a Sanyi és Aranka színházban Lukács Andor egy másik darabomat nem ő mutatta be csak az év volt a színház, Nova Kester rendezésében Ingmár és Udít bemutatták mi lett belőle? Megszűnt a Sanyi és Aranka színház. tavaly májusban ugyancsak az Ingmár és Udít bemutatta volna a Tesla teátrum Hát a bemutató helyett egy fő próba sikeredett, majd megszűnt a Tesla teátrum. Most márciusban a Fészeklubban be akarta mutatni Lukács Andor egy új darabomat, egy modern magbetet. Hát mi történt? Bejött a járvány. Úgyhogy elhatároztam, hogy talán Shakespeare Vilmos írójál néven folytatom. Neki már egyszer bejött. Vagy Vasalbert, az még esetleg jobban bejön most. <gül> <gül> Nagyon Vagy szépen kettő <gül> <gül> Nagyon szépen köszönjük J Jönnének a babérok Köszönjük Igen. szépen Bolgár Györgynek Nekem egyszer a Tamás bemutatta egy darabomat A balla pockám volt az Ez most nem <gül> gyilkos tud. Ja, ah, hagyjuk ezt Na egy kicsit, jaj, de jó, jó, jó, jó, oké, oké, nem volt, nagyon tök, de ez nekem tetszett. Konferál fel magunkat. Hölgyeim és Uraim, hát elmegyünk, elugrunk most, azért egy kicsit pihenni kell, és valóban ez egy rosszul szerűztethető stúdió. Úgyhogy a Pálinkász-Szűcs Robert kollégával átmegyünk a, a, az operatív törzs sajtótájékoztatójára, mert egyrészt ott ugye mindig friss levegő van, és szerintem ott azért eléggé elég fontos dolgokról van szó. Megszakítjuk most ezt a ezt, mit nem adott fel körkapcsolásunkat. egy is ennek tegnap visszatért az operatív törzs, úgyhogy igen, igen, igen nagyon. Nagyon-nagyon klamás. Most oda igen. menjünk. Hállítok, az Enta is benne van, nem tudom, minél meghaljuk. Házi szörk Fesztivál. Szódával elmegy. A második hullámmal együtt el megérkeztünk mi is, Pálinkaszics, Robert és Parakovács aki én vagyok, és hát azonnal is ajtótájékoztatóra indultunk, hogy hát gyakorlatilag leégett a lábunkról a zokni, mert hogy a, a felállt az operatív törzs is, és hát nekünk vannak ugye, ezzel kapcsolatos kérdéseink, eh, élőben, újra élőben válaszolnak ezekre majd, hogyha minden jól megy. Igen. Igen. Jó, jó, jó hozzátetted a magadért. Igen. Köszönöm szépen, hogy így azért így a mondat így tovább görgetted magad előtt. Nos, hát kezdjük azt gondolom legfontosabb, kezdjük az elmúlt hét eseményeiben. Igen, köszönöm a kérdést, számítottam rá. Azt hiszem, ami az elmúlt napokban legjobban foglalkoztatta a közvéleményt, az embereket, meg minket ugye, ami a nemzetközi sajtó is már főfigyelt, elítélt tiltakozást, váltott kitüntetéseket, azt is sem hagyhatjuk ugye szó nélkül. Zsuzsák Balázs kimaradt a válogatott keretből. Ebből persze Gyurcsán Ferenc sem maradtatott ki, Soros György hosszúra nőtt árnyékában felábrítók jelentésével, Kón mentájával. Azt, hogy vizionálta, hogy futballhelyett Zsuzsák Balázs inkább földön futó legyen, ami sport szempontból sem megengedett. Talán talán a koronavírus Igen, igen. Legig. Köszönöm a kérdés, számítottunk az eseményre Így ennek viszonylatában nem ért minket váratlanul felkészületlenséggel, ami a covid 19 vírus újabb hullámát illeti állik felfedjében kezdve megálltottuk a határnát tehát innen már nem mehet ki. A szájmaszkok mellett külföldi futball szurkolók segítségével importáltunk vírus szankciatíve. Örömmel jelentem hála a kormány intézkedésének a tegnapi napon 48-an és a második hullám ellen pedig 4500 hullámtörő papírhelyot vásároltunk a kínai demokratikus köztársaságból. Ugye a misalvezető társam elfelejtette Igen. felkonferálni és bemutatni az interjú alanyunkat, amit most meg is fog tenni hamarosan. Igen. Nem. Nem. Tehát igen, és mit szólnak a Színművészeti Egyetem körül eseményekhez? Hát, köszönöm a kérdést. Érzékenyen rérintett, miután magam is kacsingattam a pája felé, de úgy éreztem, hogy ez a liberális, liberális, ugye liberális tanítás, igen, ugye ahogy mondja, ez ugye ez, ez nem fel volna meg, hogy kihozzák belőlem azt, ami hát így, így bennem van a nemzeti érzelmeket, ugye, ami a keresztény szíjáztást, és ugye a Soros Gyurcsány által mozgatott erő de előkedjőre megakadályozzák, hogy Vigyánszki úr ugye elfoglalhassa a helyét. Vigyánszki rendező úr, igazi szép rendezésére emlékszünk a Vakbottyán című zenés játékára, amelyet bemutatta a Gyurcsány korszak szemkilövető ténykedéseit. Ugye... Ennyit. Hogy, hogy, hogy... Ön. Mi a népnemzet? Hát azt szeretném megkérdezni, hogy már ne haragudjon, hogy kiveszi a szót a számból, de nem probléma. én akartam azt megkérdezni. Hogy mit jelent az, hogy népnemzet? Ugye, hát mi az, hogy népnemzet? Milyen jó lenne együtt örülnünk majd a győztünk Mohácsnál című ne neál. Szép színházat akarunk, ahol nem mindig a káromkodás, a bukfencethányás van, hanem például keresztet vetnek, ugye? Ki mint vet, ugye? Ugye, arra, hogy igaz, magyar mondást. tracs. Elégünk van a Libernyákkal, meg a pucérkodásból, mennyivel szebb gondoljanak bele, amikor hazánk legnagyobb sztoria, a puskás öcsinki jobb kezével, kedves nyugyókáját szorongattva, amelyet még szülőfalójából, hozott magával, kedves ballábával akkor átugaz az angolok hálójába, hogy az egész világ belerezd. Elnézni csak, Meghatód hogy amikor mi magyarok 150 évig fogva tartottuk a törököket, az első, a második világháború győztes csatáit mikor láthatjuk mozivászon. Vigyánszki úr, aki eleganciájával, kedves empatikus modorával, szerénységével új bemutatóra is készül, itt állálom egy este a Székelyemnél címmel, Nem csak a rektorságot vállalta magára, de ő működtetni a sarki menzát, a nemzeti dohányboltot, a nemzeti lovardát és a paksi automerművet is ilyen emberekre van kérem szükség nem pedig holmi Zsámbéki Mátékra, meg ilyenekre. elnézéskre, hogy elragadt. Ő azért megpróbálom visszarángatni a világot Tesszük. jelentő deszkákról, és azért térünk vissza egy kicsit a koronavírusra, hogy hogyan állapítják meg a fertőzöttek számát. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, kérem szépen. Két módszerünk van, az A módszer hasraütés szerint, a második pedig a szokástól eltérően nem hetente, hanem naponta tartunk lottósorsolásos hasonló ilyen sám, sám sorsolás, hogy így mondják. A számokat kesztyűs kezét Cilike húzza ki. Akiket kiúztak, ajándékba kapnak egy kipcsak nyelvű bibliát, Kastár doktor úr nagyon szép előszobával. Itt említem meg, már ez a reklám helye, hogy megjelent a Nemzetes Főorvos azt, hogy mesekönyve a Hol volt vírus hol nem címmel, úgyhogy ez... Esetleg egyéb intézkedések várhatók? Igen, köszönöm a kérdést. Azok mindig kérem. Hátrányos helyzetű szegénysorsú zenészek támogatására stadionkoncerteket szervezünk. Itt jegyzem meg, hogy örömünkre Mészáros Rörinc megvette a Wembley stadiont, amit a napokban szállítanak majd felcsútra. Ugyan ugyancsak a, a stadion látogatásokat engedélyeztük, miután a, a tapasztalatból tudjuk, hogy a szürkolók kultrát viselkedésre ezt lehetővé teszi. Ami szigorítás, a szottyul a helyeket legalább négy-öt méterekkel kiköpni, hogy elkerüljük a fertőzéseket, a legjobbak között ilyen orany köpést hihatunk kisorsolni. Színházak, hangversenyek látogatottsága tilos. Többször előfordult kérem, hogy a Mozart vagy Beethoven koncert utána a magukban között koncert, látogatók betrószerevényeket rongált, meg is voltak ők, akik összefirkálták helytelen helyesírási hibákkal e, Smitpál lovaszobrát. A pestek nem hagyhatják el a lökheiket, csak este 22 és 22 óra 10 perc között fejükre húzott ilyen svájci sapkával. Ez az intézkedés elől karácsonyig tart. Hát, hogy mi lesz karácsony után, azt, azt még mi nem, nem tudhatjuk. Hát. Úgyhogy ennyi, ennyit tudtam volna elmondani. Ha van kérdés, nagyon szívesen nem válaszolok rá, teszek. Laptársunk megszellőztette, Igen. hogy minden járműben és minden ember számára és az utcán is kötelező lesz a maszkviselés. Mit lehet erről tudni? Hogy minden ember számára, utcán és járműveken is kötelező lesz a, a maszkviselés. A leghelyesebb, ha állandóan maszkban vagyunk. Az nagyon jót tesz a családnak és mert a lég megunk feleségünket, férjünket, nagyon jót, nem fogjuk szemmel látni, csak úgy kitapintani. Többen kérdezik a hallgatóink közül, és hát nagyon, nagyon izgulnak, hogy a vadászati világkilájtás, ez meg lesz -e? Meg, meg lesz, ott annyi van, annyi szigorítás, hogy az állatoknak is maszkot kell viselni, de hát amelyik állat dűrögni kezdhet, nehezebben följük meghallani, de hát azt egy jó vadásznak, és ebben semmilyen Zsolt, ami mesterünk, azt hiszem nem okozhat akadályt. Azt gondolom, hogy eléggé kimerítő volt ez. Maradt még valami benned? Hát bennem maradt még, de igen? ezt nem adnám ki. Úgy. Hát ez jó, mert hogy én félek, félek attól, hogy hát esetleg ha valaki nem elégedett ezzel, amit most elmondtunk, majd hát hozzáteheti saját kérdéseit, én egész biztos vagyok ennek írásban fogunk válaszolni. Szépen. És rendszeresen jelentkezünk a közeljövőben. Nagyon szépen, köszönöm köszönöm hogy itt voltam, örülök neki, nagyon kedvesek voltak, hogy... HÁZISZÖRT FESZTIVÁL Szódával elmegy. Ez itt az Annó Gálvölgyi. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. 2406, meg az összes többi telefonszám, SMS-ben 0630303095. volt olyan hallgató egyébként, aki azt hitt, hogy a történet takács itt van, akkor gyorsan küldött egy ilyen ingatlan hirdetést. Na, igen, vagy, nagyon vagy, helyesen. Vagy akkor most ezt gyorsan becsüljük meg. Hogy az, az, ami mindig jobb, mint a múltkor egy itt hagyott egy dobozba egy denevért, mert hogy én szeretem a kis szőrös állatokat. Nem, nem. Gálvölgyi úr, jó napot k <laughs> Hogy először Parának gratulálok Na, a, a ez a, a szélásának és a díja ritkán de most mind a két Nagyon jó helyre ment és felcserélhető is, úgyhogy. Én lehetek, most már lassan érdemes művész Hát azt meg kell dolgoznod, de igen, é. igen, nálam már rég az vagy. No, de, de, de hogy hát egyrészt mi újság a nagy világban? Fordi, fordítsuk komolyra a szót. Ének szépen, hallgatnak benneteket nagyon nagy élvezettel, családam körében. Ülünk egy sátorban, és benneteket hallgatunk <gül> kettő Maszcó. óta úgyhogy maszkban, igen, és fürdugóval, de, de, de, de nagyon -nagy élvezet <gül> Nagyon élvezetés a dolog, nagyon jó helyesek vagytok. Itt is jó bent lenni, csak az, so, nagyon ritkán voltunk ilyen sokan a stúdióban, nyilván ezt most direkt kihegyeztük egy picit, hogy most, most azért össze, összezsúfolódjunk mindannyian, és e, hát a helyzet borzasztó. Tehát én azért nem kiabálok segítségért, csak mert hogy fegyelmezett vagyok, de egyébként Milyen kemény. Között, Végül, nagyon kemény a helyzet, de megcsináljuk, végcsináljuk. Hát végülis ez, ez a dolgunk, nekünk mi vagyunk a Titanic zenekarra, aki azért hegedű, hogy ne süllyedjen el a hajó. És ezt meg is oldjuk. Meg is kaptam egyébként most végre, most már eddig egy kicsit egy bajban voltam, de most megkaptam egy a kommunikációknak az alap, alap eleme, egy Remélem, hogy mindenki olvasta, de én pedig igen. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy most viszont eljött az az idő, hogy megosszam ezt veled is. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon fog tetszeni. Egy másodpercben meg kell találnom. Addig, amíg a parametri. Igen. találja, addig el kell, hogy áruljam, hogy készült egy videófelvétel akkor, amikor az operatív törzs ülésén voltunk, és interjút készítettünk, ami hamarosan felbukkan a YouTube a Tetső te nevű népszerű videó megosztó hálózaton, úgyhogy majd ezt meg lehet nézni. Vimeón is, meg mindenhol terjeszt. tiktokon nem fogjuk terjeszteni Tiktokon. Azt én nem tudom, hogy mi, de lehet lehet, lehet, sümen, úgy, mert, sümen. Sümen. A klubrádió nem hallgat el, mert több százezer rendszeres hallgatója révén van joga a sugárzáshoz. Ezeknek az embereknek a hétköznapi életük egyik nagyon fontos összetevője a klubrádió első pont. Nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy Gálvölgyi János már nem gyűjti a bohóc. Miért? Miért nem? Dehogy nem. De hát már ne, arra, ugye láttam, múltkor bevitték hozzá Nem, a amit Ja, azt, azt mi mondjuk, azt mi mondjuk, ezt mi mondjuk, ezt, ezt belőlünk szpakad. Szóval a múltkor látták, hogy a hátsó kapun bevitték hozzá semmilyen zsoltot, tehát még mindig gyűjtöd a bohócokat. <síns> <síns> <síns> Melyem azt a tegyük ki. Megértem egyébként. Tehát, hogy nem is azért, de hogy én, én egy részével szembesültem, miközben kémként leányodat küldtem be hozzá, bohócokat fotózni, és az pedig csak egy, egy szegmense volt a bohócgyűjteménynek. Tehát, lassan döntenik el, hogy ahogy a bohócok laknak-e ott, vagy tig. Tehát, hogy az, az most már. Igen, -e, kedves vállalatok! a Hogy én úgy nem, nem gyűjtöm, hogy mondjam tényleg szóval, hogy én ezért pénzt nem adtam soha, nem az én hanem ezt én mindig úgy kapom, és valóban már kinőtte a lakást, a bohócok már, de, de mindig nagyon jó leszik, mert az ember valami szeretetet élvez, inkább bohócokat kapjak, mint borzasztó kommenteket, de azt sem érdekel, azt meg bohócok írják, nagyon rossz bohócok. Elmondom, tehát ugye nekünk hosszú éveken keresztül az volt a, a kedvenc műsorszámunk pénteken amikor Befejeztük a műsort, és akkor Gávölgyi úrra egy kicsit a büfében meg tudtuk beszélni, Igen. hogy mi történik a rádióban, és ez mostanában, el, hogy is mondjam, elmaradt. Konzerv vannak általában Gávölgyi néven. Fog ez változni? Nem, nem, nem, nem. Hát, ha nem vagyok egy egyeztethető, akkor van az, hogy mondjuk fölvesszük előre, ja. de marad a péntek, úgyhogy úgy, hogy csak hosszabb születeket kell tartani neked, Robi, már, mert nem tudsz kijönni, és akkor a Piko meg a Pálinkás, amiről egyébként el voltunk, direkt bementem legalább 6 órára, hogy tudjunk beszélgetni. Igen. De, de hát igen. szegény pikó más. <gül> meg a naiman. Igen, a pikó és a naiman. Meg se tőled, hogy mit nem adtál fel. E, igen, amíg hallgattam a műsor, tényleg hallgattam. Én ha azt mondtam magamnak egyrészt, ami nagyon furcsának nálam, én az elvémet nem adom fel, és ezt nem tudják elképzelni, hogy valaki ne se jobbra, se balra, hanem saját magához tartozzon. Én azt sem hogy erre lehetnek, ha valamire büszke vagyok, és ami talán nagyon utának, nagyon sokan, de nem baj, jobb, mint a sajnálnának, például ez az egyik. A másik pedig azt nem adtam fel, hogy én minden színész akartam menni kicsi gyerekkor. Óta, de ezt elmondtam már más is, hogy sikerült-e, vagy sikerül-e, még nem tudom, de én ez volt az, amit, amit úgy megéreztem, vagy azt mondtam, hogy én nekem én más nem tudok csinálni. Most már tudnék mindenfélét, csak már késő, de tud, aposom, úgy hívták, hogy Rodolfo volt egy nagyon szép mondás, azt mondta, hogy a háborúban kiderült, hogy például ilyen orvosprofesszorok ragyoban tudtak a munkát végezni aki azzal dorongolt le, hogy ö, a, nem engem a konkrétan társaságomban valakit, hogy ó, de jó neked, te megengedheted magadnak, hogy legyenek elveid. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, Tudom, ez nekem mindig a, a Márai Sárdő ülteszem, mertnek volt egy ilyen e, náci rokona, és azt mondta ez a náci a márai hogy könnyű neked, mert tehetséges vagy, <gül> és nem kell nácinak lenni. Hát én, én megresztírozom 52 év után, hogy könnyű nekem, hogy legyen vannak elveim, igen, hát ha meg nincsenek az emberek elvei, akkor ülnék kell, állni kell, meg mindenféle más kell csinálnia, tehát az is meló, nagy meló, Éjjj. és tudod Arvas Iván mondta, hogy vannak emberek, akik nem tudják elvisni a nyelvük, csak a szájukban legyen, ez is egy nyelv, <gül> úgy, hogy Hát igen, tehát már, igen. már a, hát égető szükség lenne most az ő józanságára néhány esetben, de ez most nem fog bekövetkezni sajnos ha már időzeteknél módon. tartunk, igen? akkor könnyebb az igét hirdetni, mint ragozni. Ezt Á, egyébként Ez nagyon szép volt. Ah. Köszönjük szépen. Szia János! Sziasztok! Sziasztok! Szia És természetesen Gál nélkül nem lehet, Gál nincsen Bóta Gábor Azt hittem, hogy Gál nélkül nem lehet Gál Völgyi. nélkül nem lehet Gál, Gábor Aszítom, Gál de Gál nélkül nincsen Bóta Gábor. De Bóta Gábor itt bejön, azt mondták nekem, hogy minden van élve, hogy bejön, de nem Én itt, én itten vagyok. A fejembe jött be, Úristen! Ja, Úristen a Bóta. fejemben van egy Bóta Gábor. Te is színész akartál lenni. Akartam színész lenni, így van, így van, így van. Kaptam aztán gimis koromban, második gimi után, a nyári szünet elején egy sokizületi kötőszöveti gyulladást. Ki is maradt egy éve, megjártam százezer korházat, és tudtam, hogy ez fizikai szempontból is egy vevő szakma. Tehát föl kellett adjam, mert bizony még egyetemre is ő emelkedéssel, vízhajtóval, Mm, szóval ez egy nagyon-nagyon hosszú küzdelem volt, ha úgy tetszik, ezt, sem, ezt nem adtam föl, a színészetet föl kellett adnom, de azt nem hiszem, ugye tegnap itt Pár Randóti Sándor beszélt a klubrádióval abban, hogy a kritikus nem feltétlenül olyan frusztlált, totál tönkrement ember, mint amilyennek sokan gondolják, én is azt gondolom, hogy nem az vagyok. De a hangodá most mi van, Gábor? Olyan, mintha egy kicsit beteges lenne. Igen, bocsánat, ez ennyire hallatszik? Igen. Nem, azért nem, azért nem, nem, nem, nem, nem, csak, nem csak, hallatszik. Olvastam valahol. nem, bárhol hogy ez benne volt kedden volt egy az van, hogy kedden volt egy nem, nem, nem, volt a második volt egy. Andul műtétem, és hát ez, ez, ez még az ember nincs olyan nagyon jó állapotban, Aha. azért persze tegnap már elmentem színházba, de, de hát igen, hallatszik a hangomon, vágtak, tehát nem ilyen laparoszkópia volt, úgyhogy hogy fáj, ha Aha. megmocsanok, vagy köhintek egyet. Vagy, ügyen, vagy ha nevetsz. Tessé? Vagy ha nevetsz, akkor is fáj. A nevetek akkor is, akkor is, akkor is, akkor is, akkor is. A Tegnapi előadáson azért volt, hogy nevettem Igen, nem gondoltam, hogy ez ennyire pokoli lesz Hát ne ott fel. Tehát ugye azt mondták, hogy ez egy kis műtét És aztán azt mondta a Doki, hogy ez nem egy kis, hanem egy friss műtét volt Úgyhogy, hát ezen most túl -tú lesem És, és remélem, hogy, remélem, hogy tudok menni Majd klubrádióba is és hát színházba már bizony holnap-holnap után is megyek, azután nem megyek, mert az meg már elmarad, mert ugye most van ez a vírusjáték, úgyhogy már nem tudod, hogy amire jegyed van, az holnap megtartják-e. Tehát ugye az operaház az lemondta most egészen október 17-i, az Ejfelbe mentem volna, ami ugye egy új stúdiójuk, Juk. Na már közben a Facebookon jön nekem, hogy jobbulást. Igen, mindenféle. Van, ilyen drágák az emberek, annyira kedvesek. De figyelj, Gábor. Na el... ja, ja, ja. És figyelj, hát amit még nem adtam fel, az az újságírás, ami ma ugye eszméletlen luxus, ezt szerintem ti tudjátok. Ez az a szakma, amiben fiatalkorunkban egész tisztességgel és normálisan meg lehetett élni. Igen, és voltak most, ilyen időszakok. Úgyhogy úgy, az ember belelóg. Tudjátok a honoráriumokat, Igen. amik egy részét ugye kisebb fizetik. Én megtértettem magyarakénak, hogy, hogy, hogy nem azt ne ne ne sajtósnak? Mert belehaltam volna, hogy nekem kell kunyizni másnak, hogy írja már meg azt, amit én szívesen uh -huh. megírni. Ez egy nem feladás, és több, több ilyen pontja volt az életemnek. Például ugye, amikor a magyar hírlap, ahol para te is voltál, ugye, elkezdett meglehetősen jobbra fordulgatni. Szóval ez, ez például az az eset volt, amikor az ember nem tudta, hogy na most mi van. Hát azért sem. Bizony, se, bizony ö, tehát soha nem engedtem ilyennek. Nem engedtem annak, hogy bulvárba mehettem volna dupla pénzért. Neked is fájt egy kicsit, Bosz hogy ez most egy kicsit talán off a téma, de neked is fájt egy kicsit, hogy Szombati nem keresett minket, hogy menjünk az indexbe? Jaj, hát az, az tragikus. Hát az, az, eg az egészen. Hát nem ezt mondhassunk, tra érted? tragikus. Hát figyelj, hát pedig ugye alatt a, alatt hát a ott, ott voltunk, ott voltunk, úgy, igen. Utolsókat rúgtuk el. Úgyhogy, úgyhogy, de hát, hát, hát. Mm, Látod, már oda se kell lünk. Nem, igazából annyira szerettem volna kimondani azt a mondatot, hogy nem akarok az index főszerkesztő helyettese lenni. De így nem volt rá akarmam. Na jó, mert De téged akkor ezt már Ez teljesen helyettesnek hívott volna, hát nekem helyem ne? se lett volna. Na, hát jó, igen, igen. Hát igen. Jó. De minden De ne add föl, vigyázz magadra, azért nem kell vígjátékokra menni ilyenkor. Hát jó, jó, jó, <gül> jó, jó, jó, jó. jó. Figyelj, színházba kell menni, mert benne van a véremben, nem tudok, mit csinálni. És amikor nincs színház, akkor mit csinálsz, már ne halagudj. Hát figyelj, ugye ilyen, ö, ilyen volt, amikor mondjuk... Ö, ugye tényleg nem tudtam elmenni, amikor volt ez a sok ületi, akkor volt jó néhány ilyen hónap, és akkor is, amikor nyár végén elmentem a legelső József Városi színházba, ami, a legelső színházba, ami, uh. ami megnyitott uh, ősszel. Én vagy nyár végén, én, én bizony elmentem. Hát egyébként amikor nincs színház, akkor mondjuk például olvasni is lehet. Ja, azt hittem azt mondod, hogy a lábfejedre még, még klubrádiót is Jaj, az, az már majdnem menő, mitől elég rádió színház Észre Egyébként, hogy hogy, hogy Benyom, tehát, hogyha teszek leszek, az az igazság, hogy az nem nagyon van, hogy most direkt odaülök egy műsor. Uh -huh. igen. Ilyen tévéműsor sincs, tehát tévét alig néze. Meg olvasni lehet, persze. Igen. De a klubrádióban az van, hogy, hogy teszek leszek, ezt csinálok, azt csinálok, és benyomom. És az úgy ott marad. Akkor is ott marad, ha, nem, ha, ha el, most véletlenül pont benyomtam, látod, itt van mellettem. Uh -huh. Hogy akkor is, hogyha rájövök, hogy tehát ez engem nem is érdekel ez a műsor. <gül> És valahogy tudod, ezt nevezik csatorna hűségnek, hogy nem megyek odébb, ha, ha mondjuk, ha, e, mit tudom én, e, milyen autókról van szó, ami engem annyira húde, vagy vagy mondjuk, mit tudom én, e, hát valami ilyen uh, érdekvédelemből már, mint ilyen fogyasztói érdekvédelem, ezektől én nem szoktam annyira meghatódni, és azt is hallgatok, mert valahogy elkezdtem szeretni ezt, a, hát igen. ezt az adót, és nem azért, mert benne vagyok, hanem mert, mert mert valahogy nekem ez most az egyik legfőbb, hát ilyen tájékozódási forrás, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy az emberek zömét szeretem, akik ezt csinálják. Ugye az ember egy akadó, én egy, voltam jó néhány munkahelyen, és ugye közel se szereti az ember mindazokat, akik ottan ügyködnek, és itt azt veszem észre, hogy nem így kell, van olyan ember, akit utálnék. Köszönjük az Endai nev nevében is. Köszönjük ja, jó, szépen, az Gábor! Az Gábor. Köszönjük, Iszlát! Szia! szia. Ha -ha. Az endai te egyáltalán nem utálok. Nagy, na, még szép! <gül> szia, szia, szia! És a végén itt van már velünk hábetler András, a Klubrádió legférsebb műsorának műsorvezetője. Szervusz, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Sziasztok. Az Operaklub hány hete van már, lassan egy két, két hónapja? Három? Eddig, eddig 13-14 adásunk volt. Én már az időt nem is számolom, én csak a lemedő számában számolom most már az elmúlt időt, úgyhogy 14 műsor van mögöttünk. Amit ráadásul szeretnek a hallgatók. Nagy Igen. levegőt vettél, levegő. ilyen ezt most mondjuk. Nem, már most nem fogom magam itt dicsérni. Meg a, ja, a. Névicsz, de tök, nyugodtan, tök, mi is szoktuk. Tök, tök kínos ráját, mert egy ilyen e, áruházban lófrálók, és közben maszpan rajta és mindenki döbben te engem. Pedig, ha tudnak, hogy most épp, épp a rádióban vagyok élőben. Fogadjunk Na, az vagy... Nem mondják üzletneveket. Nem mondják üzletneveket. Na, akkor kérdezzetek. Beszéltem mostanában a László valaki, azt mondta, hogy nagy, na, nagyon nagy forradalom az opera. A kortás operák arányáira nő, és maga az opera mint olyan, egyfajta egészen hihetetlen összetett, újra eléri azt a státuszt, hogy minden műfajt egyesít, az animációtól kezdve a 3D-ig lesz, és most mind, hamarosan mind-mind-mind operába járunk. Felkészültél erre? Igen, próbálkozunk, akik ebben a műfőből műfőben vagyunk mindannyian, mindenképp maga eszközeivel, hogy hát, ugye mi imádjuk, de hát hogy vagyunk, hiszen ebből élünk, de próbálunk ö, közönséget toborozni és megmutatni, hogy ez nem valami ellenszembesúri huncsultság, hanem, hanem egy baromi jó, é, élvezetes a mának szóló műfaj, és hogyha azt meg tudod csinálni a színpadon, hogy azt érezze a néző, amit a az lényeg, hogy így hát, Hát rólam szól a történet, és ez akár operán keresztül is megtörténhet, akkor, akkor az jó, akkor, akkor vissza fognak jönni. És ezt lehet csinálni három d vel lehet sok pénzből, meg lehet csinálni viszonylag kevesebb pénzből is. Nagy-nagy Igen, meg, nekem igazából ezt hiányzik, ez a kerthelységes kocsmás opera. Hogy opera, amely van és Abszolút van. Mi csinálunk ilyen műsorokat az, az operének és haverjaimmal, hogy úton, útfélen bérházakban, akár kocsmákban is, ovodákban, um, idősek otthonában, tehát mindenhol, ahol, ahol nem tudnak elszaladni előlünk, akkor kiállunk és elkezdünk énekelni, és a végén az a hatás, hogy aki még életében ezt a műfajt nem látta, hallott azt, hogy hát ez milyen furcsa. Hát ezt, ezt én szeretem, ez egy, ez egy jó dolog, és akkor, és akkor nekünk ennyi elég. Ha még valamit fizetnek is érte, az már a az mm, Hát ez szuper, hogy nem adtátok föl. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát akkor továbbra is szeretettel látunk itt majd bent a klubrádióban. rádióban minden a, jót. Azt az nekem egy nagy jaj, na, jaj, hogy elmondjam, hogy én azt annyira szerettem volna megvárni egy hétfőre, amikor azt mondod, hogy bőnyöm és uraim, jó hírem van, megújult az MSZP, de az, hogy... Hát, em, azért hétfőn hallgasd meg a műsort lehet, lehet, hogy ah, most megtörténhet. igen. Meg, meg, meg, megtörténhet. Legkább nekem mond, és aztán mondta, hogy... Most nem mondom, mert azért most ez nem, nem, de hogy nem adták föl, az biztos. Jaj, ja, ja. jó. Mármint a megújulást. És hogy addig még szóljon ez a rádió, még ez a mondat elhangozhat én uh hogy -huh. értem uh -huh. Így lesz. Köszönjük. Jó, Minden jót, szia. További jó vásárlást kívánunk, és közben megérkezett a stúdióba Bálintő és Korpás Krisztra. Ne feledkezzünk meg, és tényleg, zsöld, most, ahogy beszélgettünk, hábat nem eszembe, hogy van, kéne borítanunk azt az alkoholmentes nem, sört, nem, nem, nem, nem, nem. hogy. hogy lesznek olyan kollégák, akik nem kerülnek be a mai műsorba, de hogy, hogy, a, hogy a, igen. Aj, oh, szegény, úgy sajnálom őket. Nem is hogy, adják föl. De hogy ők a, a, a klubrádió oszlopai, tehát igen, igen. olyan szerkesztők, Hábert lerandrásnak is ott van a szerkesztője. Oh. Maga. Ez <coughs> no. rólunk jutott eszedbe. Nem, a leről azt mondta. Elmondom én gyorsan, nem adom fel a történetemet, de ez nagyon fontos, mert csak azért mondom, mert most mert te ismered valószínűleg a, a szerep amikor még a Téli 3 dolgoztam, egy gyártásvezetőnk volt nekünk. Karla és, már megint? És nem, ezt mondom a Korle. És akkor egyszer csak az volt hogy ki esett a kiesett zsebéből egy levéll, és a producerünk a Kővári kiszúrta elolvasta, három hete kellett volna elküldenie, és bejött a iz és kezdte: Figyelj, válaszolt már a Müller arra levére, amit küldtünk? Nem válaszolt, nem. Azért, azért, mert ott van a sepedben, mert azt mondta, jó, hát én nem adom fel. <gül> Ugye? Na. Ugye, fáj! fájt? Ugye, Jó akkor. Van, igen, van. nos, parancsoljatok. Mit? Hát, hogy, ja, igen. Mondtátok, hogy, hogy ez hülye kérdés, hogy, hogy ki mit nem ad föl. Jó, mert szerintem így alapvetően ő, senki mondta. nem ad ők. föl. De végre nevesítettük <gül> ezt. Igen. Én azt mondom, hogy szerkeztem. Hogy alapvetően senki semmit nem ad föl. De miért? Hát most mi föl. Hát az érted, föl az ágyból már nem, nem fölad hát csak nem kellene föl. Igen, tök jó. Szegények, jó. Hát én igazuk van. Én nem tudom, én így magamon gondolkoztam és hallgattam itt mindenkinek a jobbnál jobb történeteit. És Megható egyre inká... történeteit. Igen, nem? és akkor így kérd, próbáltam itt keresgetni, zentai. hogy mi az, amit én nem adtam föl, és így nem tudok így kirántani egy-egy pillanatot, amit én így nem adok föl. Ja. Alapvetően én tudom vagyunk inkább olyan, aki így nem hisz abba, hogy rosszra fordul. <gül> tehát így tökre hiszek abba, az... hogy úgy is jó lesz a vége. Kész. Két malomban örülök. Igen, ezt, ez a kincsári optimizmus. Igen. Tehát kell, mondjam, hát hogy az a... Baj. Hát ö... nem. Maratont nem megyek futni, mert tudom, nem hogy helyzet, így eszembe de nem jutnám. Ez így, de most ezt hagyjuk viszont, viszont a felnemadás az egész mást jelent. Jó, de az is fenn. Érted, ha nem tudod meg... meg Fogni így iszonyatosan pontosan azt a momentumot, akkor nem biztos, hogy azért nem. Nem lehet, hogy azért nem, mert nem nem jelentőre. úgy ragaszkodsz hozzá. került még olyan helyzetbe, és tényleg nem érti a kérdést. Lehetséges, hogy Az a szerencsés. Na, nem. de ez nem. Aha. Na, ez. Igen. Neked igen. milyen könnyű? Neked ilyen, neked csak megszület. Na, Ja, se. <sik> <sik> hát nem jó. érted, hogy. De én abszolút értem, csak Tehát igen, Tehát tudatosan és célzottan. Bármi, most magához fog ragadni, nekhez nem egy... és rendet vág köztem. Hátcsobra hát, ültem, mert hogy nem tudjuk Ne itt közben, mert három perccel előrébb vagyok, minti nézem az adásmenetet. Én például a nagy történetem az a ma délután 3 környékén volt, amikor yeah. próbáltam veletek megbeszélni, hogy mi lesz ez a mai műsor. <gül> és, és, és azt hiszem, a 86. nekifutásom sem sikerült, mert én mindig másról kezdetek el beszélni, és akkor nem adtam föl. Nem, nem. Ha nem, ha, ha abban, bejönnek és meg. <gül> De egyébként ez így szokott lenni. Igen, az, tehát az, hogy az... De nem, igen. Vanak elvittük teljesen tönkre. a bakács barátom. bakács azt hogy elmegyünk tájolni, ilyen mitől helyekre, le azt beszéljük meg, miről szó. és mindig mondom, meg, hogy mi az Isten beszélnihet, oda megyünk beszélgetni valami, nem hogy előre megbeszélünk, mit fognak beszélni. De tökfelesleges, fölösleges ottam forgatok. A bakács így ragaszkodik hozzá mindig. Igen, és hogy nem a bakács fontos, hanem a itt meg korpás. Ja, bár ők is ragaszkodnak hozzá. De nem ragaszkodnak hozzá? De most elvitettük ezt az. Nem, nem, mindenki elvitte már. Aki, aki én annyit akarok mondani, hogy nevet vedd fel azt a maszkot, mert maszkfóbiás De, szélek? de most komolyan, én de de nekem is vagyok. Elbúcsúzik tőlünk főszerkesztő, Aratua. vezérigazgató, főmérnök elnök úr, elnök vezérigazgató. és elnök, elnök, jó, jó van, kitaláltam igen, volna. Igen, a, a, a, a világítás úgy illetékes. Igen. Én követtem a Facebookon megított. Ajaj. Azt mondják, hogy nagyon jó a műsor. Aha. A lenne hozzá anyagi, meg egyéb energiánk lett, hogy minden szombaton most, mondta, most mondta ki, a hogy az nem az lesz gázsíg, ezt ingolítettem? Jó, oké. Okay. Köszönjük szépen. Hát, Köszönjük, is jó helyre mentek a dia, amit be kéne csavarni. Hát itt egy elég érdekes csere állt be. Szülőértekezet szülő van, vagy mi a túró? Párint tudod, hogy helyére Kárpáti Iván ült tudjuk. Jó napot kívánok! De most tényleg így ennyi sem. jó, hát jó. Tudom, ez nem az nem az azért igazából nem. szeretném, hogyha ezt a nem, nem feladást azért... biztos Nem igaz, hogy az életed egy ilyen, egy ilyen mézes madzagon húzott nem. ilyen... Nem, nem erről beszélek, nem erről beszélek. Műzés. Kedves hallgatók, soha nem fogunk hazamenni, hogyha ez így folytatódik. Ha, nem így így sem nem. tudok kiragadni a pillanatot, Van hozzá ebben a azt nem gondolom azt, hogy az úgy olyan fontos, vagy annyira ja. példáz, vagy nem adom föl. Amiket nem... Most jó, értem, jó, értem fejeden, De... nem, nem, nem, nem, felfogtam, felfogtam. És menj, Mondjak el ilyen példákat? Igen. Azt nem adtam föl, hogy például a gyerekemet felvegyek abba az iskolába, amit kiszemeltem neki. Na, a, gyerek, a gyerek nem, igen. Igen. Igen, nem mert nekem akart építőt, nem De ő Nem akart Nem magasépítő Nem, hanem azért, mert én annyira utáltam az iskoláimat, és annyira nem akartam olyan normális azt iskolába nem. vinni. Én te? tehát azt nem adtam föl, hogy a saját iskolai rémámomat azt... És megtanult zongorázni arról, hogy gyerek, nem, én én az az nem neki azt hagyta. Zongol. Na, azt ő feladta. Igen. És azt én is feladtam. Na tessék. A zongorázás? Igen. Igen. Azt gondoltam, hogy zongorázáson is egy idő múlva rájöttem, hogy ez csak az én álmom volt. Ez nagyon kínos, amikor megvalósítjuk is, hát ugye mondjuk balettánc, és ugye más nem a gyermek, Ó, oh, nagyon-nagyon súlyos dolgok vannak. Na jó, szóval hogy ez. Basszú, hosszú, hosszú történet, nem lehet ezt izébe rohantam, fölkél rohantam. Jó, majd jövő vasárnap lesz egy ilyen karakterista különki. Egy, Egyébként nem, nem tudom, hogy hallottad-e a, a pénteki műsort. Na és Gyarmati Andrával megállapodtunk abban, hogy lesz egy olyan műsor, és amikor... És milyen jó volt Gyarmati Andrea? Gyarmati André nagyon jó volt, hogy majd lesz olyan műsor, amikor arról beszélünk, hogy mi nem sikerült az életben. Ja. Hú, de hát akkor abban abba, abba egy órácskát beszállok, jó? De csak ne is vázlatosan. Hát azért, hát sokat próbálkoztam, azért ja. türik úgy, de azért ja. nagyon sok nem sikerült. Kaphattál volna például szakma is, szakmai ja. díjat is. A nem, az nem, az az nem az nekem, a, a lelkemnek neki jó esik, hogy a szénási rá van a szakmai. Komolyan ez abszolút jobb így. Fordítva nem, nem, ér, nem érztem valami jól magam. Nem, ez komolyan ügyű, hát azért álljunk már, meg, hát tartsuk be ezt a sorrendet, ez egy teljesen jó. Kárpát tíván, aki a beszélgetni. Kárpátivánal beszélgetnem, aki. Szia. Mosz... Szia. Szia. Na jó, majd de ő is majd nézzen, hogy azt elmondod, hogy mit nem a. De hogy a Kárpátivánal beszélgetünk, aki Moszkban érkezett, és négy fánkot dobott be, ami alatt. Itt a maszkon Nem adtam föl, és maszkon a keresztülben. A maszkon keresztül nagy erővel megütötte a fánkot, és az már benne is volt. Hát azért. Na. Szóval, á, azért figyelj, állnak mögötted, tehát, hogy nagyon jó, vagy, és a vállalkos meg a szavaidat, hogy mit mondasz, mert lesznek rá tanuk, igen. Én mindent fölöttem. Na, na végre, végre valaki rendes ember. Nem, de tétfikus, engem nem rugdostak, vagy valaki nem kényszerít rá a mai napig, akkor én, én, én hajlamos vagyok az első akadálynál, így azt mondani, hogy na, mindenki. De, de aztán így, így 40 fölött így azért úgy kezdem, úgy, egyrészt, hogy bizonyos dolgokat, ha föl is ad az ember. Tehát, hogy van, amiket már el kell engedni, valamiket nem kell elengedni, de amit nem akar elengedni az ember, akkor ahhoz viszont nagyon kell, és hát mi nekünk ugye ezt a rádiót nem kéne nagyon elengedni. Mi nem engedjük a rádiót. És, és, Úgyhogy én, én, én abszolút elindultam, a, a, hogy mondják ezt a megvilágosodás útján, oh, és igen, igen. igen, igen. igen. Ah, na, tehát alap, alap, alap, alap, a fánk meg tudtam menni a maszkon keresztül, azóta már úgy érzem, hogy van esély. Elte levegtetted egy kicsit a levegőben. De most már. a következő, az az, hogy így feldobja, és a levegőben. Az elengedés az pozitív folyamat. Igen. A feladás negatív. Így van. Mert az elengedés az azt jelenti, hogy vagy a végére értem valaminek, vagy rájöttem, hogy nem, az, nem én vagyok, vagy a képesség az egy teljesen pozitív. A feladás meg az, hogy így hát az, az olyan rossz. Az egy Az, az, az, nem, az, az nem, nem, nem, nem, nem opció, se nekem, se nekünk. És, és akkor Például, próbálom, téged hogy ki állandóan kitiltanak Szlovákiából. Hát de, te nem álda, fel, de nem Nem, fel. ez a vicc, hogy nem. Tehát, hogy pont a szlovákok nem. Ők nagyon nagy szeretettel várnak haza, haza már nem mi? engednek. Az én drága egyetlen országom az, ami kevésbé a én engem akkor. A felvidék már nem is annyira, mi vagyunk. Hát nem. figyelj, nem majd egy akkor egy Ó, órács, órács. Ó, fogom ezek a Jó sorban. Hogy, hogy ezek meg. A... Van az a kérdésem, hogy van benned egy, valahol elrejtve egy Hardi Mihály, vagy ő külön van? Mert 50 től már állítól a nem a papíromat, de hát nincs, észrevettem. Láttam egy 747-es bőhinget itt a halnak. <laughs> mit mondott rá Hardi Mihály? Ja, a ez John a 16... Ma... John megdermott a pilóta. Igen, és a 13-as balpályára fog leszállni. Ez mi? Tehát nem csak szarvasbőgész szakértő. Ahol... Hanem tudja, hogy kivezetés, vezetés, hova igen. száll le. Igen. Igen. igen. Ez nagyon kér. Szóval ez, igen, tehát ez az elengedés dolog, erről is egy külön, egészen úgy érnél beszélgetni, csak az elengedésekről. Igen. Mert arra is van egy jó történet. Igen. A vadnyúl a főszereplője. Na, hogy... Uh... Elég az hozzá, hogy klasszikus idézzen ki. Igen. Igen. Igen. Aztán egy útipart. Szót hát, hát, szóban szó, szó, szó, ne öltsünk. Hallgatunk, kíván. Nem, én azt mindent ezzel kapcsolatban, ami... Láttam a szemén, hogy, hogy nem jön egy úgy, nagy hosszú összetet mondott sztori. Igen, nem, Azért... meg ez a... Igen. Tehát én is, hogy a korpás Krisztoff felé vagyok, egy, egy igen paracsa? Volt neked ilyen csalódásod? Tehát uh. valaki megpróbált a rádiót és rendes hírszerkesztőt csinálni. A <gül> no, ezt nem a kapó, igen. Annak idején, amikor én ezt elkezdtem csinálni, még egy másik helyen, bár egyébként az a vicc, hogy ezen a frekvencián, akkor egy másik rádióé volt húsz évvel ezelőtt. Oh, ha én most az első napom első hibblokkját akkor a mai fejemmel meghallgattam volna, én úgy vágtam volna ki magamat, hogy az se a volna rádió közelébe, de nem adtam fel. De jó, de és most ez valamit hallanak ami ja, ugye figyelj, hát én annyira pocsik az első cikkem ez mind ez, ez, ez tök normál, de ez normális Na, és de hogy hát nem. nem nem hát mondjuk én most én már most igen kell, de hogy de, de, de, de, de nem mondom ki de hogy de hogy nem az persze az persze mondjuk tartjátok az időket és nem fog jó, jó az, az a legrosszabb amikor az embernek így a, a legutóbbi csík is ugye ilyen vagy a igen hogy egy van tudod hogy egy ment föl ment föl ment föl és elkezded laposítani és most már így a leszálló vagy nem nem. <gül> az a baj, hogy. Hát, állítólag... és már arról, hogy mi volt az az első cikk, amit írtál. Hú, ne, azt majd decemberben. De hol, melyik labba? Á, adjuk meg. Arancsos volt. A baj, nem, akkor már. A baj, ha nem, akkor már. Az nem, Az a ha nem veszük észre a hanyatlást. Tehát, hogy, és a hanyatlás lényege az, hogy várjabb, nem veszünk Az Nem, hogy először úgy van, hogy hogy te még nem veszed észre, nem csak te veszed észre, utána már mások is észreveszik, és utána már te nem veszed észre, csak mások. Hát ez olyan, mint a slitz begombolása. Igen, igen, igen. Biztos, biztos. Ö, e jó, rendben van? Elhisz, jó, ez okay. jó. Hát akkor ezzel, a, ezzel, a, ezzel a boldog pillanattal mindenkinek be van gombolvasló, lice. Búcsúzzunk el, nem is tudjuk ezt az órától, mert most már ezt kinyomjuk végig. Természetesen nem. Az tehát, az nem tehát akkor sem, tehát biztos, hogy nincs benne egy Hardi Mihály. Mi nem is. jó, így, jól, a hírek után. Mondtam már 13-as balpálya. De mikor? Igen, 7. És John McDermott vezette ezt a dietet. John McLean az a dietet. De hát ő se adta föl soha. hoppá, Ezt átkötöttem. Egyébként hírekbe is át kellene. De még hova kötnénk, 58-kor nehogy már az emberek ott ülnek abba. Tehát gondolod el, flexzel a csábú. flexzel vastagon, vagy szeretni hallani a híreket, és pontosan 59 ]va perc, 55 másodperc múlva kikapcsolja a flexet, és már megy a hírek. Hát ez pokol lehet, de akkor visszakapcsolja. Úgyhogy a flexelők kedvéért szerintem pontosan egészkor kezdjük a híreket, mert különben, érted? Fel, az egész világ felborul, ha a hírek nem nullakor nulla kezdődnek, és akkor most nekem 40 másodpercig persze folyamatosan beszélnek. Mert, mert, mert közben azért lehet tudjuk mondani, hogy egy dolog, hogy mi beszélünk itt a rádióban, ugye a sz, a házi Surf Fesztiválnak a Ilyen. harmadik óráján vagyunk túl. Hát, van hozzá. A, a Szóda Szörf Fesztivál szokott általában egy hála lenni, amikor a hallgatóknak megköszönjük a támogatásukat. A kilencedik alkalommal rendeznénk most meg, bízunk abban, hogy a tizedik majd meg lesz tartva. Nem, lesz egy kilencedit pót megtartás szerint. Igen, de majd lesz egy olyan, amikor a hallgatók is el tudnak jönni ide a Klubrádió összes kertjébe, és, és tudnak velünk kocintani szörpel, ezzel, azzal, azzal. De szörpán. akik, a, mondjuk van internet hozzáférésük, azok a Klubrádió Facebook oldalán folyamatosan online Igen. közvetítésben láthatják azt, hogy mi zajlik a stúdióban, hogy ül Parakovács, mi, mi, mi, hogy ül mi, mi, mi a reklámok alatt? Igen. Például azt is hallják. És most akkor elhallgattunk. Úristen, azt is hallják. Házi Szörp Fesztivál Szódával elmegy. Klubrádió. Jogunk van hozzá. Klubrádió. Jogunk van hozzá. Joghurtunk van hozzá. Ah! Jogunk van hozzá? Mondjál már rá valamit. Jogunk van hozzá, hogy azt csináljuk, amit akarunk. Ahhoz nincsen jogunk, hogy azt csináljuk, amit akarunk, de jogunk van hozzá, hogy rádiózzunk például. Jogunk van hozzá. Club Klubrádiót. Mutassa meg, hol hallgat minket. Azzal, hogy valahova egy pillanatra felírja www.klubrádió.hu. Fotózza le és üldje el nekünk. Írhatja vízzel, krétával. Rakja ki kavicsból, száraz tésztából, virágsziromból. Tajzolja a kezére, a homokba, az égre. A lényeg, hogy a felirat pillanatnyi legyen. A rongálást nem szeretjük mi sem. A fotókat küldje el üzenetben a Clubrádió Facebook oldalán szeptember 27-ig. A legjobbakat dicséretben és egyéb jutalmakban részesítjük. Házi Szörffesztivál. Szódával elmegy! Hölgyeim és urai, meg fogjuk tudni ám, hogy mi az a paraglider, nem hagyom Önöket ebben. Én igen. most tudtam meg, és szeretném, hogy Önök is megtudni, mi az a paraglider. De várjál, előtte mi, mi van Hardy egy... Ardi kérdezem, csak mondom, igen, akirem nézi. De vannak olyan hallgatók, akik most kapcsolódnak be a rádió oh. és nem tudják, hogy, hogy miért nem Kovács Krisztát hallják, vagy miért nem Búta Gábor. Kovács, Kovács Kriszt nem, hanem mondjuk el, hogy házi szörf mint mm. itt a klubrádióban, a mikrofonnál Parakovács Imre és Pálinkás Robert. Az adásmenetünk szerint most örülnünk kellene, Örülünk is. Örülünk is, hiszen itt van velünk Hardi Mihály, és oh. elmagyarázza, hogy mi az a paraglider. Taraglider. Hát a paraglider az egyrészt az a papírrepülőgép, amit itt akkor yeah. hajtogattam, amikor hallgattam a gyélc előttök, miközben Szegény Kárpát Iván itt volt bent a stúdióban. Másrészt viszont ugye az a Siklóernyős, ez a Siklóernyőnek a neve, amikor hegyről, hegyoldal Neki például felszállnak, és aztán le, ha nem találnak terméket, emelő légáram. Yeah. Lást, akkor szépen lesiklanak. A legszörnyűbb az, hogyha mondjuk egy frissen fölásott ágyásba, egy bácsinak, egy, egy őstermelőnek az ágyásába szállnak le, mert akkor előfordult, hogy a paraglidert egy gerebjével kergetik ki a kertből. Hozzáteszem teljesen jogosan, egy nagyon szép. Tényleg, ez, ezek azok a csávok, akik itt a hármas határhegyről, ugye? Igen, így, így van, De meg... van -e ebből az De van ebben a fő magánlagsértés? tehát neki szabad magánterületen landolni? Hát ő neki szegénynek ugye az a fontos, hmm. hogy, hogy épségben föl érjen és ha ez nem sikerül akkor jönnek györfi pali és emberei vagy a honvédség helikoptere és abban e, azért nem kevés, ide nem kevés kockázat pétel? van ugye abban, hogyha valakit megpróbálnak mondjuk egy fáról lepiszkálni ha. egy 17-es helikopterrel mennyire de... tudják ezek az emberek hogy hol fognak leszállni tehát mennyi Mert elég nehéz bérletlen. kiszámítani ugye tehát mindig visznek meg mindent hát GPS-t feltétlenül hogy oda találjanak mobiltelefont is természetesen hogy tudjanak taxit hívni. Például. A tapasztaltabbnak egyébként van a farzsebében mindig taxicsepp. Na, de mit nem adott fel, a Mi azért tisztázzuk ezt, nem? Hogy mi az, amit te nem adtál fel? mi az a egy Én eleve nem egy ilyen feladós típus vagyok. Én nem valaki azt mondta, hogy én mindent feladtam, de nem Egy biztosan feladtam gyerekkoromban a zongorázást, ugye én jártam, jártam, és én kísérleti gyerek voltam, ezt már egyszer elmeséltem egy másik műsorban, tehát én nem részesültem hallásra lásos neveltetésben, tehát elég rossz a hallásom. Ennek ellenére időnként énekelek. A lányom volt a legjobb példa rá, amikor egyszer kettesben maradtunk Moszkvában a Dóra lányommal, és három éves lehetett, megpróbáltam neki elalvás előtt énekelni, és Igen. ártatlan kék szemével rám nézett, és azt mondta, hogy apa inkább beséi. Hú, ebben minden benne volt, igen. és azóta én feladtam a kísérleteket az éneklésre. Én hogy jó, akkor majd akkor rabzó felszerelést, ha ezért egy pillanatig azt abban reményedtem, hogy dalra fogad, ami egy kicsit, hogy dalra mondja el, Hágasuk, le, le, a kérül, kérül ne itt a stúdió percek alatt. nem ahogy, ne, bocsáss meg, mi ezért egy bank tagjai vagyunk, tehát nekünk azért sok a tűrőképesség. Tehát a dallam az nem hoz egy pillanatra sem zavarba, vagy a dallam, De a dallam az kicsit zavarba, azt kerüljük, ha lehet. van annak a zenei életben is csapdák de, de hogy de tényleg nem vagy egy feladós típus, az, az, az, az, az, az mit jelent az esetben? Az, szépen szépen... Választott szakmád, neked azért... Eh, hát, hogy választott-e vagy talált, ezt nehéz megmondani, de én nekem újságírásból Igen. van uh, diplomám, én ezt is tanultam, és uh, elég szívesen gyakorlom például itt a klubrádióban, mert uh, Na például az elveimet azt nem adom fel, azt nem szívesen adnám fel, és nem nagyon kerültem életemben olyan helyzetbe, hogy az elveimet fel kellett volna adni, vagy meg kellett volna tagadni. Itt azt mondhatom, amit gondolok, ez például egy nagyon nagy... Nem régóta vagy itt, ezt ugye tudod, ugye? Majd azért ezt finomítod, ezt az állítás, de jó, jó, az irány Elkezdett, jó. Ezt sikerült, tehát amikor ott dolgoztál a Ferihegyen, hegyen, akkor ezt így sikerült mindig keresztül vinni? Igen, bár azt azért hozzá kell tennem, hogy a vállalati kommunikáció az egy teljesen más dolog. nem lehet... És ha az ember olyan pozícióban van, hogy mondjuk egy cégnek a szóvívője, akkor lehet, hogy durván fogalmazok, de akkor a pofáját ugye kopirájtolta a cég. Az unikum sajtósa nem mondta azt, hogy ő Csner vodka-t minden este. Ez abszolút így van. Akkor a céget kell képviselni, és hál' Istennek én ez alatt a 12 év alatt, amit a repülőtéren töltöttem, nem kerültem ilyen konfliktus helyzet be, eh, és most meg, hogy, hogy már onnag, eh, eljöttem, és nem önszántamból, hogy kitettek, eh, onnantól fogva, eh, hát valamit mást kellett csinálni, és ez a más most az, ami szegény eh, rádió hallgatók el mm. kell, hogy viseljenek. És Úgy, a flight, radar, meg, és amíg, a flight radar még mindig a kezdül lakott? természetesen Félek. ott van a... Ez a legszórakoztató. Nem, a, a legszórakoztatóbb az, az a térkép, amin a hacker, tehát, folyamatosan zajló hacker van, azt, Én nem nem azt nem is Nagyon jó, majd átküldöm a zsenéges. Várjuk meg, amíg Huan betöm az arcában még egy hatalmas csokiskeszket, és majd kérdezzük meg arról, Huán és mit nem adtál fel? Hát <gül> <Pálinkás>. a <gül> Pálinkás. Az a jó, hogy Pálinkás nem kell bejönni a stúdióba, hisz ő egész az elejtő fogva, ha némán is, üzen üzemmódban, de itt van, hisz ő felelős. Nem, hiszen az zörgött folyamatosan. Ja, és bocsánat. Ja. Még nem gratuláltam, láttam, hogy terítékre hoztál egy szöveget. Én egy picit, magam. picit tartottam is tőre a tetebe, hogy lesz az első reakciót, el de a de nem. Nem tetted, és ezt a szépen nem. szépen köszönöm. Nem. A zebra, én lovagoltam fiatalkoromba, és nekem a zebra nagyon lószerű, uh -huh. jószág. Uh -huh. és sok ilyen van még, én nem vinne rá a lélek. Uh -huh. Látni látni. Nekem megjáték macim volt. És uh, fényképeztem is zebrákat egész uh -huh. közelről, az egészen fantasztikus. Életem egyik nagy élménye volt, az Etosa uh, Nemzeti Parkban, volt ehhez szerencsém, a világ déli másik uh -huh. részén és egy fantasztikus látvány volt, úgyhogy egyébként fényképezőgéppel is nagyszerűen, meg távcsővel is nagyon jól lehet vadászni, mert az ember élményeket egy. Ez teljesen, de az átmész itt simán. E, igen, Na, igen, azért már az is valami, hogy, hogy azért... De nem biciklivel és nem keresztbe. É, bicikl... Értem, igen, tehát leszállsz és tolod. Nem, nem most egy picit össze kellett, hogy rakjam a fejembe ezt az egészet, de összeállt, hogy a keresztbe mit jelent most az eresetben. Szóval nyerted. Hú, hát, hú. Szia, Lenyel, te tudod, te jössz, nem adásmenetet nem olvasol? Nem. Szia, huán. Hát. Nagyon szépen köszönjük Funk a szépen. szépen minden. Minden. Igen, lesz, még a, lesz még alkalmad arra, vagy hogy... Vagy a kapcsolva? Hogy, ja, jó, igen, akkor... hogy nem lehet kapcsolva? Jó, akkor, akkor most látható is vagy? De tényleg az nekem olyan, azt, a hogy keveredtél ide? Te egyébként tényleg az olyan az, az, az, az elég érdekes Hát volt. az úgy volt, hogy amikor indult ez az új honlap, akkor így szóltak. Tényleg? Ki? Hogy? Ki? Valentin, aki az online csapatnak a uh -huh. szerkesztője, ő, őt ismer Hogyne. még kollégiumból a 90-es évekből, ajj, ajj. és tudta, hogy én online dolgokkal foglalkozom, meg valamennyire online kommunikációval is, és akkor ő, megkérdezte, hogy volna-e kedvem, és így lett. Mennyire egy sikertörténet a Klubeládionak az online kommunikációja? Ez egy viszonylag friss történet. Hát, hát ugye ez tavaly február, tavaly február óta. Jóidőben Most... kezdtük el, azt mondanám. Most, amiért én, én felelek, az ilyen Facebook, Youtube, valamelyik Instagram, az online tartalma... Nincs, nincs, nincs, még nincs, nincs. Azért lássuk azért, egy-egy bolgárgyuritiktak azért, egy, egy oh, azért oh. ez ütős lenne. Ah, ah, ahhoz, az ah, már hát, én is eredmények szerintem. Táncolós énekel és persze. De bolgárgyörgy és gifet csináltam. Azt az van szóval az, az, az is is, Instagram munkán például. És te mit nem adtál fel? Fú, fú, fú, Hát vannak ilyen, persze elhangzottak, hogy nem tudom, elveket nem ad fel. nem ad fel. És akkor ugye, leveleket. Leveleket, tehát hogy nekem volt egy ilyen mondásom, egy ilyen nem tudom, nyolc éve kb. hogy én ennek a NER-nek nem akarok dolgozni, és eddig, ezt, eddig ezt sikerült megtartani. Érdekes, hogy nekem az ott a mondásom, hogy úgy dolgoznék ennek a nernek már rendes pénzért, de engem még nem kértek meg. De de, de, mert ugye Mi úgy alakítottuk az életünket, hogy valószínűleg nem is fognak megkérni erre. De te, Mondjuk a, a, van egy csomó semleges szakma, ahol így. Hát, igen, így már a Nem lehet elutasítani, mert hogy ez olyan, mint hogy egy, ha én egy vendéglős vagyok, akkor nem mondhatom azt, hogy nem fideszeseket nem szolgálok ki. meg szerintem szóval van egy csomó olyan szakma, szerintem, ahol ezt így nem lehet igazán ö, leszögezni, de. hogy hát, de, hogy igen. Hát. De fektette. És, és most kivárod a végét? Ki? Igen, kemény. De fiatal, de neki ez még belefér. Igen. igen, és akkor most kvíz, meglapulsz és kivárod a végét, te most fel a halottak vérét, ez honnan van? Ah, ez bizony a 88-as csoport uh, egyik nagyszerű sláger. Dráva vagy, mert tőlünk felsz. Uh, Mint egy kispolgár, pont úgy ölsz. Punk hát, hát, <tors> <tors> <punkzen> <tors> ez a kultúrkör a honnan. Há Három punk maradt a stúdióban. Na és akkor most, akkor a következő számunk pedig. A dühünk a régi. A a régi, hogy igen. Ez így azért szerintem azért, azért furcsa, mert hogy valami érdekes módon vélem ezt a gravitációt, ami így összesodor így embereket, meg így ebbe. Ez egy, azért egy falu. Tehát akár is próbáljuk mi Budapestet egy nagyvárosnak feltüntetni, ez egy tényleg egy olyan falu, hogy... És akkor mi taksony? Hát az egy speciális hely taksony, mert hogy az még taksony hagyján, meg előtte Dunaharaszt is hagyján, de van egy nagyon hosszú szakasz, amikor mész kell sorogsáni majd Helsinki úton, amikor arra gondolsz, hogy ez még Budapest. Jézusom! Igen, igen. Na az a kemény Ez mert Dunaharaszti volt, hogy Dunaharaszti. Nem nincs az, a semmi baj. oda vissza hív, Duna nagy zé van. Csodálatos, van alkoholmentes sör a Nemzeti Dohányboltban. Igen. Az ritka Pesten nem nagyon van ám, azt mondják, miért adtadék én de nem, nem olyan emberek járnak. Igen, figyelek. Igen. Kodarkai, Endre itt. Igen, igen, igen, igen. igen. várj akkor felveszem a fülembe őt, mert különben nem hallom. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a magatokat. Hogy tetszik érezni magát itt a, a, a, nálunk most? Már kialakult egy ilyen képerről az egész bemelegedett, megszokta jó, már beleülte, beleülte magát. Abszolút, abszolút, ez is alassan egy éve. Hát, azért Meg mondom. tavaly kezdtük. Szeptemberben én szerintem a magam részéről legalábbis szerintem a magam reményét beváltott pedig a Neked azért korábban is volt egy, egy néző-hallgató táborod, tehát te már a, a klubrádiós megjelenésed előtt is műsorokat készítettél, amik elérhetők voltak a YouTube-on. Hát, sztár, YouTube e e e e nem is jöttek érted vagy? Már, bocsánat, igen. mert sztár volt, egy már is, az előtt is. Az lehet, túlzás az nem, mert... nem azt hidd, de ha én mondom. Köszönöm, megtisztelő. Parakovás, miért szűken mérjük, hogy köszönöm, jó lesz. Na de hogy, és érdekes volt én attól féltem, egy picit ezt, amit a pánikás elkezdett, hogy ezeket volt egy, egy, egy, egy rajongói táborot, hogy, hogy hogy lehet ezt majd konvertálni így a klubrádióra a számára? Én barom izgalmas volt, hogy lehet -e egyáltalán, vagy egy újat kell építeni. És te hogy érzékeled ezt, hogy jöttek veled az emberek? Szerintem jöttek, és a klubrádió hallgatói pedig... Fölfedezték azokat a fajta műsorokat, amelyeket én korábban készítettem. Szóval itt szerintem Vimén szituációról aha, beszélünk. Igen. Ugye azt tegyük hozzá, hogy én eddig nem rádióztam, és nekem azért volt ez rettenetesen izgalmas, mindig is ki szerettem volna próbálni a rádiózást, de emellett az, hogy két különböző habitusú embert, ugye a világ olyan embereket hozott össze, akik soha nem találkoztak még eddig, aha. az nekem is egy nagy kaland volt. És uh, tanulságos, és. Uh, Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szakomailag is komoly kihívással járó feladat nekem eddig, és remélem is sokkal Melyik volt a legemlékezetesebb páros interjúd? Én mondjuk a, szerintem az elhangzottaknak 90%-át biztos, hogy hallottam, nekem is vannak kedvenceim, de neked melyik volt az? Hát talán a legnagyobb... majka? Igen, a legnagyobb hatósugarú az a, a Tamás Gáspármékos majka volt, illetve a Csányi Gangst az Zoli. Nyilván az abszurditása adta Nyilván. ennek a felhagytó erejét. Én nagyon szerettem mind a kettőt, és megint bebizonyosodott az, amit én nagyon szoktam előszeretettel hangoztatni, hogy egy ilyen műsor, az én véleményem szerint akkor lesz igazán jó, hogyha nem a különbözőségekre hegyezzük ki, hanem arra, hogy értsünk szót egymással ebben a meglehetősen furcsa is adott, és ezeket osztott országban is. Én nagyon vártam a Radnóti Sándor Ákost, de hát ez még nem. De Radnóti Sándor hát Ákost nélkül még, volt. Igen, arra azért mondom. még szerintem várjunk egy kicsit is Sándor ugye pont tegnap volt igen. igen, igen. is nagyon szerettem egyébként. Meddig lehet ezt, szerinted ez szerinted, ez a, ez a, ez a, mert hogy ez ugye ez a, ez a franchise, ez így meddig, meddig, meddig izgalmas számodra? Hogy érzed? Tehát meddig tudsz egy ilyen műsort tolni, mert, mert hogy nyilván benni cserélődnek benne a vendégek, de mégis egy, egy azonos alapszituációból indulnak ki. Ez így benned hogy szokott működni? Én hamar megvonok műsorokat, itt még ennek nem, hogy a jelét nem éreztem, szerintem uh -huh. még nagyon messze vagyunk, szerintem két-három év bőven benne lehet. Uh -huh. Csak annyi érdekességet hagytadjak hozzá, hogy szintem, a sportot fűzök abból, hogy olyan vendégeket hívjak a világtalálkozóba, akikkel korábban még nem beszélgettem. Uh -huh. És rettenetesen sok érdekes, tanulságos, nem, nem intellektuális munícióval rendelkező ember van ebben az országban, és szintem a világtalálkozó, erre is példa hogy az utóbbi szerintem 30 vendégből jó ha hárommal készítettem, vagy még öttel korábban interjút, majdnem hogy kimeríthetetlennek látom, de nyilván minden léges azért a magyar közélet. Nem okay. végtelen. Szerintem két-három év még biztos lehet. Hogy volt, volt Ki, olyan egy bocsánat, akkor mindegy, egyszer mondjuk, a parából, mondjuk. hogy volt olyan vendéged, aki azt mondta, hogy a másikkal nem ül le tehát azt mondta, hogy Igen, volt. Nem. Igen? Igen, volt, és később eljött, ez egy régi sérelemből táplálkozott, nem vagyok felhatalmazva, jó, hogy jó, jó, jó, ezt nem elmondjam. Is. Ők nyilvánosan, akivel össze szerettem volna hozni, egy nagyon neves magyar televíziós ikon, és tudomásom szerint nekik volt egy meglehetősen rossz ízű Amin ezt a szereplő nem kíván 10-valahány állatából sem ezen túllépni, aztán nyáron üzent, hogy ő nem a műsornak vagy nekem címezte mindezt, nagyon szívesen eljön, ezzel a bizonyos úri emberre nem szeretne találkozni, és egy méltó párt hozzá, az egyik legnépszerűbb adás van, van olyan ember, aki, aki mondjuk lehet, hogy érdekes lenne, de azt mondod, hogy jó napot, hogy meg nem állok vele szóba, és nem tartózkodok vele egy légtérben? Uh, Azért azt tegyük hozzá, hogy én nagyon sok időt töltök azzal, hogy kitaláljam a megfelelő város. Mm -hmm. Tehát, hogy ott, ott van-e kémia, lesz-e kémia, működnének-e együtt, és volt már olyan ember, akit el kellett, hogy engedjek lévén, hogy, hogy az a kettős nem jött össze. És én annyira azt láttam egységesnek, hogy inkább beáldoztam, és azt mondtam, hogy egyelőre tegyük őt tovább. Majd valamikor egy lett, hogy sor Fii, hát akkor ebből nagyjából kis ki derült számunkra, hogy mit nem adtál föl. Hát mi ezt... lesz a következő adásban? következő adásban mihali Kenikő hm. és Bakács Tibor Settelkező. Na, a az énem már. De, de mi? Egy, ezt, ezt a bakács kérte? Annyira biztos. De, hogy. Biztos, hogy nem a Mihály Kenikő. az biztos. Nem, nem kérte senki. Ah, de. Ö, első szóra rátak, mind a kettőjüknek tetszett ez a koncepció. Szerintem egy nagyon emlékezetes. bakács jobban tetszett, tetszett, igen. Ugyanis mi alig felöltözve? Tibornak, vagy Akás Tiborról azért az köztudomás, hogy az utóból nem nagyon szeretett, hogy szeret interjút adni. Külön köszönöm előtt is, hogy velem velünk kivételt. mi hmm. uh, és nagyon elgondolkodtató interjú kerekedett, hogy ezt már felvettük, én pár héttel előbbre dolgozom. Nem szeretnék semmit előni, de szerintem nem fogják megbálni, hogyha. Sose szokták el. a hallgatók. Köszönjük, Köszönöm, remélem, hogy így van. Köszönjük, Köszönöm, hogy itt voltál, minden szépen. jó, Köszi. szia, szia, szia. Sziasztok, szia. viszont. Halló, halló, halló. De, figyelj, nincs, nem hívtak ide nekünk senki, szabókati van, van a van ]ban beszélni. De nincs kiírva, hogy szabókati De Kati biztos, van, azért az nincs kiírva, mert el, el szundikás. És látod, ez mert M. Dénes Tomi. Beszélj, a szabókati hangján. Hello! Tamás! De nincs itt Dénes Tomi, tehát nem is. Az van ideírva. Az, az van, hogy tehát a... De jó, akkor nincs más választás, hogy nekünk kell beszélni. De, de igen, de miért menni fog ez a dolog, mert azt akartam mondani pont, hogy a Kadarka milyen jó lenne, hogy a Kínában élne, mert akkor nem kell... Érted, száll, hogy a felnő egy új egenet... Várj, itt van gener... M.V.N.S. Tamás. Hello! Szervusz, Tamás. Hello, sziasztok! Figyelj... Eh, a kedves hallgatókat is. a legfontosabb kérdés, igen. Miért, miért vagy annyira kevés a Klub rádióban, Miért csak pénteken... Vagy Nem arra gondol, gondol hogy amikor vagy, akkor kevés vagy, nem, nem, hanem ha arra nem. gondol, hogy ritkán vagy, csak nem, nem találta a szót. Igen, ezt a szót kerestem, a ritkát. Hát én nem akarok panackodni, vagy nem akarom, hogy panackodásnak tűnjön, de ugye régebben úgy dolgoztam, hogy volt egy 40 órás állásom, plusz még a reggeli 2-3 óra, amit ugye erre szántam. Dicsekszel. És nem igazán volt más életem ezen kívül. Akkor most leadnánk az a, a piramistól ha az volna az két életem című számot, mert az szerintem most pont rímelne erre. <gül> El fogjátok játszani? Nem, mert utána az élet a legjobb méreg jön egyébként szlovákul. <gül> Visszadjuk a szót. Szóval, Tehát. Szóval így, így volt. Igen? Nos, nem, nem, az van, hogy most te beszélsz, mi nem beszélünk direkt. Szóval így volt, hogy akkor elhatároztam, hogy így... Öm, üdelítve a 40-hez, van más értelem. Hogy már hogy, utálom, hogy a... utálom, már hogy utálom. Igen. Figyeljünk. És, és azt hiszem, hogy ez egy ez egy jó döntés volt. Annak előtt nagyon hiányzik természetesen minden nap a klubrádióval sportot csinálni, de örülök, hogy megtartottam legalább pénzeket. És mit csinálsz mellette? Miért adtad fel a klubrádiót? Mellette a pécsben a Kronen dolgozom, teljes állásban. És, és ez azért teljesen behet kíván. Igen. Ott is élsz, Nem, arra, hogy idegen nyelven dolgozni, az, az szerintem egy kicsit megerőltetőbb, mint magyarul, plána valakinek magyar van Hát azért tudunk rá példákat. E, egyébként igen, tehát nagyon érdekes, hogy a, hogy a Márainak, amikor így elsőre közölték a nagy-nagy a. a a, a, idegen egy cikket, akkor mindig egy nagyon boldog volt meg volt, és akkor megtanult rendesen egy nyelvet, akkor egyre ritkábban mert rájött, hogy az a furcsa íz, amit hozzáad, amikor még nem saját nyelvetként ez itt nagyon imádták így az olvasók, meg így a hallgatók, mikor már rendesen beszélt tökéletesen egy nyelvet, az már annyira nem izgalmas. De most nem rólad van szó, csak márairól. Én nem örültem. Szóval egy, így, így volt ö, valahogy, is, és azt éreztem, hogy hogy, hogy kell egy kis váltás. Igazából ennyi. És, és igazából én azt hiszem, hogy most már lassan, 25. éve élek külföldön, tehát már, már nem is tudom számolni lassan. És, és mégis, mégis nekem a magyar anyanyelven, és, és mégis azt szeretném, hogy, hogy otthon változzanak a dolgok a jó irányba. És... Hát figyelj, próbálj meg ott a másik oldalon azon dolgozni, hogy összeálljon a monarchia. Ez az egy, amit én még el tudok képzelni, mint me megoldást, mert egyébként, ha magunkra maradunk, és ránk lesz bízva döntés, hát akkor itt, itt nem lesz semmi. Sajnos, hogy nagyon hasonlóan látjuk. Ah, nem akartam, azt kaptam, hogy csáfolj meg! Köszönöm! De <coughs> igazából azt gondolom, hogy amit benne vagyunk az Európai Unióban, az egy kicsit azért másképp néznek. Én Igen, igen, igen, ez Idei az van, igen. Köszönjük, hogy itt voltál. Csit, azért annyira még nem, nem. nem magunkra hagyom, mint például a legyen uh, tehéroroszok. Hát tudod, az a furcsa, hogy közben azért emiatt, hogy ott, meg, ott ott éles helyzet van, és vagy-vagy helyzet alakul ki. Itt meg, itt, meg ez elkenés hosszú-hosszú sok elhúzódó éve jöhetnek. De nem fognak jönni, mert persze a következő választás, Tehát hogy nem az, az, az összefogás. Nagyon hasonló helyzet van Tehát a megnézed, hogy a, hogyan változik az ellenállás. Bizony. Meg, megújult az Az, az, az Index színművészeti in Öm, klubrádió vonalon, akkor ezek már egy egészen másfajta ellenállásnak tűnnek, mint, mint eddig. Hát, nem akarok félleg ilyen Igen, Én, remény, igen ez azért ez az túlzás másfajta. is lenne. Igen, is lenne, de minden esetre e, jól döntöttél. Tehát az, ott, ott, ott nyugalomban. Köszönjük, hogy itt voltál. Még egy történetet szeretném. Nem viccel. Jól van. Jó. Tudod, hogy, hogy a, szabókat van, a gyűlölni lehető, fog. Igen, persze, parancsolj. A nem adom felle kapcsolatban, 1972-ben Münchenben volt egy David watt nevű amerikai futó, aki 800-on, 400-nál az utolsó volt, amikor pontosan egy kör volt hátra a versenyből. Igen? Egy uh, szovjet fiatal ember egy bizonyos ársanón vezetett, ha jól tudom. lényeg az, hogy ez az ársanónk, meg a többiek azt nézhették végig, amint Dave Wattle összetorított fogakkal az utolsó helyről egy kör alatt az első helyre tűz fel magát. És a végén már mosolyog. És ez nem gyors korcsolja, hogy minden estek előtte? És nem estek el mindenőtte pontosan, hanem elég Aha. komoly sebességgel haladtak. És én azt gondolom, hogy, hogy ilyen példákból azért nagyon komoly előtt lehet meríteni, meg van egy nagyon jó kifejezés egyébként, amit most hallottam az voltak Dominik Team US Open győzelme kapcsán, amikor képsetes hátrányban volt vasárnap éjszaka a döntőben, a német Verev ellen. Uh -huh. Az egyik ismerősön nyílt hogy it's not over until it's over. Szóval, hogy nincsen vége, ami vége. És Tim egyébként megfordította, és 25 évvel Thomas Muster után ő lett az első osztráli rendlen győztesteni őt, Csak ennyit akartam még. Ennek. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Viszont a szervusz már pénteken találkozunk. Oké. ciao ciao Szia, Kati. Hello, Kati. Szia, üdvözlöm a hallgatókat ezen a vasárnap! késődél utána. Belegondoltam, hogy milyen személytség, hogy neked mindig ilyen leírt szöveget kerít, talánképpen, és akkor most végre itt a lehetőség, hogy énekelj, énekel, Kati, énekelj bármit. Azt is szeretnék, nagyon szívesen, majd ezt is megbeszéljük, mert soktan néha előfordul. Hardival együtt énekeltek? Nem, külön-külön. Nem, külön-külön, át csak így hobbiból. Te tényleg most? Van, tényleg van is a youtube van fönn egy, egy dal még annak idején még azt hiszem valamelyik régebbi rádióban készítettük egy technikus segítségével és az az egy fölkerült az az egy megvan, azt mezérítem van művész neved, vagy saját néven? De, de, hogy is, de hogy is ez egy Sarah Connor dal volt amit, amit úgy megcsináltunk egyszer egy ráérő délutánon Sarah Connor egy... a Terminátorban az... ugye? ugye? ó, oh? oh. oh. na Na, szóval, hogy, de hogy visszatérve erre a felnemadásra, mert hogy végül is itt most Igen. megint fölvett a maszkot a Huan. ez tényleg azért nem tudom miért csinálja, egy putyin maszkot magára ránt, és én tényleg Kiber ki a vízt tőle? Láttam. Hát de ettől most komolyan, nem? Hát, fel kérem már nőni végre. Igen. Na, de Igen. hogy ez a nem feladás dolog? Na, hát az a probléma ezzel, hogy én alapvetően egy ilyen típus vagyok, hogy én nem feladom. Tehát amikor így mondtam, gondolkodtam azon, hogy, hogy volt-e valaha az életemben olyan vagy egy ilyen meghatározó dolog, akkor az a helyzet, hogy általában majdnem minden, mivel hogy nagyon pozitív, felfogású emberke vagyok, és, és mindig, mindig arra törekszem, hogy mindenből jól jöjje ki. Ezért, ha valamilyen helyzet adódott az életemben, akár magánéleti, akár, akár rádiós vonalon, sosem adtam fel. Tehát nem rajtam múlt az, hogy, hogy, hogy mondjuk valami nem jött össze, vagy nem sikerült. Tehát én így mindenkit arra szeretnék sarkanyarom, már nem is beszélve, hogy én végeztem egy Bill Carnegie tanfolyamot. Ez nagyon meghatározó volt az életemben. Ott megtanultunk egy kicsit másképp hozzáállni a dolgokhoz. A hát, fejben egy ilyen kérdőjel sorozat villog. Igen. Mi ez a Bill Carnegie? A Télkár hát, Negi? Kénekszépen ő egy amerikai üzlete ember volt, aki annak idején megpróbálta a kommunikációra és az üzleti élet hát sikeresé tenni az mm. embereket ezzel kapcsolatban megjelentek könyveik. és ez egy, Neki ez egy ilyen itt igen, igen, igen, igen, arról igen, beszélünk, igen. hogy ő az, aki azt mondta hogyan lehetem sikeres, hát rengeteg igen. erről szóló könyvet eladtam sikertelen embereknek igen, Na. figyelünk jó, tehát de én ezt elvégeztem, és én ezt oktattam uh, itthon is, meg külföldön is. Oh. Uh, annak idején, amikor megszületett a, a kisfiam, a második gyermekem, akkor volt egy ilyen volt idő az életemben, uh -huh. és uh, én akkor ezt úgy magamba szívtam, és én erre mind a mai napig, már, már nem is tudatosan, hanem azt hiszem, hogy most már úgy, úgy zsigerileg, bennem van az, hogy, hogy, hogy a dolgokat nem szabad feladni, és, és harcolni kell. Tehát ennyi. Hát ennyi. Ez gyönyörű végszó volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Esetleg még annyit no. szeretnék elmondani, hogy így megragadom az alkalmat, hogy na a hallgatóknak szeretném azt sarkolni, vagy azt tanácsolni, hogy ne jegyenek meg. Tehát, hogy mi se ijedünk meg. Ja, ne. Akkor, ha, ha, ha ne ha tényleg úgy adódik, hogy az online térben dolgozunk tovább, ha, meg hogy, hogy jöjjenek velünk mindenképpen, mert ma már tényleg ezek az eszközök. Én, én egyébként láttam nagyon sok idősebb embert, aki tényleg fantasztikusan tör előre a technikával, és aki azt mondja, hogy ők nem, de igenis ők is. Sőt, volt olyan is egyszer, hogy egy bácsi tanított meg az egyik GPS kezelésére, a telefonján, amikor éppen várakoztunk valahol egy orvosnál. Tehát, uh -huh. hogy így ők biztos vagyok benne, hogy, hogy segítsége, vagy seg, akár segítség nélkül, mert nagyon sokan neteznek ma már az, az idősebbek közül is. Tehát, hogy, hogy ha van már egy ilyen lehetőség, hogy, hogy menni lehet valahol tovább, uh -huh. akkor Nyilván Azt javasoljuk a hallgatóra, és ne adják fel. Igen, így van. Így van. Köszönjük. Én is köszönöm. Sziasztok. Szia! Könyű zené felvétele fog most kedveskedni a hallgatóknak, azt hiszem. Bit, beat, beat, beat, szám jön. Beat szám. Jogunk van hozzá. bújtál a széltől. Ó, a vihar engem elkapott, és megtépette fel a amíg józárak bogtak az édől. Én láttam furcsa arcokat, és zingem valahogy szétszakadt, amíg bélted a fal. milyen vastag. Az én fejem gyógyult már, és nem is fáj. Amíg nálad a jó pontok gyűltek, én eldobáltam mindenemet, Hogy szabadabb, gyorsabb, könnyebb legyek, a még lett. A kertben az autód az enyém többször szétesett, Mert üldöztek a fénytelen, Az a hely kell, hol fog lesz az út, Hol minden szál összeér és addig fut még NAMASTE Mit szólt a Festival. Szódával elmegy. Ezért nem, lettél, ezért, ezért, volt, ezért nem lettél kemény Dániel a, a legnépszerűbb és a legszakmai, mert nem voltál hajlandó lehúzni Egyébként Nem lehet. tehát azért is megbüntetnek minket, jó, jó, ha de... a számokat. Vagy várjál, ha rábeszélünk. Ne, tényleg. E, Mondjatok egy olyat, amilyen nem büntetnek meg minket? Mondjad. Hát te mondjál valamit, nem büntetnek meg. Állítólag az indoklás benne volt, hogy azért nem kaptunk a frekvenciát, mert egyszer sárgán átment az arató a GPA-vel. tenni. Semmit sem lehet csinálni. Zárójel nem? Ja, én dohányoztam egyszer egy olyan helyen, ahol öt méteres közöttben nem lehetett volna. Ajjaj. Ezeket mind mi, bele teszik, és emiatt. És bejöttek a kutyák a stúdióba. A a nem, nem, nem, nem, nem, nem. Van egy olyan apró momentum, amit nem adunk fel. Tehát leszették ugyan a piros-fehér szalagot, a, ah, nem jötnek be a kutyákról, de ma megint hoztunk egy darabkát, és most na, megint egy darabkát. Ez egy szabadságharc. Hozzá, én, és Igen. a társatok vagyok ebben a szabadságharcban, mert ez a, a nyílt és a, a, leg, a legkeményebb elnyomó. Én Zizmus. Igen, Jó, be. Jó, de egyébként Igen. az a baj, hogy miattam van az egész, vagy hát a tudjuk, Peti hát, miad, hát, ne, ne, hát, Nem, nem, nem, nem, hát nem de akkor sem. Ezt ez olyan, de ez pont olyan, mint hogy ezt érted, ha valaki leül a börtönbületésétek után tisztalappal indul, de ne az a végéletfogyt igla. A hát, Peti oda kakált, és akkor tisztalappal írjunk. Ide kaki jött. Hogy bejött a kutya, és az én Petim az nem sikerült neki két kakálni, és ezért benne kakált itt a folyosón, és azt hiszem, ki volt az, aki olyan manyattas? A Drámai volt ez a dolog. Na most hát ilyen megtörténik, de akkor azt lehet mondani, hogy Marián, kérlek, Igen. a petit hagyd otthon, mert ő nem tudja ezt a dolgot jól csinálni. Na nekem az történt, ez rosszabb volt, mert én a Ribizővel bementem a húcik szerkesztőségébe, de a szépen eltűnt, bement a farkasházi asztala mögé, és ott. Oh, és oh, ki jött, oh, oh. De úgyhogy senki nem értész, és oh. mert hazaértem, és csörög a telefonom. És akkor még a veszelkamari volt, ott, és mondta, én gyere már vissza, parap, gyere már vissza, és visszamentem, és eltakarítottan is éme. De mindegy, mert én nagyon rendesen bevéd, de nem lett kitéve Gyám. Na, csak jelzem. De hát ez az... ezt nem adtátok fel, tehát nem, ez a kutya ide be fog jönni. A kutya, hát lehet, hogy nem fog bejönni, de az, hogy be mindig nem. lesz szalag ezen a Ez a ugye be fog ide jönni. Figyelj, lehet, hogy már nem a Tudrádió lesz itt, hanem a más intézmény, de bejön. Ja. De, de tud, ki lesz a vezető? A Hát figyelj, ja. én ezt hallottam, hogy ő lesz az főszerkesztő. Hát, meg is írtam most éppen erről itt a cikket, hogy a Kubáldi új főszerkesztője Vigyenszki Attila, amikor így ismerkedik a technikával majd, és ez a izét, tehát hogy így meg az egésznek a légkörét próbáltam visszaadni azt. Hát állítólag ő most a, a Nemzeti Szoptatási Bizottságnak is ő lesz az egyik alelnöke, és hát előtáncosa, ha jól hallottam, mm. meg, hogy a, meg hogy megvan a csatornázási műveknek a vezérigazgató helyettesi státus is. Ó, de tehát lesz. az lesz, hogy egyébként azért fog egy külön kapni, hogy, hogy csak ja. így az állásai között a 8 órába körbe tudjon járni. De azért ígérd meg nekem, hogy az űrhajózási osztály fő, főszerkesztője is ő lesz. Hát, az, az, az ott voltak bajok, tehát súly De Igen, ott lúsul, ott az nem. azért, hogy egy kicsit megfogalmazott. Tehát azt, azt mondták, el. hogy a progressz orosz űr, tehesszájtó űrakét, akinek külön tehát azért... Én, én azt nem bánom, ha kifejlesztjük, akkor én is mehetek. nem ja, jót az űrbám. Semmi. Nem, nincs. Hát nincs, nincs. nincs semmi. Egy, egy semmi. Egy kocsma nincs. Jó, tegyünk le az űrről. Nem, nem, a Földön maradni sokkal jobb. Tehát én azt gondolom, hogy nekem ahogy nézem, sokkal jobb itt, minden van. Majdnem. Mi, mi, mi? Mi, mi bajtok a ott jazz-szel, nem Nem, neki nincsen baja. Olyan jó, hogy több érzed. Én Langgyörgy vagyok, szóval utálom én a, a jazz-szel. Nem, nem. nem. Igen, ja, ja. ja, de így a ízlésünk az különbözik. Azt hittem, nem. hogy a, a hallásodoknál összenőt nőtt cmi oh, az ez ne ah. sértek, ez a Na, mi bajod a zsesszel? Hát, hogy rossz. Na. Egy. Úgy általában a zsessz. Ám, hogy a jazz, tehát Meg most hallottad ezeket a... Ez nem volt az, de... Ne húzd, de... Össze-vissza nyomkodták Barálda. a zongorátok. Ami akkor... nem lápentaton, az egy kicsit sérti a fület. És az a baj, hogy egy időtel olyan... Miért ne Hogy olyan uh, jó össze-vissza zongorázik, akkor utána a virgál egy kicsit erőlködve az énekesnő, utána jön a basszus... De, azért nagyon fontos, ám megemlíteni, hogy már Bartók ezt az össze-vissza zongorázást. Az sem ha nagyon bíró. Az, hogy is egy oh. kicsit, ha ne is mondd, egy UH, na át, jó, hát valaki valamit nem ismer, arról ne beszéljen. Nyilván, azért klassz ez, mert ja, én ismertem a Bartókot, már mi egyszerre születtük. Egyébként Bartogot én is ismertem lejárt, a kispipába volt akkor még neki é. esténként ez a kis Igen. izélyek, a tankcsapdát játszott kívánságra. Maszkot vett fel, csak nem a, a Putin. Muszt, meg a székely muszt, de egybe a kettő. Nem a Putin maszkot hanem a Nádas Gábor. Egyébként a... Tényleg a nélkülődöttem énekeljük el közösen? Jó, ja, nem, én tudom, de... az nem én a nélkülön. tudom már. Még a barackfada, aztán egy kicsit azért az erősebb volt. A az a rész, a talpos összeérős dolog, az, egy nekem az nagyon hát. be. Nem lehet inkább baj, Korda a reptér? Nem, mert az egy jó szám. A a a vicc, azért mondom, a jó számokat nem. Magyarország halszagú. Az is jó volt, igen. Vagy a ballagó időtől az új Magyarország. Miért no, nem süt a nap? Nincs a, meg a, te milyen művel a vagy az A, a, kasszik, a Hát ez egy gyönyörű, gyönyörű dal. Ezt hallgassátok meg tényleg szép. Vallagó idő. Mm, jó, jó. De nem most fogjuk Ilyen, elénekelni, mert nem kár... tudjátok a szöveget. Hát így nehéz lesz. Nem készültünk közös énekelésre. Pedig megvannak azok a szavak, amik biztos benne vannak. Egyébként nem? Ugye? nem. Egy picit, igen, szerintem. De hát, mint ahogy őt is elviszik az előítéletei, ezért én engem is elvittek eleinte, de aztán már rájöttem, hogy á, külön kell nekünk ezt intéznünk. A Olyan, tényleg? Olyan, amikor tudod? az a dolgod neked, hogy nem beszélsz. De nézd, az, az a mosoly. Szóval. Kertőttől itt vagytok, ez érthető. Ö, hát gyakorlatilag az, az egy a, a, hát lábom, lábom hordtuk ki az halált. Tehát, ha innen kimegyek, akkor nem fogom tudni, hogy merre induljak el, csak így majd bolyongok a világban. <gül> Paradbe, fel. Az, de de nem, Igen, nem, nem, nem, nem. az elmúlt 40 év, így tehát. Hát, egy nagy része. Tehát azért nem, mert voltak olyan részek, amikor nem tudtam járni. De amikor igen. De, de hogy hát, is vannak ilyen részében, viszegy, akkor hasonlítunk Ne is mondj, is, mond, ne is mond. Az eltévedés lehetősége így minimális. Mit nem adtatok föl? Melyeket összeom kész? Ezt most már muszájó hát, is jelentek. Rendeltek tegnap tőlünk valamit a maszkot, és azt nem Nos, vittük semmi. el a postára, és nem adtuk fel. Á. Á. Én állandóan feladok én ilyen fagyókúrás izéket, de fel, folyamatosan persze. Oh. Ez 20-30 az ember megunja, és akkor azt mondja, hogy na de minek ennyi? De hogy egyébként... Semmi más nem. De tudod, hogy, miért? Semmi mert hogy a gyors fogyás az pont ezt a depressziót okozza, amit azt mondja, hogy de de minek? Mikor a Mi a Miközben azt, azt megállították is, hogy a túlsúly, ez egy nagyon rossz megfogalmazás, mert van, akinek van egy formája szerintem. Azt vettem észre, például itt a smukandor. A smukandor csak úgy smukandor, hogyha ezt a, felveszi ezt a, ezt a tubus formát. Egyébként nem smukandor, és ez ő nem túl, azzal, tudod milyen nagyobb? A Smukkandornak ötvenes lába van. De volt olyan, hogy Smukkandor ledobott egy százastára. Ezért mondom, és ez már nem Smukkandor Mert volt. a Norbi lefogyasztotta uh -huh. ő. Tudjátok, hogy mi a, a, a furcsa, hogy mindig azt hiszem, hogy, hogyha valaki ilyen nagy darab, akkor ott, ott van valami ilyen súlyos tartalom, és ilyen, ilyen, ilyen gondolat amögött, és Aho. hogy azt hogy meg lehet érezni. Most például, hogy az Iványi Gábor ennyire lefogyott, hatalmas vesztéssel. Mm -hmm. annyira furcsa, hogy nézem, és az a, az a stabil dolog valahogy egy kicsit megbenő. Ő azért egy ilyen télapó, igen, egy télapó, télapó finom illatú, szakállal egy igen, csodálatos igen, bácsi. És... 47-et adott le. Igen. És nem Elképesztő. És nem volt mögötte betegség. Igen, nem igen, volt igen, igen. a betegség, azt mondja, egy lement negy Egy új ember. megállt. Igen akkor marad a Vigyánszki. Igen, igen, azt fontos, hogy a mikrofonban lehet beszélni, de mindig a mikrofonban. Az évek és a rutin, látod, hol az e, a mikrofon? De hogy a, ez a marad a Vigyánszki, ez azért szörnyű, mert kihagyod a német szilárdot. Igen, tehát, és már pedig én azt gondolom, hogy ha már lehetségesnek, hogy a, a komoly tartalom és a mögötte izé, akkor az ő, ő az első. Nem, én szerintem a jó kedét feltételezem inkább. Tehát én inkább egy ilyen vizét. A stabilitás, tehát ezt a mozdíthatatlanságot. Ha igen. Ja, Ez érdemes lenne. Játszhatunk kidobó kendő volt egyszer. <gül> <gül> hát aztán utána meglátjuk, mi lesz a vége. Szóval, e, e, igen, ez mondjuk jó, de ez az, amit feladtál. De hogy de biztos valamit az évig Például Például, amikor azt mondtad, hogy egymásra találhatok, a, a Vígszínház, végszínház, ugye nagyon-nagyon korán egymásra nézhettek, és azt mondták, hogy, hogy oké, ez megvan, ez okay. így eldöntött. Ha neki láttok fel, az tök meg. Abszolút, meg nem is fel, azt, nem is az, hanem amikor elindultuk az Interpop fesztiválon, akkor azt hittem, mindenki, hogy jó van a színésznő, meg az énekesnő, kicsit viccelődnek itt, aztán majd utána mennek a levesek mm. bele. És akkor az senki nem gondolta, hogy ebből ez a 35 év lesz, és, és közben meg mi meg tudtuk. Ez Igen, ezt biztos, elkező. mert Abszolom. hogy én a Voga beszéltem erről, és annyira meggyűlölték egymást már végén, hogy már látni sem bírták egymást. Tényleg. Nem, igazából nem, csak megunták, már nem bírták ezt a dolgot. Meg. Kérdezem, nem, mert nincs akkor a szakállam, mint a Vogala, vagy a Turnoszkina? Nem, a Vogala. A A szakállal van a baj. A a tehát veled nem lennék padügyő, mert nem, nem. akkor. Hát 35 évet nem Nagy biztos, Nagyon szikirőlem már. Hát nem is az érde, de a ja, most tudjuk, ugye? Igen. Ez nem is az a kérdés, hanem mondja hogy a szakállal valami speciális dolog ebben? Vagy ez véletlenül így sorsolt az egész, tehát a tudatot. Véletlenül így sorsolt? Mert hogy nem voltak tréningek, meg ilyen nem voltak párterápiás, de Nem volt én... <haz> Egy kócsunk azért volt? Melyik? Nincs nah, Nem, nincsen benne a extra akarat, az a jó szóval, hogy ez valahogy így van, és természetes. Ja, mert azért szerintem, ha belegondolunk, hogy mit tudom én, Lenon McCarthy, vagy hogy utálta egymást Mark Sengelsz, tehát ha ezek a nagypáratok. ez... Az... <hállt> <Hállt> Egy idő után azért meg hogy áll, ugyanak az öltözők, ugyanazok a hangulatok, meg ugyanak a viccek. Francokat mindig más öltöző, nem az a hangulat, és nincsenek viccek. Mi a különöltöző? Nem. Külön város. De külön külön öltöző. Város. Mi a tánckarral, meg az énekarral, meg a zenekarral is együtt egyöltöző. Egy És azért van, nem mondjuk meg. Van, mert a vágtázó halott meg a grandpérnek saját öltözője szokott lenni egyébként. Mióta? De ez valami új szokás, mert ez nem, a 80-as években nem volt még. De minket. ott az még régen volt. Én voltam olyan könyvzenély hangversenyén a vágtázóknak, amikor az Attilának saját öltözője volt. Ó, hogy felvitte az Isten a dolgát Igen. Jó, hát az Ő... Nem, mert igen, egyáltalán nem volt öltöző. de te tudom, tehát az van, hogy sokat segített ebbe a dologba. A rendes zenész nem öltözik. Nem a öltöző. Tehát külön WC sincs, inkább üzéltem. erről nem mesélek most a Nem a körülményekben biztos lehet probléma, meg hogy azért el tudom képzelni, persze azért van egy nehezítés, de akkor persze az ilyen születi bála az rakkendról, tehát ott azért örül az ember, hogyha igen, ja. Hát akkor a legjobban, amikor volt olyan, hogy, hogy ilyen konyha és azok a hatalmas üstök, amiben főznek az iskolások, akkor Aha, tudom, hogy fölhet föl elektromosan nyitni. a oh, igen, tudom, akkor a hukta, már izé... Mi? Igen és az a szag, hogy csúszik, el, jaj, az Isten az alja, a szörnyű volt. Én nekem egyszerűen, az nekem sokkal rosszabb volt, én egyszer egy haléttermet kellett ablakmosó, ablakmosóként megcsinálni. Ne. Na, az nagyon durva. De megcsináltad. Hát határeset. Nem adtam fel? Nem adtam fel. É, na, ez az, jó labda fent. Pikkelyeket az üvegről, édes jó, istenem, nagyon szörnyű Hogy az anyámba kerültek pikkelyek az üvegről? Mert nem tudom, nem is mertem megkérdezni. Nem tudom, hát ott a kint oda, is dálnak, az üveg de hát persze, persze. Mert hát, hogy az történt, hogy megérkezett a... Hát a, a végére hajtuk a csattanók, mondhatom ezt? Igen, igen. Nagyon rég hallották a hallgatók. A Róna Jegon. Igen! -Jegon. igen, -Jegon. igen. igen. igen. <laughs> Egyébként a Klubrádió fog ma szerepelni a svábiek műsorában. Tehát majd nézzék a kedves hallgatók. Illetve most szólunk, hogy holnap elindul a Klubrádió támogató hete és minden reggel a reggeli személy, az egy klubrádiós lesz valaki mellett. Tehát holnap például a színási mellé ki fog bemenni? Ha nem te? Nem. Ha nem én? Hát akkor senki más nem mehet be csak a, a, a, a Dési. Nem, az Entai. Ja, a Zentai-t. Te Fú, élőben? Igen. Igen. Fú, a szélási, az tényleg megérdemelt a szakmadíjat. Egy óra a Zentaival élőben. Itt, itt van. van, majd a sportot leadja egész után. Itt van a Vandaltus Vén mégre, Most hallói mondtad, kívánok. Azt itte, vagy itt van. Szia János! Sziasztok A Hadszoljon Egyesület elnöke vagy? mert csak mondjuk neked, hogy tud. igen, de ebben a minőségben is vagy és már nagyon hiányoltak a hallgatók kedden itt voltam helyetted, és mindenki azt érte, hogy jó oké, rendben ez a ked, de hogy Dés nélkül semmit sem ér és kérdezték, hogy hol vagy, mondtam, hogy szabadságon de hál' istenek most már nem Hát a nem tudom, de köszönöm szépen, hogy milton helyettesítettél, hát és arra. ketten reggel már éleszek. leszek. Albániában volt? De azért is, fel, azért is vezettük fel, hogy a hivatalos címét elsoroljuk, hogy most érezd, érezd a megszólalásod, és meg, hogy záró, záró is, tehát létszéves semmi, nagyon-nagyon születen és komolyan létszéves. Elnök elnök. elnök, elnök. Kérdeztek? Nem, hát mit kérdezünk, elnököt? Hát, mit tudom, hogy, van, hogy igaz, hogy átveszi a helyet a Vigyánszki? Uh, annak én nagyon örülök, igen. <laughs> igen, igen, igen. Nem hiszem, hogy átveszi, szerintem ő nagyobb falatokra tör mostanában, de nincs nagyobb de... falat ennél. Én, én azt hallottam, hogy a Vignyánszki megtömött egy zsákot pénzzel, és egy olyan gyűjtést szervez, szervez most, amit például a Böjte Jóskáik meg a Jancsó Miklósik szerveztek az ő megsegítésére, amikor nagyon rá volt szorulva. Igen. És, akkor, és akkor a bőte, Jancsó, Jordán Tamás és egy csomóan és megszerveztek egy hatalmas gyűjtést, és most ezt vissza fogja adni a Vignyánszki, szervez egy hatalmas gyűjtést, így van, és azt a zsák pénzt egy nagy talicskával odatolják a Dankó utcával kívánni ah. Gáboréknak, és így köszöni meg azoknak az embereknek, akik őt megsegítették akkor, amikor ő szorult. Hát rá, neki egyszerű dolga az van, az mert elmegy, elmegy Mészáros Lőrinchez, az azt a zsákot, tehát nem kell annyi erről összezednie, de, de ezt azt gyorsan mondjuk meg, hogy ez vicc, mert hogy elfogják ah, el fogják hinni a hallgatók, és olyan szomorú leszek, amikor így elterjed. Vicc, vicc, Jó, vicc, vicc. vicc. Az, az nem vicc, amiről ti is beszélt. hogy holnap kezdődik a gyűjtési hét, és ugye békeidőben is az a klubrádió főmaradásának a föltétele, hogy a hallgatók, ahogy egy is évek óta támogassák a Klubrádió működését, de hát most ez a béke év elmúlt most kellemetlen nehézségek jönnek amiknek a az alahoz, hogy ez túlélje a Klubrádió, az is szükséges, hogy legyen pénzünk, legyen tartalék, el tudjunk mondani egy csomó olyan dolgot, ami, ami szükséges, és megteremtsük annak a feltételeit, hogy a Klubrádió továbbra is szólhasson, és ti például vasárnap délutánonként továbbra is ennyi szép okos dolgot mondhassatok ami hallgató És ugye nagyon szerencsé, hogy majd belenézhettek a mi a hallgatók, és hát akkor rájöltek, hogy hát nem luxus cikkekre költjük. Egyszer, az a pár évvel ezelőtt volt, a, a Mécsőre volt a vendég, és meglátta azt a széket, amire le kellett ülnie, ami teljesen szét volt szakadva. És azt mondta, hogy ne haragudjak, nem akar megsérteni, de ő ezt most le fogja fényképezni, mert nem fogják neki elhinni, hogy ilyen helyre hoz. De azóta már új székek vannak. Igen, igen, van igen most ott ül benne, para. Ez egy új szék már, amin én ülök, hát viszonylag új mondjuk, mert ez itt lehámlott róla, ez a ez A, a karfarész az lehámlott, de az olyan izgros műsorvezető volt. Hát vagy Vedlik, és mindjárt egy új szék lesz belőle, csak ezt még nem tudjuk pontosan, mert Igen, egyszer láttam nálunk a Béla házmestert vedleni, és az is tök, a tök új házmester jött ki, de hogy így, térjünk vissza a Gyűjtőhétre. Szóval a Gyűjtőhét és az Egyesület tagjai, akik a legaktívabb támogatóink közül nagyon sokan azt is vállalták, vállalják, hogy havi rendszerességgel küldenek nekünk pénzt amit továbbra is megtehetnek, és hát nyilván most itt a gyűjtő héten folyamatosan elmondjuk majd, hogy hol lehet fizetni, hogyan lehet fizetni, milyen, milyen módon lehet nekünk pénzt juttatni, és továbbra is, ezért ez egy nagyon praktikus dolog, hogy minden hónapban kapunk egy utalást, ami... Hát mondod, időtorsága. úgy hívják, hogy fizetés, én például imádom. Hát az a feltétel annak, hogy kedves hallgatók, igen. azt akarják, hogy a karának jó napjai legyenek, igen, és igen. fizetést, akkor bizony hát hozzá kell járulni a klubrádió működés. Na, na ne csak a parának. Ne, nem nem ne, nevezünk itt minket a Jó, lesz de az van, hogy lecsorog, mint ez a pesgős trükk, hogy sok pesgős pohár. Én vagyok a legfelső pesgős pohár, és amit így csorog, az megy Most, most azért, hogy be, be, be, Pici komolyságot erőltessünk magunkra, bár teljesen felesleges, Igen. ilyen nehéz helyzetben, de azért a klubrádió egy viszonylag drágábban működő rádió gondolom, mint azok a zenei rádiók, ahol azért van egy számítógép, amiből jön a zene, és van egy program, ami ezt vezérli. Hát ide jól képzett, műsorvezetők, szerkesztők kellene, viszonylag sok ember csinálja, hírszerkesztők, mert nálunk a hírek nem az, hogy az MT ingyen híreit valaki felolvassa. Aztán. Most itt hallgattam, hogy olyan helyen voltam, amit még nem lehetett fogni a klubrádió, és hallgattam a helyi rádiókat. Gyerekek, mi a legszebb országban élünk, ez a mosolyországa, Igen. olyan hírek voltak, hogy megnőtt, fölagadták, kiavították, többlet, lett, szebb lett, jobb lett, ja és még egy migráns is volt. E, és azért a klubrádióban nem ilyen hírek vannak, hanem, hanem igyekszünk igazi híreket, komoly híreket, fontos híreket mondani, és ehhez is emberek kellenek, miközben a másik ez csak egy felolvasó szoftver kell, mert egyébként a úgynevezett MT, vagy az MT helyén nőtt képződni. Megdicsérted a szokásos, szokásos propaganda szövegeket, ami szerintem egy külön ország Nemzeti Hírügynöksége propaganda intézményé válik, de hát már láttunk ilyen szövegeket. Megdicsérted a hat egyesület tagjait, akik rendszeresen alakoznak, no de hát ez nem egy zárt kör, ez az egyesület, ahova be lehet lépni. Van felvétel, Igen. van felvétel. Ja, van kell ajánló. Hát a kilépés, ez igen. E, és nagyon komoly elnökség van, és, és hát például a 61 egyesületnek a több szóda, a fesztiválok szervezésében mindig oroszlán része van, a moziklub rádió. Hogy szervezésében például részlet. Tehát egy csomó mindent csinál az Egyesület, amivel próbálja tartani a kapcsolatot a hallgatókkal. Tehát nem csak arról van szó, <zor>, hogy adják pénzt, adják pénzt, pénzt, adjál persze, pénzt, amúgy ez adjál ez pénzt, pénzt, hanem, hanem próbálok a kapcsolatot tartani, beszélgetni, programokat szervezni, mindazon. Mi a módja a belépésnek a egyébként? Hogy léphet be valaki? Hát e, e, ír nekünk van, hadd egyesület ha jól emlékszem, az az e mail de a biztos rajta van, vagy meg Facebook oldalunk is van, és akkor, és akkor taktoborzás, és be lehet lépni, és hajrá uh -huh. van, több ezer tagunk van. Nagyon menők vagyunk. Igen, igen, úgyhogy nagyon bízunk bennük, és szerintem. Most annyi minden történik a világban, hirtelen vár, ritkán unatkozunk, hogy még fontosabb az, hogy hiteles híreket kapjál, hogy pontos híreket halljál, hogy megszólalhassanak olyan emberek, akik máshol nem feltétlenül kapnak hangot a magyar médiában, és ez csak úgy megy, hogyha a hát a hallgatók hozzájárulnak hozzá. Ami ráadásul azért is jó, mert nem arról van szó, hogy egy bizony, hogy egy kormányzati tisztviselő, a na ti jók voltatok, ezt mondtátok pénz, vagy egy ilyen hirdetési izé, menedzser azt mondja egy nagy cégnél, hogy Á, hát ha nem mondtátok kétszer be, hogy mi vagyunk a legjobbak, akkor ugrik a pénz, hanem, hanem minket tényleg a, a fogyasztók, a hallgatók tartanak el. Ez nem visszajelzést kapunk. Hát készpénzben vagy átutalás formájában. De nekünk már az is flesik, ha csak megdicsérnek. Vagy megsimogatják a fejünket. Megkap a para egy díjat, én mazenátig a gyűjtök, de én nem akarom ezt nyomasztani ezzel a hallgatókat. De, de, de az is fontos, hogy megdicsérjenek, hogy a kollégák hallgassanak, hogy jó kénytelenek legyenek hivatkozni ránk, mert olyan dolgok hangzanak itt el. Nagyon fontos a szolidaritás, hogy az újságíró szervezetek kiálljanak mellettünk. A... Ha van szóval például valamelyik nap, Molnár Ársz, is akartam nektek mondani, Molnár Áron Noár hívott föl, mm -hmm. hogy ő nagyon szívesen segít nekünk, a bármiféle akciót, vagy ilyesmit tervezünk, mert egyrészt van gyakorlata, másrészt tud jól énekelni, sok ember figyel rá. <coughs> ő nagyon szívesen segít nekünk, szóval Van itt szóval négy segíteni. énekes, mindegy. Hát egy is üdött <coughs> ha Nagyon szimpatikusan énekel, fogalmazunk így. Tessék? Nagyon szimpatikusan énekel. Fontos dologról énekel. énekel. Fontos do... Hát ezért mondom, hogy nem énekel, azért mondom, csak nem akartam ezt így. Jó. A Ö, végszó. Végszó. végszó. Végszó. végszó. Hát hogy szólni, fog. szólni fog, hogy nem szerezzük meg azt az örömet azoknak, akik jobban szeretik a rendszent, fegyelem kust, hogy elhallgatunk. Tehát mindenképpen szólni fogunk. Na ja. jó, Végszónak. Ez jó, jó, jó, jó, jó. Köszönjük szépen. Meg a nagy sóhajtás. Lisi János, így a Hatszoljon Egyesület elnöke volt az elmúlt néhány percben a vendégünk. Köszönjük szépen, János szervusz köszönjük, elnök úr. A mai műsor szerkesztője. A neked van sorod? Igen. Én... De jó. Csak a Van, van, van Balintő, itt van Ricsovics Kinga, van, ö, van egy csomó ilyen. Timár Igen, igen, igen. Ricsovics Kinga, Barna Zsusa. Ő is, igen. Parakovács Imre Kemény Daniel. Kemény Daniel, igen. Huan. Pálinkás is Robert. Általában a végitta. Ő is. Hát figyelj, ő le nem is, ő még nem volt benne a Mistszorban, nem volt, mindegy jó. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket egy év múlva. Nem, nem, nem, én hétfőn itt vagyok. Igen? Mi meg Szerdán? Mi van itt? És ki lesz Szerdán a vendéged, vagy csütörtökön? Tudom, kény. Szerintem, végig Nem, én csütörtökön vagyok már. Na. Jó, hírek jönnek, v-hallás. Házi szörk fesztivál. Szódával elmegy. Klubrádió. Jogunk van hozzá.